Нил Шубин Рибата в мен Пътуване през дългата 3,5 милиарда години история на човешкото тяло Анотация Защо изглеждаме по начина, по който изглеждаме? Нил Шубин, палеонтолог и професор по анатомия, един от откривателите на уникалния фусил Тикетел, рибата с ръце, разказва историята на нашите тела така, както не сте чували никога досега. Изследвайки изкопаеми денка, Шубин показва, че ръцете ни всъщност приличат на рибешки перки, главите ни са сходни с тези на отдавна измрели безчелюстни риби, а основните части на генома ни функционират също като тези на червите и бактериите. Рибата в мен ни помага да видим себе си и околния свят в съвсем нова светлина. Това е научно-популярна книга в най-добрите традиции на жанра, информативна, достъпна и разказана с заразителен ентусиазъм. Изключително постижение Ако искате да вникнете в еволюционната история на човека и останалите животни, книгата на Нил Шубин е правилният избор. Financial Таймс Просто прекрасно Невероятно четивно пътешествие през древната история на собствените ни тела. Бостън Глоб Простичката, но изпълнена с страст проза на Нил Шубин е в състояние да превърне цял куп гимназисти в бъдещи биолози. Nature Предговор Тази книга е резултат от непривично стечение на обстоятелствата в моя живот. Поради кадрови промени аз поех курса по анатомия на човека в Медицинското училище към Чикагския университет. Това е дисциплината, в рамките на която все още притеснените първокурсници извършват дисекции върху трупове, освоявайки названията и структурата на повечето от органите, кухините, нервните връзки и кръвоносните съдове в човешкото тяло. Това е тяхното величествено встъпване в света на медицината, опит, определящ пътя им като бъдещи лекари. На пръв поглед човек не би могъл дори да си представи по-науместен кандидат за задачата да бъдат положени основите на образованието на следващото поколение медицински специалисти, аз съм палеонтолог, посветил по-голямата част от кариерата си на изследвания на. Рибите Оказа се обаче, че да бъдеш палеонтолог е огромно предимство при преподаването на анатомия на човека. Защо? Най-добрите карти, които могат да ни ориентират човешкото тяло, се крият в талата на другите животни. Най-лесният начин да запознаеш. Студентите с нервните връзки в човешката глава е да им покажеш как стоят нещата при акулите. Най-прек достъп до структурата на крайниците пък ни осигуряват рибите. Влечугите са особено ценни, за да опознаем мозъка. Причината е, че телата на тези създания най-често са по-елементарни версии на нашите собствени. През лятото на втората ми година като преподавател по анатомия на човека, работейки в Арктика, аз и колегите им открихме в Каменалосна риба, която ни разкри забележителни факти за произхода на сухоземните преди повече от 375 милиона години. Това откритие, както и преподаването на анатомия, ме накараха да се заема с изследване на една фундаментална връзка. Резултатът от него е книгата, която държите в ръцете си. На Мишел Първа глава Да откриеш рибата в теб След края на детството ми повечето лета в живота ми съм прекарал сред сняки лед, разбивайки скални късове на някоя урва доста на север от северния полярен кръг. През по-голямата част от времето ми студено. Излизат ми пришки и не откривам абсолютно нищо. Но когато имам късмет, откривам кости на древни риби. Вероятно за повечето хора това едва ли звучи изобщо като съкровище, но за мен е поценно от злато. Тези кости могат да ни покажат кои сме и как сме станали такива. Научаваме факти за нашите тела, откривайки информация на странни места, които могат да бъдат както в каменалостите на черви и риби, намирани скали по целия свят, така и ДНК на практически всяко животно, обитаващо Земята днес. Но това не обяснява моята увереност, че скелетните останки от миналото и в не по-малка степен останките от риби са ключ към фундаменталната структура на нашите тела. Как бихме могли да визуализираме събития, случили се преди милиони, а понякога и милиарди години? За съжаление свидетели няма, никой от нас не е бил там. Същност нито едно създание, което говори и има уста, или дори глава, не съществувало през по-голямата част от този период. Още по-лошо, животните, съществували тогава, са мъртви и лежат погребани толкова дълго, че телата им рядко се запазват. Ако вземете предвид, че над 90% от всички видове, живели някога, днес вече са изчезнали, че една много малка част е съхранена под формата на вкаменелости, и че следи от друга, още по-малка част изобщо могат да бъдат. Открити, то всеки опит да изследваме миналото ни изглежда обречене на успех от самото начало. Търсене на фосили Поглед към нас самите За първи път видях една от рибите в нас през един късен снежен и следобед, докато проучвах скали на възраст 375 милиона години на остров Елисмир, намиращ се на 80 градуса северна ширина. Заедно с моите колеги пристигнахме в този безлюден регион, за да се опитаме да установим един от ключовите етапи от превръщането на рибите в съохоземни. От скалата стърчеше предната част на главата на рибата, и не каква да е риба, а риба с плоска глава. В мига, в който я видяхме, вече знаехме, че сме последите на нещо. Ако откриехме още части от този скелет вътре в скалата, той щеше да ни разкрие ранните фази от развитието на човешкия череп, шия и може би дори крайници. Каква информация съдържа една плоска глава за излизането на сушата? Имайки предвид проблемите, свързани с личната ми сигурност и удобство, защо бях избрал Арктика, а не Хавайските острови? Отговорите се крият в историята на откриването на фосили и начините, по които ги използваме, за да разчитаме миналото си. Фосилите са една от основните групи свидетелства, на които се опираме, за да разберем повече за нас самите. Гените и ембрионите са другите, но за тях ще стане дума по-късно. Повечето хора не знаят, че сме в състояние да откриваме фосили с изненадваща степен на точност и предвидимост. Първоначалните проучвания правим у дома, за да увеличим шансовете за успех по време на теренната работа. След това се оставяме на късмета си. Парадоксалното отношение между планиране и късмет може най-добре да се опише с известния коментар на Дуай Тайзенхауер по отношение на военните действия. Установил съм, че за подготовката за битка планирането е от съществено значение, но иначе плановете са безполезни. Това резюмира работата в областта на палеонтологията. Ние правим безброй планове, които трябва да ни отведат до обещаващи находища на фосили. След като вече сме там обаче, целият план може да бъде захвърлен в кофата. Фактите могат да променят и най-прецизно подготвените ни планове. При все това ние замисляме експедиции, целящи да ни разкрият отговорите на специфични научни въпроси. Възоснова на съвсем обикновени. Разсъждения, за които ще стане дума след малко, ние сме в състояние да предвидим къде могат да бъдат открити важни в Разбира се, не винаги постигаме успех, но достатъчно често се натъкваме на богати находки, които отново разпалват интереса към работата. Проправих професионалния си път, занимавайки се изключително с това. Откривах фосили на ранни бозайници, жаби, както и на някои от първите животни с крайници, и предлагах отговори на въпросите, свързани с техния происход. В много отношения днес палеонтолозите, работещи на терен, намират находища по-лесно от когато и да било преди. Сега знаем повече за геологията на различните региони благодарение на изследванията, провеждани от местните правителства и компаниите, добиващи нефт и газ. Интернет ни предлага бърз достъп до карти, до информация от проучвания и до въздушни снимки. Бих могъл да сканирам задния ви двор, търсейки обещаващи находки, без да ставам от компютъра си. Нещо повече – апаратурата, позволяваща възпроизвеждането на образи, Както и радиографските устройства ни дават възможност да визуализираме костите, намиращи се във вътрешността на някои видове скали. Въпреки този напредък, търсенето на важни в не се е променило съществено през последните стотина години. Палеонтолозите все още трябва да оглеждат самите скали, буквално да пълзят по тях, и фосилите често трябва да бъдат отделени с ръце. Толкова много решения трябва да бъдат взимани, когато издирваш и освобождаваш каменалости че целият процес трудно би могъл да се автоматизира. И удоволствието от това наистина да разбиваш скали, търсики фосили, не може да се сравни с взирането в монитора. Проблемът в тази работа е, че находищата са рядкост. За да увеличим шансовете си за успех, трябва да търсим съвпадение на три условия – региони с скали на определена възраст, принадлежащи към типовете, предоставящи добри условия за съхранение на фосили и с открита повърхност. Има и още един фактор – късмета. Ще иллюстрирам това с пример, фокусирам върху един от най мащабните преходи, случили се в историята на живите същества за вземането на сушата от рибите. В продължение на милиарди години живот е съществувал единствено във водата. Преди около 365 милиона години сушата. Започва да се населва. Съществуването в тези две среди е коренно различно. Дишането във вода изисква наличие на съвсем друга конструкция и органи, сравнение с дишането във въздушна среда. Същото въжи за отделянето, храненето и придвижването. В хода на този процес е трябвало да възникне съвсем нов тип тяло. На пръв поглед, пропаста между двата вида среда е напълно непроодолима. Но всичко придобива друг облик, когато се насочим към конкретните факти онова, което изглежда невъзможно. В действителност се случило. При търсенето на скали на подходяща възраст на наша страна е един забележителен факт. Фосилите не са разпръснати по случайен начин. Место нахождението на подходящите скали, както и съдържанието им, се подчинява на определен ред и ние можем да се възползваме от него, когато планираме експедициите си. Епохите, в които са протичали важни трансформации, Съставили скален пласт след скален пласт от различен вид. Работна хипотеза, която е лесно проверима, гласи, че най-горните пластове са по-млади от лежащите на дъното. Това обикновено въжи за области стандартна, наподобяваща торта, подредба, например Гранд Каньон. Но движенията на земната кора могат да променят разположението на пластовете, премествайки по старите върху по-младите. За щастие след като веднъж узнаем мястото на подобни разломи, вече можем да възстановим първоначалната последователност. Фосилите, намиращи се вътре в скалите, също се подчиняват на определен ред, подолните нива съдържат в каменалусти напълно различни от онези, които са в погорните. Ако можехме да проучим една единствена скална колона, съдържаща следи от цялата еволюция на живота, ще открием особен набор от фосили. Най-низките нива ще съдържат малко видими свидетелства за наличие на живот. Над тях ще можем да видим разновидности на мекотелите. На по-високите нива ще открием същества с скелет, израстъци и различни органи като очи. По-нагоре ще са първите гръбначни и тъна пластовете с следи от първите хора ще са още по-високо. Разбира се, скална колона, съдържаща цялата еволюция на живота, не съществува. По-скоро скалите в различни региони по света свидетелстват за различни кратки времеви отрезъци. За да си изградим цялостен образ, трябва да съберем. Различните парчета от този гигантски пъзъл, сравнявайки самите скали и фосилите вътре в тях. Вероятно никой няма да се изненада, че скалните колони крият в себе си поредици от вкаменели останки от различни видове. Не толкова очевидно е. Че сме в състояние да изработим детайлни прогнози как точно бих изглеждали видовете във всеки пласт, сравнявайки ги с видовете животни, които обитават света днес, тази информация ни помага да прогнозираме какви типове фосили ще открием в древните скални пластове. В действителност последователността на вкаменалостите в скалите по света може да бъде предсказана, ако сравним нашите собствените лаз животните в зоологическата градина или аквариума. Как разходка по такива места може да ни помогне да се ориентираме къде в скалите се крият важни фосили? Една зоологическа градина предлага разнообразие от животински видове, различаващи се в много отношения. Но нека не се концентрираме върху различията, за да формулираме прогноза трябва във фокуса да бъде онова, което е общо помежду им. Въз основа на общите характеристики на различните видове бихме могли да идентифицираме групи сходни черти. Всички живи организми могат да бъдат организирани и подредени подобно на матрешки, като по-малобройните групи се обхващат от по-многобройните. Тази процедура ни разкрива нещо фундаментално по отношение на природата. Животинските видове, които виждаме по време на разходката ни в зоопарка. отражение на последователността на фосилите в скалите. Всеки вид зоопарка или аквариума има глава и две очи. Нека наречем тези същества – обичайници. Техен подвид ще бъдат у нези, които имат и крайници – обичайници с крайници. Един от подвидовете на тези притежаващи глава и крайници създания има също така огромен мозък, придвижва се на два крака и говори. Това сме ние, хората. Можем да продължим да категоризираме по този начин в още много подвидове, но дори на този етап нашето тройно деление ни дава достатъчно възможности да формулираме предсказания. с скалите по света като цяло следват този ред и ние можем да използваме това, когато планираме нови експедиции. Ако използвам горния пример, първият член на групата Обичайници същество с глава и две очище. Фигурира списъка на познатите фосили доста преди първия Обичайник с крайници. по първата риба. Пълноправен член на групата на обичайниците ще фигурира преди първото земноводно обичайник с крайници. Очевидно ние допълнително прецизираме ситуацията, проучвайки още животински видове и характеристики, които техните групи споделят, както и преценявайки действителната възраст на самите скали. В лабораторни условия извършваме точно този тип анализ, боравяйки с хиляди характеристики и видове. Изследваме всеки анатомичен детайл или по-големи участъци от ДНК. Има толкова много данни, че често се нуждаем от мощни компютри, които ни показват различните подгрупи. Този подход е в основата на биологията, защото ни позволява да формулираме хипотези за връзките между различните животински видове. Наред с това, че ни помагат да прецизираме категоризациите на живите същества, Стотиците години събиране на фосили ни осигуряват и една внушителна библиотека или каталог на периодите от историята на Земята и живота на нея. Днес ние можем да идентифицираме големи времеви отрезъци, в които са протичали важни трансформации. Интересувате се от произхода на бозайниците? Погледнете тогава към скалите от периода, наречен ранен мезозой. Геохимията ни показва, че тези скали са на около 210 милиона години. Интересувате се от произхода на приматите? Насочете се към по-висок пласт от скалната колона периодът Креда, в който скалите са на около 80 милиона години. Последователността на фосилите е мощно свидетелство за връзките ни с останалите животински видове. Ако един ден, разкопавайки скала на 600 милиона години, открием ранна медуза редом до скелет на Бекасина, ще трябва да пренапишем теориите си. Тази бекасина би се появила много по-рано в поредността от вкаменелост и сравнение с първия бузайник, влечуго или дори риба, по-рано дори от първия червей. Така тя би била знак, че по-голямата част от онова, което считаме, че знаем за историята на Земята и живота на нея, е погрешно. Но въпреки, че повече от 150 години хората търсят в на всеки континент и във всеки достъпен скален пласт, подобна находка за сега няма. Нека сега се върнем към нашия проблем, как да открием родственик на първата риба, излязла на сушата. В нашата класификация тези същества се намират някъде между обичайниците, обичайниците с крайници. Ако прибавим към това информацията, която имаме за скалите, ще се здобием със сериозно свидетелство, че ключовият момент е времето между 380 милиона и 365 милиона години преди настоящето. По-младите скали в този отрязък, те онези, у нези, които са на възраст около 360 милиона години, съдържат различни видове в каменалости, които определяме като земноводни или влечуги. Редици следователи, сред които е Дженни Клак от университета в Кеймбридж, откриват земноводни скалите на Гранландия, които са на възраст около 365 милиона години. Те не приличат на риби, защото имат врат, уши и четири крака. Но в скали на възраст около 385 милиона години сме се натъквали на цяла риба, която си изглежда като риба без врат, но сперки, коничен череп и люспи. Имайки предвид това, вероятно няма да изненада за никой, че ако искаме да открием доказателства за процеса на населването на сушата, трябва да се съсредоточим върху скалите, които са на възраст около 375 милиона години. Така вече разполагаме с определен период за изследване и сме идентифицирали пластовете на геоложката колона, които ни интересуват. Сега предизвикателството е да открием скали, формирали се при условия, благоприятни за съхраняване на фосили. Скалите се формират в различен тип среда и тези първоначални обстоятелства оставят своите отличителни белези върху тях. Магмените скали могат като цяло да бъдат изключени не знаем за съществуването на риба, която да може да живее в лава. Но дори да има такава, нейните кости не биха се запазили при високите температури, необходими за формиране на базалта, риолита, гранита и другите скали с вулканичен происход. Можем да изключим също така метаморфните скали като шистите им мрамора, тъй като от момента на формирането им върху тях са въздействали изключително високи температури или налягане. Затова дори някога в тях да е имало запазени в каменелости, те отдавна са изчезнали. Идеални условия за съхранение на фосили предоставят седиментните скали – въровик, кесъчник, алеврит и глинести лиски. В сравнение с магмените и метаморфните скали, последните са формирани при по-умерени процеси и въздействието на речни, езерни и морски води. Подобна среда не просто е твърде вероятно да е била обитавана но и седиментогенезата предоставя по добри условия за запазване на фосилите. В океана или в езерата, например, частици постоянно се отеряват на дъното, натрупват се и биват притискани от нови, покриващи ги пластове. Тази компресия, съпровождана от протичането на химични процеси вътре скалите, означава, че всеки скелет в тази среда има доста добри шансове да се фосилизира. Същото се случва в ипопротежението на реките. Общото правило е, че колкото по-бъвно течаща потокът или реката, толкова по-добре се запазват в каменалостите. Всяка скала разказва своята история за това, как е изглеждал светът по време на нейното формиране. В нея се съдържат свидетелства за климат и средата, които обикновено радикално се различават от тези, които познаваме днес. Понякога изглежда, че прекъсването на връзката между миналото и настоящето не би могло да бъде по-радикално. Нека вземем крайния пример Северест, където близо до самия връх, на надморска височина над 8000 метра, има скали, произхождащи от древно морско дъно. На северната страна, откъдето почти може да се види известното стъпало на Хилари, могат да бъдат открити фосилизирани раковини. В арктическите региони, където работим, през зимата температурите могат да паднат до минус 40 градуса. Въпреки това, също като в Амазония в някои от скалите има следи от древната тропическа делта, фосилизирани растения и риби, които са можели да живеят. Само в топла, влажна среда Наличието на следи от гоплолюбиви видове в най-крайните северни и южни региони, както и на голяма надморска височина, показва колко много може да се променя планетата ни, планините се издигат и изчезват, климатът става горещ или студен, континентите се изместват. След като веднъж осъзнаем мащаба на времето и необикновените начини, по които земята се е променяла, ще можем да използваме тази информация за планиране на нови експедиции за издирване на фосили. Ако искаме да разберем происхода на тетраподите, както биолозите наричат животните с четири крайника, вече можем да ограничим проучванията си до скали на възраст между 375 и 380 милиона години, формирани в океани, езера или реки. След като изключим магмените и метаморфните скали, представата ни за обещаващи скални находища става много поточна. До този момент обаче сме изминали само част от стъпките към планирането на нова експедиция. Условията изобщо няма да бъдат благоприятни, ако въпросните подходящи по възраст седиментни скали, на които толкова разчитаме, са погребани дълбоко под земята, покрити с трева или лежат под търговски центрове и градове. Цялото начинание ще е напразно. Както можете да си представите, пробиването на дубка с цел откриване на вкаменелост луст има твърде малко шансове за успех и наподобява игра на дартс, при която мишената е скрита зад затворена врата. Най-подходящите области са унези, в които може да се върви километри наред върху гола скала, натъквайки се на места, в които костите се открояват. Те често са по-твърди от околната материя и ерозират малко по-бавно. Затова профилът им обикновено се очертава надповърхността на скалата. По тази причина ние обичаме да се движим по непокритата скална основа и да търсим намиращи се във повърхностния слой кости. Ето това са важните моменти при планирането на нова експедиция за търсене на фосили, идентифициране на скала на съответната възраст, от подходящ тип, седиментна и с оголена повърхност. Идеалните региони имат съвсем ускъден почвен слой, Малко растителност и няма следи от човешка дейност. В този смисъл не е изненада, че огромна част от важните открития се правят в пустинни области. В Гоби, в Сахара, в Юта и в Арктическите пустини, каквато е. Например, Гренландия. Всичко казано дотук звучи напълно логично, но нека не забравяме и късмета, за който стана дума. Так му той ни насочи последите на рибата в нас. Нашите първи важни открития не бяха направени в пустиня, а край шосе в централна Пенсилвания – място, където едва ли условията можеха да бъдат полоши. Бяхме принудени да търсим там, защото не можехме да си позволим друго. Необходими са доста пари и време, за да се работи в Гренландия или Сахара. За разлика от това, един локален проект не изисква голямо финансиране, нужни са средства единствено за бензин и пътни такси. Това обаче са съществени фактори, ако си току-що завършил студент или наскоро назначен преподавател. Когато започнах първата си работа в Пенсилвания, особено съблазнителни бяха група скали, известни като кътскилска скална формация. Тя е била подробно проучена през последните 150 години. Възрастта е добре известна и се определя като Късен девон. Освен това, скалите предоставят идеални условия за съхранение на ранни четири кръки и техните най-близки родственици. За да разберем защо това е така, е най-добре да си представим как е изглеждала Пенсилвания в онази епоха. Заличате от ума си днешните Филаделфия, Питсбърг и Харисбърг и си представете дълтата на река Амазонка. В източната част на щата е имало планински вериги, които са се отводнявали от реки, течащи от изток на запад и вливащи се в голямо море, разположено на мястото на днешен Питсбърг. Трудно би било да си представим по добри условия за откриване на фусили, ако Централна Пенсилвания не беше покрита с гори, градове и пасища. Оголване на пластовете има там, където Министерството на транспорта е решило да прокара големи пътища. А когато когатото изгражда магистрали, обикновено използва взривове, които оголват скалната основа. Несъмнено не винаги става дума за оголване на подходящи места, но ние се задоволяваме с това, до което можем да се доберем. Когато изследователската дейност трябва да ти излиза ефтино, взимаш унова, за което си платил. Късметът в тази история има още едно лице. През 1993 г. Тед Дешлър започна своята специализация по палеонтология под мое ръководство. Това партньорство промени живота и на двама ни. Различните ни характери се допълваха по перфектен начин — мен. На ме свърта на едно място и още не пристигнал започвам да мисля коя да бъде следващата цел, тета упорит и знае кога трябва да продължи работата, докато достигне съкровищата на съответната област. Заедно с него започнахме проучване на скалите в Пенсилвания, надявайки се да открием нови данни за происхода на крайниците. В началото предприехме пътувания до практически всички зони в източната част на щата, в които се провеждаха мащабни пътностроителни дейности. За наша изненада, скоро след започването на проекта ни, Тето откри забележителна на кост, чийто собственик нарекохме Ечен Nappelton, име, което на гръцки означава малко пълзящо животно от Хайнер. Хайнер, Пенсилвания е най-близкият град до находището. Коста беше забележително здрава, което означава, че създанието вероятно е притежавало особено силни крайници. За съжаление, така и не открихме целият скелет. Оголената част от терена беше твърде ограничена. От какво? Можете сами да се досетите, растителност, сгради и търговски центрове. След откриването на ЕЧНР питани някои други фосили от същите скали, двамата стети изгаряхме от нетърпение да се доберем до по-добре оголени скални повърхности. Ако цялата ни научна работа се основаваше на изучаването единствено на части и отделни фрагменти, то ние трябваше да си задаваме и твърде ограничени въпроси. Затова възприехме учебникарски подход и започнахме да търсим скали с подходяща възраст и тип в пустинни региони. Иначе казано, най-голямото откритие в кариерата ни нямаше да е възможно, ако не беше един учебник въведение в геологията. По протежение на строящите се магистрали в Пенсилвания имахме възможността да надникнем в древна речна делта, твърде подобна на днешната делта на Амазонка. Щат Пенсилвания – долу и топографията му от Девонския период – горе. Първоначално считахме, че Аляска и Якун са добра цел за новата ни експедиция, най-вече защото други екипи бяха направили важни открития там. После започнахме спор на на черта дискусия по някои езотерични въпроси на геологията и в разгара на препирнята някой от нас дръпна от библиотеката точно онзи учебник, който ни донесе късмет. Докато прелиствахме, за да видим кой от нас е прав, открихме диаграма, която ни остави безмълвни. Тя показваше точно онова, което ни. Трябваше. Спорът приключи и започна подготовката за новата експедиция. Въз основа на предходни находки в малко по-млади скали, считахме, че древните сладководни потоци предоставят най-добрите условия за започване на нашия лов на фусили. На въпросната диаграма бяха изобразени три такива области от периода Девон, във всяко от които е имало речна делта. Първата е на източния бряг на Гренландия, където Джени Клак открива в луст на много древно създание с крайници, както и на един от най-ранните известни до сега четири краки видове. Втората е източният регион на Северна Америка, където вече бяхме работили и открихме Эйчан Третата е доста обширна и пресича от изток на запад канадската част на Арктика. Тук имаше шанс да се натъкнем на изключително добре оголени скали на съответната възраст и от подходящия вид. Скалните оголвания в канадска Арктика са проучвани най-вече от канадските геолози и палеоботаници, които са ги картографирали. Водачът на екипите, осъществили по-голямата част от тези следвания, определя геологичната структура на Девонските канадски скали, като наподобяваща в много отношения тази на пенсилванските. Двамата стет бяхме готови да грабнем раниците си в мига, в който прочетохме това изречение. Наученото в районите на строящите се магистрали в Пенсилвания можеше да ни помогне в работата в крайните арктически региони на Канада. Важен е фактът. Черктическите скали са дори постари от фусилните легла на Гренландия и Пенсилвания. Затова този регион перфектно отговаряше на нашите три критерия – възраст, вид и степен на оголване. При това той беше непознат за палеонтолозите, изучаващи гръбначните, и по тази причина все още оставаше неексплоатиран. Новите предизвикателства, пред които се изправихме, бяха напълно различни от онези, които срещнахме в Пенсилвания. По тамошните магистрали рискувахме да бъдем блъснати от камионите, които профучаваха, докато търсехме фосили. В Арктика рискувахме да бъдем нападнати от полярни мечки, да останем без храна или да бъдем напълно изолирани поради лошо време. Тук не можехме да правим сандвичи в колата и с нея да пътуваме до фосилните легла. Сега всеки ден, прекаран на терен, изискваше поне 8 дни внимателно планиране, защото... Скалите можеха да бъдат достигнати само с самолет и най-близкият снабдителен пункт бе на 400 километра. Трябваше да отпътуваме само при условие, че имаме достатъчно запаси за целия екип плюс малък излишък за допълнителна сигурност. Освен това ограниченията в допустимото тегло, което самолетът можеше да превозва, позволяваха да отнесем малка част от откритите в каменалости. Всичко това в комбинация с краткия период годината, в който можехме да работим, означаваше, че бяхме изправени пред напълно различни проблеми. Картата на Северна Америка, която беше в основата на цялото начинание. Тя включваше всичко, което търсахме. Различните степени на гъстота на штриха показват местата, където девонските скали, както с сладководен, така и с морски происход, са добре оголени. Посочени са трите области, които са били речни делти. Модифициран вариант на фигура 13,1 в Арнада Дарълбатън и Евилусън Афдърт на Яорг, 1988. Препечатанът се позволението на Дънсететлечъл Кампнис. Нека сега ви запозная с моя ръководител доктор Фариш Дженкинс Младши от Харвардския университет. Години наред той е бил ръководител на експедиции в Гренландия и имаше опита, необходим за осъществяването на замисленото от нас начинание. Екипът беше готов. Три поколения изследователи Тет, мой бив студент, Фариш, моят собствен ръководител и аз щяхме да поемем за Арктика и да се опитаме да открием свидетелства за превръщането на рибите в сухоземни. Няма наръчник за работа на терен в далечния север. От приятели и колеги получихме множество препоръки относно принадлежностите и оборудването, прочетохме и много книги. Всичко това ни убеди, че нищо не може да ни подготви за предстоящото. Това усещане е най-силно, когато хеликоптерът за пръв път да остави сам в някоя забравена и от Бога област на Арктика. Първата мисъл е за полярните мечки. Не мога да пребруя колко пъти съм оглеждал хоризонта, търсейки малки, бели, движещи се точки. Това безпокойство може да те накара да забелязваш специфични неща. През първата ни седмица един от нас видя такава бяла точка. Изглеждаше като бяла мечка, намираща се на около 400 метра. Грабнахме пушките, сигналните ракети и свирките с присъщата непохватност на полицаите от немите филми, но скоро установихме, че нашата мечка е бял арктически заек, припкащ на около 50 метра от нас. Тогава разбрахме, че когато няма дървета и сгради наоколо, човек губи усещане за перспектива. Арктика е огромно голо пространство. Скалите, които ни интересуваха, покриваха зона от около 1500 квадратни километра, а ние търсехме същества с размер около метър. По някакъв начин трябваше да се концентрираме върху малък скален участък, приятил търсените от нас в каменелости. Рецензентите на проектни предложения за научни изследвания могат да бъдат жестоко племе, те винаги се насочват към този тип трудности. Един от рецензентите на ранен проект на Фариш формулира критика от този тип съвсем еднозначно и бих добавил без особено съчувствие. Според него изгледите за успех при търсенето на нови в в Арктика са дори по-лоши от шанса да откриеш пословичната игла в купа сено. Трябваше да направим четири експедиции до остров Елисмир за период от 6 години, докато открием нашата игла. Толкова за късмета. Направихме нашето откритие след много опити, провали и уроци от допуснатите грешки. Първият участък, върху който работихме през 1999 година, се намира в отдалечените западни части на Арктика на остров Мелвил. Първоначално не подозирахме. Че се намираме на брега на Древен океан. Скалите гъмжаха от фосили и открихме множество различни видове риби. Проблемът беше, че всичките приличаха на дълбоководни същества, каквито не очаквахме да намерим. В плитките потоци или езера, които са дом на първите, са животни. Опирайки се на анализа на Аштан Бри през 2000 година, решихме да се преместим на изток от Елисмир, защото скалите там трябваше да открием древни речни корита. Почти веднага започнахме да се натъкваме на вкаменели части от скелети на риби с размер около 20 см. Действителният пробив дойде към края на същия сезон. Почти беше настъпило времето за вечеря, седмица преди планираното ни отпътуване. Екипът се беше събрал в лагера и всеки беше потънал в характерните си вечерни дейности. Организиране и разпределяне на откритото през деня, водене на бележки върху работата през изминалия ден и приготвяне на вечеря. Джейсън Даунс, тогава все още ентусиазиран студент по палеонтология, не се върна в лагера на време. Нашият лагер, горе, изглежда незначителен на фона на необятния простор. Летният ми дом, долу, е малка палатка, заобиколена през повечето време от купчини скали, които трябва да я пазят от ветровете, достигащи 80 км в час. Снимките са на автора. Това беше повод за притеснение, тъй като обикновено се движахме на групи, а ако работехме по строго спазвахме оговорката, кога отново ще установим контакт. Не искахме да се подлагаме на риск по тези места, където бродеха полярни мечки и всеки момент можеше внезапно да се извие буря. Спомням си, че стоях в основната палатка заедно с другите, а безпокойството за Джейсън нарастваше всеки изминал момент. Когато започнахме да обсъждаме евентуален план за издирването му, чух отварянето на ципа на палатката. Първоначално видях само главата на младежа. Не му достигаше въздух и изглеждаше много развълнуван. Когато влезе при нас, стана ясно, че не става дума за нападение от бяла мечка, защото пушката му си беше на мястото. Причината за неговото забавяне стана ясна, когато с все още треперещи ръце той започна да вади шепа след шепа в от претъпканите джобове на пълтото, панталуните, ризата и раницата си. Предполагам, че Джейсън би напълнил и чорапите, и обувките си, ако можеше да се придвижи по този начин до лагера. Всичко това той бе открил на повърхността на малък участък, не по-голям от място за паркиране, разположено на около километри половина от нашите палатки. Вечерята щеше да почака. Тъй като през арктическите лета слънцето не залязва, ние нямаше защо да се страхуваме от приближаващата нощ. Затова грабнахме няколко шоколадчета и поехме към находището на Джейсън. То се намираше на склон на хълм, разположен между две красиви речни долини и бе покрито с килим от каменели кости на риби. Прекарахме няколко часа подбирайки фрагменти, снимайки и кройки планове. Находището имаше всички качества, които ни интересуваха. На следващия ден се върнахме с нова цел да открием точния скален пласт, който съдържаше костите. Важното беше да идентифицираме източника на фрагментите, донесени от Джейсън. Единствената ни надежда беше да открием непокътнати скелети. Но околната среда на Арктика ни изправяше пред проблем. Всяка зима температурата пада до 40 градуса, а през лятото когато слънцето не залязва, се качва до около 10 градуса. В резултат от този цикъл на замръзване и топене повърхностните скали и фосили се раздробяват. Всяка зима те замръзват и се свиват, всяко лято се нагряват и разширяват. След като това се е повтаряло хиляди години наред, те се разпадат. Изправени пред тази бъркотия от кости, простиращи се по склона, ние не можехме да предположим кой скален пласт е техният източник. Прекарахме няколко дни, проследявайки фрагментите и правейки контролни скопи. След четири дни оголихме съответния пласт и започнахме да откриваме скелет след скелет на риби, често разположени един върху друг. Прекарахме две лета, работейки на това място. И отново провал, всички риби, които открихме, бяха добре познати видове, вече откривани в находища в източна Европа. Те нямат пряка връзка с обитателите на сушата. През 2004 година решихме да опитаме още веднъж. Беше настъпил решаващия момент. Експедициите в Арктика бяха прекомерно скъпо начинание и при условие, че не бяхме направили нито едно забележително откритие, се налагаше да се откажем. Всичко се промени само за 4 дни в началото на юли 2004 година. Работех на дъното на Нископа, като се натъквах по-често на лед, отколкото на скали. Разбих поредния къс и видях нещо. Което никога няма да забравя. В каменели люспи, които не приличаха на нищо друго, което бяхме виждали на това място. Те ме насочиха към съседно петно в леда, което приличаше на челюст. Тя обаче беше различна от челюстите на рибите, които познавахме. Изглеждаше, сякаш би могла да бъде част от плосък череп. Това е мястото, на което работехме, южната част на остров Елисмир, но на вод, Канада.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 което приличаше на челюст. Тя обаче беше различна от челюстите на рибите, които познавахме. Изглеждаше сякаш би могла да бъде част от плосък череп. Един ден по късно колегата ми Стив Гейтси работеше върху скалите в горната част на изкопа. Под скаленка с размера на юмрук той откри муцуна на животно, втренчено право в него. Подобно на моето откритие, той имаше плоска глава. Това беше нещо ново и значимо. За разлика от моята находка, този фосил наистина имаше потенциал. Ако имахме късмет, може би щяхме да открием целия скелет, съхранем скалата. Стив прекара остатъка от лятото, отстранявайки къс с надеждата, че ще успеем да занесем целият скелет в лабораторията и да го почистим. Майсторската работа на моя колега доведе до възстановяването на един от най-забележителните фусили, Откривани до този момент и свидетелстващи за прехода към сухоземен живот. Образците, които отнесохме вкъщи, поне на пръв поглед не изглеждаха като нещо повече от големи скални блокове. В продължение на два месеца скалната маса бе отстранявана парче по парче, обикновено ръчно с помощта на заболекарски инструменти или мънички кирки. Всеки ден нов участък от анатомията на създанието се откриваше пред нас и всеки път, когато той беше малко по-голям, Научавахме нещо ново за происходена. Сеохоземните. Процесът на откриване на фусили започва с постепенното отстраняване на скалната маса. Тук може да се види пътешествието на фусила от терена до лабораторията, където той внимателно се превръща в образец, скелет на нов животински вид. Снимката в горния ляв ъгъл е на автора, останалите помествам тук с любезното разрешение на Тед Дешлър, Академия за природни науки в Филаделфия. Онова, което постепенно излезе от скалите през есента на 2004 година, беше прекрасна преходна форма между рибите и съухоземните. Те се различават в много отношения. Рибите имат конусовиден череп, докато главата на първите съухоземни е подобна на тази на крокодила сплескана, с плескана, сучи, разположени отгоре. Рибите нямат врат, раменните кости са свързани с главата с помощта на няколко косни плочки. Ранните са ухоземни, както и потомците им, имат шия, благодарение на която главата придобива подвижност и може да се извива независимо от торса. Има още значими разлики. Телата на рибите са покрити с люспи, а при сухоземните те липсват. Рибите имат перки, а сухоземните крайници с пръсти, китки и глезени. Можем да продължим в този дух и да изготвим дълъг списък. Нашата находка обаче проблематизира разграничението между тези два вида животни. Подобно на рибите, тя имаше люспи по гърба, както и перки с лъчи. Но както раните са ухоземни, имаше също така сплеска на глава и шия. Освен това в перките имаше кости, съответстващи на структурата на горната и долната част на ръката и дори на част от китката, имаше и стави. Значи ли това, че става дума за риба сраменна? Лъкътна и киткова става. Тази илюстрация казва всичко. ТК е междуното звено между рибите и примитивните съухоземни. Същност всички телесни характеристики, общи за това създание и съухоземните, изглеждат много примитивни. Например, формата и различните ръбове по коста на горната част на ръката, т.е. по раменната кост, приличат до известна степен на тези при рибите, но и на тези при земноводните. Същото въжи и за черепа и рамото. Отнени 6 години да открием този фосил, но той потвърди съществуващите хипотези. Тази нова риба не само бе междинно звено между два различни животински вида, но и бе съхранена скала от съответния период от историята на Земята и формирана в очакваните. Условия. Възрастта е около 375 милиона години и се образувала в древно-речно корито. Като откриватели ние Стет и фариш имахме привилегията да определим научното име на находката. Искахме то да отразява мястото на происхода на рибата, но на вод, както и признателността ни към инуитите за позволението им да работим там. За това се обърнахме към местния съвет на старейшините, известен като иния Тюдем на Кетендеи, с молба да предложи име на инуитски. Очевидно безпокойството ми беше... Че съвет с подобно название е в състояние да предложи нещо, което не можем да произнесем. Изпретих им снимка на фосила и те формулираха два варианта. Сега сдете е квелек. Избрахме второто, защото е сравнително лесно произносимо от човек, за когото инуитския език не е роден, а също заради неговото значение голяма сладководна риба е стана водеща новина за множество медий ден след обявяването на откритието през април 2006 година, както и заглавие на първа страница във вестници като Нью Йорк Таймс. За седмица вълна от внимание заля иначе тихото ми ежедневие. Но най-забележителното събитие не бяха политическите карикатури, уводните статии, посветени на откритието или разгорещените дискусии в блоговете, а посещението ми в детската градина на моя син. В разгара на медийната врява неговата учителка ме помоли да покажа фусила на децата и да им разкажа за него. Послушно донесох отливка на тикетела в класната стая на Натанил, приготвяйки се за хаоса, който ще настъпи. Петгодишните деца бяха очудващо послушни. Аз описах работата ни в Арктика и им показах острите зъби на животното. След това ги попитах на какво им прилича. Те вдигнаха ръце. Първият мълчуган каза, че това е крокодил или алигатор. Запитан защо, той посочи, че подобно на крокодил или гуштер съществото има сплеска на глава и разположени отгоре на черепа очи, както и големи зъби. Другите започнаха да изразяват несъгласие. Посочи в друго дете, което вдигаше ръка, не, не това не е крокодил, а риба, защото има люспи и перки. Трето извика, може би е и двете, посланието на тикете дей беше толкова еднозначно, че дори децата в детската градина можеха да го разберат. Що се отнася до целта на тази книга, е, носи дори по-дълбок смисъл. Тази риба не ни дава информация само за представителите на своя. Вид, но съдържа частица от самите нас. Най-вече търсенето на тази връзка ме отведе в Арктика. Как мога да бъда сигурен, че тази вкаменелост е в състояние да разкрие каквото и да било за собственото ми тяло? Нека погледнем шията на теките талеки. Всички риби преди него притежават набор от кости, които свързват черепа с торса, така че винаги, когато животното извива последния, движи и главата си. При тек Телек, това не е така, главата се движи независимо от торса, както е при земноводните, влечугите, птиците, бозайниците, включително и при нас, хората. Целият преход всъщност се дължи на изчезването на няколко малки костици при рибата, наречена тикетелекв. Същото може да се каже за китките, ребрата, ушите и други части на нашия скелет, всичките могат да бъдат проследени назад до тази риба. Тя е част от историята ни по същия начин, както и африканския хуминит Остроплопитикас ефенсес, прочутата Луси. Благодарение на него ние можем да схванем историята си като история на развити примати. Благодарение на тиклея можем да схванем историята си като история на риби. Проследяване на развитието на костите на ръката от рибите до хората. Какво научихме? Светът около нас е толкова прецизно подреден, че една разходка в зоопарка може да ни помогне да прогнозираме какви видове фосили се съдържат в различните скални пластове по света. Тези прогнози могат да ни отведат към открития и да ни донесат информация за древни събития в историята на живота. Следите от тях остават в нашите тела като част от анатомичната ни структура. Не споменах, че можем да проследяваме нашата история и чрез гените ни. Тази история не лежи скрита в скали, а във всяка от клетките ни. Ще използваме и фосилите и гените. За да разкажем тук историята ни и историята на формирането на човешкото тяло. Втора глава Да, с хванеш рибата. Впечатленията, натрупани в лабораторията по анатомия в Медицински университет, не се забравят лесно. Представете си, че влизате в зала, в която ще прекарате няколко месеца, Разделяйки човешкото тяло на слоеве и органи с единствената цел да научите десетки хиляди нови имена и да се запознаете с различни телесни структури. Преди да направя първата дисекция на човешко тяло, аз се подготвях, опитвайки се да си представя какво ще видя, каква ще бъде реакцията ми и какво ще усетя. Оказа се, че въображението ми по никакъв начин не ме е подготвило за това преживяване. Мигът, в който вдигнах чершафа и видях тялото, не беше толкова стряскащ, колкото очаквах. Трябваше да направим дисекция на гърдите, Затова оставихме тях открити, а главата, ръцете и краката покрихме с марля, напоена с консервираща течност. Тъканите не приличаха на човешки. След като трупът се обработи с множество подобни разтвори, той не кърви при разрязване, а кожата и вътрешните органи придобиват плътността на гума. Мислех си, че прилича повече на кукла отколкото на човешко същество. Изминаха няколко седмици, докато успеем да оголим органите в гръдната и коремната област. Струваше ми се, че съм станал професионалист, след като вече познавах повечето вътрешни органи и бях изградил своя наперена самоувереност. Направих моите първи дисекции и разрези, научих анатомичната структура на повечето основни органи. Всичко беше една твърда механична, Бездушна и чисто научна дейност. Тази удобна иллюзия бе брутално разрушена, когато стигнах до ръката на трупа. Отстраних марлята от пръстите й. За първи път видях ставите, върховете на пръстите и ноктите. Тогава в мен се надигнаха чувства, потискани през последните седмици. Това не беше кукла или манекен, а живял до скоро човек, използвал тази ръка, за да хваща и докосва. Внезапно това напълно механично упражнение, дисекцията, придоби неизмерима дълбочина. До този момент не подозирах, че между мен и това мъртво тяло се изградила специфична връзка. Вече бях виждал стомаха, жлъчния мехур и другите му вътрешни органи, но кой нормален човек би могъл да се почувства емоционално обвързан при вида на жлъчен мехур? Какво превръща ръката в квинтесенция на човешкото? До известна степен отговорът трябва да се съдържа в факта, че именно тя е видимата връзка между нас. Тя е свидетелство за това кои сме и какво можем да постигнем. Способностите ни да хващаме, да изграждаме, да претворяваме мислите си в реалност се съдържат в този комплекс от кости, нерви и кръвоносни съдове. Първото нещо, което поразява при вида на структурата на ръката, е нейната плътност. Дланната възглавничка на палеца, наричана още тенар, е формирана от 4 различни мускула. Завъртете палеца си и наклонете ръката. 10 различни мускула и поне 6 кости функционират едновременно при това елементарно на вид движение. В китката има най-малко 8 малки костици, които позволяват приплъзващи движения. Когато извивате китката си, няколко мускула се задвижват синхрон. Те излизат от предмишницата, трансформират се в сухожилия и завършват в дланта. Дори най-обикновеното движение включва сложно взаимодействие между множество елементи, концентрирани в съвсем малки участъци. Що се отнася до ръцете ни, още в миналото учените са се впечатлявали от отношението между комплексност и човешка природа. През 1822 г. видният шотландски хирург Сър Чарлз Бел публикува станалото класическо изследване върху анатомията на ръката. Всичко се съдържа в самото заглавие – ръката – Нейният механизъм и жизнено важни умения като доказателство за Божия план. Според него структурата на ръката е «съвършена», защото е сложна и идеално съответстваща на начина ни на живот. Това омишлено съвършенство би могло да има единствено божествен произход. Великият анатомсър Ричард Толен е един от основоположниците на това. Търсене на свидетелства за божествения ред в тялото. Той има късмета да се занимава с анатомия в средата на 19 век, когато все още съществуват напълно непознати животински видове, живеещи в далечните краища на планетата. Колкото по-голям дял от тях били откривани и изследвани от хората от Запада, толкова повече екзотични създания намирали мястото си в лаборатории и музеи. Оен описва първата горила, доведена при завръщането на експедиции от Централна Африка. Той въвежда наименуванието. Динозавър за непознат до онзи момент фосилизиран животински вид, намерен в Англия. Изследванията му в тази сфера се оказват извор на важно прозрение. Оуен забелязва наличието на повтарящи се мотиви в наглед хаотичното многообразие на живота. Той открива, че нашите ръце и крака, стъпала и длани лесно могат да бъдат ситуирани в по схема и установява нещо, което анатомите преди него вече са знаели, а именно на лице е определена структура на човешката ръка. Една кост в горната и част, две в участъка от лакате до китката, девет малки костици в китките и пет дланта, изграждащи пръстите. Структурата на крака е до голяма степен сходна – една кост, две кости, множество костици, пръсти. Сравнявайки я със скелетите на различните животински видове, които познава, Оуен прави и забележително откритие. Гениалното му хрумване се крие в това, че той не се концентрира върху разликите. Онова, което открива и по-късно представя в лекционни курсови книги, са забележителните сходства между толкова различни същества като жабите и хората. Всички видове скрайници, независимо дали става дума за крила, плавници или ръце, имат сходна структура. Една кост, раменната или бъдрената, е свързана с две кости, които от своя страна са свързани посредством множество малки елементи с пръстите на ръцете или краката. Това е в основата на архитектурата на всички крайници. Искате да получите от нея крило на прилеп. Удължете пръстите. Искате кон. Разтегляте средните пръсти на ръцете и краката, изкъсете или напълно се освободете от страничните. Жабешки крак. Изтегляте костите на крака и съединете няколко от тях. Разликите между видовете се крият в размерите и формата на костите както и в броя на по-малките костиците и пръстите. Независимо От радикалните трансформации във вида и функцията на крайниците тази основна схема винаги е на лице. За ОН това откритие по отношение на крайниците е само началото, когато изследва черепа и гръбначния стълб, както и цялостната структура на тялото, той открива същото. В скелета на всички животински видове се наблюдава една и съща структура. Жабите, прилепите и гущерите са просто вариации на тема и тази тема според Оуен е Божият план. Общата схема на всички крайници – една кост, следвана от две кости, множество малки костици и пръсти. Скоро след като Оуен оповестява наблюденията си в класическата монография за природата на крайниците, Чарлз Дарвин предоставя елегантно обяснение на наблюдаваните закономерности. Причината – поради която крилото на прилепа и ръката на човека имат обща скелетна структура, е наличието на техен общ предшественик. Същото въжи и за човешката ръка и крилата на птиците, човешкият крак и краката на жабата, те е за всички видове скрайници. Има една съществена разлика между теорията на Оуен и тази на Дарвин, последната ни позволява да правим точни прогнози. Ако следваме предложената от него логика, би трябвало да очакваме схемата на Оуен да има своята история и съществата без крайници. Къде тогава трябва да търсим данни за формирането на структурата на крайниците? При рибите и скелетната структура на техните перки. Да видиш рибата. В епохата на Дарвин и Оуен пропаста между перките и крайниците изглежда непроодолима. На пръв поглед първите по нищо не приличат на вторите. Отвън повечето перки са покрити с ципа. Нашите крайници, както и тези на който и да било от съществуващите днес видове с крайници, нямат подобни характеристики. Сравнението не става полесно, ако погледнете под тази ципа към скелета. При повечето риби няма структура, наподобяваща схемата на Оуен – една кост, две кости, множество костици, пръсти. Всички крайници имат в основата си една дълга кост. Раменната или бъдрената кост. При рибите целият скелет изглежда по съвсем различен начин. В основата си стандартната перка има четири или повече кости. В средата на XIX век анатомите започват да научават за съществуването на мистериозни риби, живеещи във водите около южните континенти. Една от първите е Открита от немски анатом, работещ в Южна Африка. Тя изглежда като обикновените риби, има люспи и перки, но зад гърлото и има два големи въскуларни сака – бели дробове. Въпреки това, създанието има още перки и люспи. Откривателите му са толкова объркани, че го наричат опет Сенведакс – земноводно, парадоксално покрито с люспи. Други риби с бели дробове, удачно наречени двойно дишащи риби, били открити наслед дълго в Африка и Австралия. Иследователите от Африка донесли такава риба на Олен. Учени като Томас Хъксли и анатомат Карл Гегенбаур ги определят като комбинация между земноводно и риба. Местните ги намирали за особено вкусни. Тривиалната поне на пръв поглед структура на перките им оказва огромно въздействие върху науката. Те имат основа, състояща се от една кост, чрез която са прикрепени към лопатката. За специалистите по анатомия резултатът от сравнението е очевиден. Човешката мишница има една кост, раменната, и тя е свързана с лопатката. При двойно дишащите риби се срещаме с риба с раменна кост, и тя не е каква да е риба, а риба с бели дробове. Може ли това да е съвпадение? След като няколко представители на този вид биват изучени през 19 век, нови следи идват от различен източник. Както можете да се досетите, това са древните риби. Един от първите подобни фусили е открит на брега на полуостров Гаспев-Квебек, скали на възраст 380 милиона години. Той получава трудното за произнасене и месенатълни и изненадваща комбинация от черти, характерни за земноводните и рибите. При този вид имаме част от схемата, описана от Оуен, а именно една кост, две кости, но поместени в перка. Става ясно че има риби, при които част от скелетната структура наподобява крайник. Значи архетипът на ОН не е знак за божествен замисъл и неизменна характеристика на живота, а има история, която може да бъде открита в Девонски скали на възраст между 390 и 360 милиона години. Това фундаментално прозрение определя напълно нова научна програма с нов дневен ред. Девонските скали би трябвало да ни подскажат происхода на пръстите. Перките на повечето риби, например, на тези от вида дейния Орол, най-горе, имат голяма плавателна ципа и множество кости в основата. Двойно дишащите риби привличат ни, защото подобно на нас имат. Една единствена кост в основата. Весточен оптън, средата, илюстрира момента на прехода. Този вид има кости, които съответстват на човешката мишница и предмишница. Енвечъстери, най-долу. Има същата структура като него, но и напълно формирани пръсти. През 20-те години на 20 век скалите ни осигуряват още изненади. Младият шведски палеонтолог Гонар Судерберг получава изключителната възможност да проучи източният бряг на Гренландия. Регионът бил напълно непознат, но Судерберг бил наясно, че там има огромно количество девонски скали. Той е един от най-забележителните палеонтолози, работили на терен. С следователски дух и особен усет за детайла. В кратката си кариера той открива удивителни вкаменелости. За съжаление умира от туберкулоза твърде млад, съвсем скоро след впечатляващия успех на предприятите от него експедиции. Между 1929 и 1934 година екипът му открива тенар. Основно липсващо звено. Вестниците по света огласяват откритието. Оводни статии анализира значението му, а карикатурите го усмиват. Въпросните в каменалости са истинска мозайка, главите и опашките са като тези на рибите, но в същото време на лице са напълно формирани крайници, с пръсти, а гръбначният стълб бил като презъмноводните. След смъртта на Судърберг фусилите били описани от колегата му Ерик Ярвик, който в негова част дава на един от тях Що името отнася до историята? която разказвам тук, е сечича след до някъде разочарование. Наистина този вид е забележително междинно звено по отношение на повечето характеристики на главата и гърба, но носи много малко информация за произхода на крайниците, защото подобно на всяко земноводно вече има пръсти. Друго същество получило малко внимание, когато Сьодер Берг съобщава за откриването му, десетилетия по-късно става извор на истински прозрения. То става загадка до 1988 година, когато Джини Клак, за която споменах в първа глава, се връща по местата, където някога е работил Сюдерберг и открива още в каменалости. Ако съдим по записките му, през 20-те години той е било наричано Ефентечестедернар и също притежава формирани крайници с пръсти. В него се криела истинска изненада. Джини установява, че тези крайници имат формата на плавник почти като тези на тюлените. Това и подсказва, че нейранните крайници са. Помагали на животните плуват, а не са служили за ходене по земята. Това прозрение било сериозен напредък, но проблемът оставал, сентълстът да притежавал напълно формирани пръсти и истинска китка, плавателна ципа липсвала. Следователно става дума за крайник, макар и твърде примитивен. Търсенето на происхода на дланите и стъпалата, китките и глезените трябвало да се насочи още по-назад във времето. Такава е ситуацията до 1995 година. Риби с пръсти и китки През 1995 година, след едно от пътешествията ни през Централна Пенсилвания в търсене на нови пътни строителни участъци, двамата стет де Дешлър току се бяхме завърнали в неговия дом в Филаделфия. Бяхме се натъкнали на чудесен обект на Път-15, на север от Уилям Спорт, където Министерството на транспорта на Пенсилвания ни беше осигурило огромен изкуп в пясъчници на възраст около 365 милиона години. След зривовете с динамит край магистралата все още стояха купчени големи скални отломки. Това беше изключително подходящ терен за търсене на вкаменалусти и ние спряхме там, за да се поровим в скалните късове. Повечето от които бяха с размера на малка микровълнова печка. В някои от тях се виждаха следи от люспи на риба, затова решихме да отнесем няколко от тях във Филаделфия. С влизането ни в къщата, четиригодишната годишната дъщеря на Тет, Дейзи, изтича, за да посрещне баща си. Първият ти въпрос беше: какво сме открили? Нашето съблазнително откритие. За съжаление открихме само този изолиран образец. Изображението се публикува с позволението на Скот Роулинс, Аркадия Юниверсити. Снимката е на автора. Показвайки един от късовете, изведнъж видяхме, че от него стърчи част от перка, която трябва да е принадлежала на голяма риба. Преди това изобщо не и бяхме обърнали внимание. Предстоеше ни да научим, че това не обикновена перка, очевидно беше, че в нея има твърде много кости. Колегите ни в лабораторията прекараха около месец в отделянето и от скалата. Тогава за първи път видяхме риба, при която е на лице схемата на Олен. Най-близо до тялото имаше една кост, прикрепена за други две кости. Около 8 лъча се отделяха от тях. Съществото приличаше на риба с пръсти повече от всичко, на което се бяхме натъквали досега. Нашата перка си имаше всичко ципа, люспи и дори раменна кост подобна на тази пририбите, но вътре в нея имаше и кости, които до голяма степен отговаряха на структурата на стандартния крайник. За съжаление разполагахме само с това. Трябваше да намерим място, съхранило непокътнато цялото тяло на това създание. Една перка нямаше да ни осигури отговор на основните въпроси. За какво са служили тези крайници и имало ли в тях кости и стави със същите функции като нашите? Трябваше да открием цял скелет. Търсихме го почти 10 години. И не аз бях първият, който осъзна какво всъщност се опитваме да намерим. Първи бяха Фред Малисън и Боп Машек, специалисти по обработка на фосили. С помощта на стоматологични инструменти те изчистват повърхността на скалните късове и оголват скритите вътре фосили. Отломки с размерите на откритите от нас понякога изискваха месеци, дори години работа, за да бъдат превърнати в красиви, подходящи за изследване образци. От експедицията на остров Елисмир през 2004 година донесохме три девонски къса, всеки с размерите на допустимия в самолетите ръчен багаж, онзи, който аз открих на дъното на кариерата, образецът на Стив и още един, който намерихме през последната седмица от престоени. Във всеки от тях имаше същество с плоска глава. Още на терена ние бяхме отделили сегментите, Съдържащи главите, оставяйки непокътната достатъчно скална маса, за да можем в лабораторни условия да потърсим ми. Телата За да ги подготвим за пътуването, обвихме късовете в предпазна материя. Отстраняването и прилича на отваряне на капсула на времето. В нея, както и в бележките и дръсканиците, които сме направили върху образците по време на работата ни на терен, са скрити частици от живота ни в арктическата тундра. Дори можехме да усетим нейния дъх, когато разчупихме защитното покритие. Кости от предната перка на тикия е рибата с китки. Фред и Боб работеха върху различни късове по едно и също време, съответно в Филаделфия и в Чикаго. От своя Боб извади твърде малка кост от голямата перка на рибата, все още не я бяхме нарекли Тиките Това, което правеше тази наподобяваща куп костица различна, беше ставата в единия и край. Там имаше места за прикрепване на други четири кости. Да, тя ужасно много приличаше на киткова става, но следите от перките в останалата част от скалата, която Боб обработваше, бяха твърде размесени, за да можем да сме сигурни в каквото и да било. Следващото свидетелство дойде седмица по-късно от лабораторията във Филаделфия. Фред, истински вълшебник с стоматологични инструменти в ръка, откри цяла перка в своя скален къс. На точното място в края на предмишницата видяхме същата костица. И тя беше свързващо звено за още четири кости. Можехме с очите си да наблюдаваме произхода по важна част от собствените ни тала, гледайки тази риба на възраст 375 милиона години. Пред нас стоеше риба с китка. През следващите месеци успяхме да освободим от скалната маса и останалата част, да, това беше от част перка, от части крайник. Имаше ципа, но под нея се криеше примитивен вариант на схемата на Оуен – една кост, две кости, множество костици пръсти. Точно според прогнозите на Дървиновата теория, на точното място и в точното време ние открихме междинното звено между два съвсем различни животински вида. Тази перка беше едва началото на голямото откритие. Аз, Тети Фариш истински се зарадвахме, когато разбрахме за какво е служила тази перка, как се движила и защо изобщо се е формирала киткова става? Отговорите на тези загадки се криеха в структурата на самите кости и стави. Когато отделихме една от друга костите на перката на Тикдаи, установихме нещо наистина забележително: всички ставни повърхности бяха изключително добре запазени. Тикдаи имаше рамо, лакът и китка, изградени от същите кости както при човека. Когато изследвахме структурата на тези стави, за да преценим как съответните кости се движат една спрямо друга, разбрахме, че той е можел да извършва едно необичайно движение лицеви опори. Когато ние правим лицеви опори, нашите длани се опират на земята, лактите се свиват и гръдните мускули ни помагат да се движим нагоре и надолу. Тялото на Тике е било пригодено за всичко това лактите са се свивали подобно на нашите, както и китката, благодарение на което. Дланта на рибата е можела да се опре на земята. Що се отнася до гръдните мускули, вероятно при текля те са били особено добре развити. На мястото, където са се свързвали рамото и долната страна на раменната кост, открихме масивни костни ръбове и следи от прикрепянето на големи пекторални мускули. Очевидно, теки е бил в състояние да изпълни заповедта, падни за 20. Но защо е на една риба да извършва подобни движения? За да отговорим на този въпрос, е важно да анализираме останалата част от тялото на животното. Със своята сплескана глава, очи, разположени отгоре и ребра, тиките вероятно е можел да обхожда дъното и пличините на потоци или езера, или дори да се придвижва в тинестите пространства по бреговете. Перки, способни да удържат тежеста на тялото, са били особено полезни за риба, която е трябвало да се движи в подобна среда. Подобна интерпретация съответства и на геологичната структура на мястото, на което открихме фосилите. Скалните пластове и зърне им структура носят характерните белези на нанос, формиран от плитък поток, обграден от обширни сезонно наводнявани тинести пространства. Модел на тикетелек в естествен размер – горе и схема на перката му – долу. Това е перка, която със своето рамо, Лакът и протокитки е била в състояние да повдига тялото. Но защо тази риба изобщо обитавала подобна среда? Какво е накарало да напусне водата или да се пресели в периферията на водните басейни? Нека помислим върху това. Практически всяка риба, плувала в тези потоци на възраст 375 милиона години, е била някакъв вид хищник. Някои са достигали почти 5 метра което е два пъти повече от размера на най-големите екземпляри от вида теките да Рибата – на. Която най-често се натъквахме при търсенето му, е дълга около 2 метра, а главата и е с размера на баскетболна топка. Зъбите й са като шипове, големи колкото пирони за релсов път. Плували ви се в тези древни реки? Не би било проувеличение, ако кажем, че това е бил свят, в който всеки е срещу всеки. Стратегиите за оцеляване в подобна среда не са много – нарастване на големина, придобиване на по-добро, въоръжение и напускане на водата. Изглежда нашите древни предци се избрали да се откажат от битката. Но това избягване на пряката конфронтация има дълбоко значение за нас. Ние можем да проследим произхода на много от основните структури на нашите собствени крайници назад до перките на тези риби. Извийте китката си напред и назад. Отворете и затворете дланта си. За тези движения вие използвате стави, възникнали за първи път в перките на Тиктеак. Преди това те не са съществували, но по-късно могат да бъдат открити във всякакви крайници. Преминавайки от Тиктеак към земноводните и по-нататък чак до бозайниците, ясно забелязваме следното. Първото създание, което има костите, съответстващи на нашата раменна кост, подлъкът на кост и дори китка и длан, е имало също люспи и ципа на перките си. Той е било риба. Какво означава това по отношение на схемата на Оуен, която според него била Божие творение? Някои риби, например двойно дишащите, имат една кост в основата на перката, при други като се нанотоване на лице част от тази структура. Трети като теката ви носят цялата схема на Оуен в перките си. Следователно, в нашите крайници не е скрита една риба, там има цял аквариум. Планът на Оуен е съставен в рамките не на човешкото, а на рибешко тяло. Тека вероятно, е вероятно можел да прави лицеви опори, но никога не би могъл да хвърля бейсболна топка, да свири на пияно или да върви на два крака. Дълъг път ни дели от всичко това. Но истински важният и често изненадващ факт, че повечето от основните кости, Благодарение, на които вървим, хвърляме или хващаме, са възникнали за първи път в животни, съществували преди десетки и стотици милиони години. Следите от нашата раменна и бедрена кост откриваме при рибата Селенатърн, живяла преди 380 милиона години. Тека разкрива ранните фази от развитието на нашата китка, длан и пръсти. Първите истински пръсти на ръцете и краката могат да се видят при земноводни като есент които са съществували преди 365 милиона години. Накрая, пълният набор от кости, изграждащи човешката китка и глезен, откриваме при влечуги, живели преди повече от 250 милиона години. Базисната структура на нашите ръце и крака възниква преди стотици милиони години, първо пририбити в последствие при земноводните и влечугите. Кои са обаче фундаменталните промени? които ни дават възможност да използваме ръцете си или да се движим на два крака? Как са се случили те? За да получим отговор на тези въпроси, нека разгледаме два прости факта относно нашите крайници. Ние, хората, подобно на много други бозайници, можем да движим палеца си спрямо позицията на лакъкя. Тази проста функция има важна роля при употребата на ръцете. Представете си, че се опитвате да се храните, пишете или хвърляте топка, без да можете да движите ръцете си в китките. Ние можем да правим всичко това, защото свързването на лъчевата кост с лъкътната става позволява свободно завъртане на предмишницата. Структурата на тази става прекрасно изпълнява това свое предназначение. В долния край на раменната кост има кълбовидно образование. Съответният край на лъчевата кост, който се залавя за него, има красиво оформена вдлъбнатина, която поема това кълбовидно образование. Тази комбинация позволява завъртането на ръката ни, наричано пронация, придвижение навътре към тялото, и супинация, придвижение навън спрямо тялото. Къде са зачитачните фази на тази способност? При същества като тиктай, долният край на раменната му кост формира продълговат издутина, върху която се разполага горния край на лъчевата кост, който има формата на чашка. Когато тикета сгъва своя лакът, краят на лъчевата кост се завърта или пронира. Тази способност се усъвършенства при земноводните влечугите, при които краят на раменната кост вече се превръща в истинско кълбо, наподобяващо в голяма степен това при човека. Изследвайки задните крайници, ние откриваме една основна особеност, която позволява на човека и другите бозайници да вървят. За разлика от рибите и амфибиите, нашите колене и лакти се сгъват в противоположни посоки. Тази особеност е от ключово значение. Помислете си как биха изглеждали опитите ни да вървим. Ако колянната ни капачка беше обърната назад. Ситуацията е съвсем различна при риби като осечен оптарон. Структурите, съответстващи на коляното и лакатя, се сгъват в една и съща посока. В началото на нашето развитие в отробата ние имаме малки крайници, които се сгъват по подобен начин. Постепенно нашите колене и лакти придобиват характеристиките, които наблюдаваме при човека днес. Вървежът на два крака е възможен благодарение на движенията на нашите тазобедрени стави, колена, глезени и стъпала, които ни задвижват напред в изправено положение за разлика от полегналото разположение на тялото при същества като отиките лех. Важна отлика е структурата на таза. Краката ни не са издадени в страни, като тези на крокодилите, земноводните или рибите, а продължават надолу под тялото ни. Тази промяна се дължи на трансформации на тазобадрената става, на таза и на горната част на долните крайници. Тазът ни придобива формата на купа, в длъбнатината на тазовата кост се оголемява, а при бадрената кост се формира характерна шийка, особеност, на която дължим това, че краката ни не са издадени в страни, а са разположени по торса. Означават ли тези факти от древната ни история, че ние, хората, не сме специални или уникални същества сред останалите животински видове? Разбира се, че не. Същност познанията ни за древния происход на нашата човешка природа само могат да направят факта на нашето съществуване още позабележителен, всичките ни наобичайни способности са резултат от развитието на няколко базисни компонента, които откриваме при редица древни създания. От тези общи структури е възникнала уникална конструкция. Ние не сме отделени от останалата част от света на живота, а принадлежим към него до самата основа на съществото ни костите. Както наслед дълго ще видим, същото се отнася за гените ни. Поглеждайки назад мога да кажа, че моментът, когато за първи път видях китката на древната риба, бе точно толкова наситен със смисъл, колкото мига, в който пред погледа ми попаднаха пръстите на човешкия труп в лабораторията по анатомия. И двата пъти откривах фундаменталната връзка между моята човешка природа и другите същества. Трета глава Сръчни гени през юли 2004 година, докато ние в Арктика сме търсили теките Ранди Дан, изследовател от. Моята лаборатория усърдно е работил в Саутсайд, Чикаго, правейки генетични експерименти с ембриони на акули и скатове. Сигурно сте виждали на плажовете малки черни капсули с хайвер, известни като портмонето на русалката. В него са скрити яйца, от който се развиват ембрионите на ската. Вероятно, Ранди е прекарал стотици часове, експериментирайки с ембрионите в тези капсули, често ставайки в лабораторията след полунощ. Пресътбоносното лято на 2004 година той е бил заед със следната задача – инжектирала е витамина в яйцата, а след това ги е оставил да се развиват в продължение на няколко месеца до излюпването им. Подобни експерименти са странен начин човек да прекара похубавата част от годината и още постранно решение за начало на успешна научна кариера на млад изследовател. Защо акули? Защо витамина? За да разберем тези експерименти, трябва да се върнем малко назад и да се обърнем към онова, което те се стремят да обяснят. Задачата на настоящата глава е да анализираме рецептата, кодирана в нашата денка. Благодарение на която тялото ни се развива от едно единствено яйце. След като сперматозоидът оплоди яйцеклетката, тя не съдържа в себе си манички ръчички, които ще станат големи. Те се формират благодарение на информацията, скрита в нея. Това ни отвежда до един особено фундаментален проблем. Едно е да сравняваме костите на нашите ръце и костите в перките на рибите. Но какво можем да очакваме от сравнението на генетичната рецепта, която е в основата на формирането на човешката ръка, и онази, която ръководи изграждането на перката? За да отговорим на този въпрос, подобно на Ранди ще трябва да извървим пътя, който ни отвежда от нашите ръце до перките на акулите и дори до крилата на мухите. Както видяхме, когато в собственото си тяло открием същества, улицетворение на различни и често по-елементарни негови версии получаваме забележително непосредствен достъп до далечното минало. От друга страна, на лице са сериозни ограничения при работата с каменалости, не можем да експериментираме с животни, които отдавна не съществуват. А експериментите са важни, защото ни позволяват реално да изменяме различни условия и да наблюдаваме резултатите. По тази причина моята лаборатория е разделена на две. Работата на единия сектор е посветена на фосилите а на другия на изследвания на ембриони и ДНК. Животът в подобна лаборатория може да бъде наистина шизофренен. Заключеният кабинет, в който се пазят образците от tkd е точно до фризера, съхраняващ ценните ДНК проби. Експериментите с ДНК крият огромен потенциал за разкриването на рибата в нас. Какво научаваме? Когато обработваме един ембрион на риба с различни химикали и променяме тялото му, Превръщайки част от перката в ръка? Какво следва, ако успеем да демонстрираме, че гените, отговорни за изграждането на перката, всъщност са същите като унези, отговорни за формирането на собствените ни ръце? Започваме с една очевидна загадка. Тялото ни е изградено от стотици различни видове клетки. Това клетъчно разнообразие е в основата на различните формии. Функции на тъканите и органите. Клетките, които изграждат костите, нервите, червата и тъна имат напълно несравним вид и поведение. Но независимо от това, между всички клетки в нашите тела съществува и дълбоко сходство те съдържат еднаква ДНК. Ако точно тя крие себе си информация за изграждането на нашите тела, тъкани и органи, как е възможно толкова различни клетки, като тези в мускулите, нервите и костите, да съдържат една и съща ДНК? Ще получим отговор когато разберем кои сегменти от ДНК, кои гени, действително биват задействани във всяка една клетка. Кожните клетки са различни от невроните, защото в тях са активни различни гени. Когато един ген е активен, гой произвежда протеин, оказващ въздействие върху вида и поведението на клетката. Следователно, за да разберем защо клетките в окото са различни от клетките на костната тъкан, трябва да познаваме генетичните ключове които контролират дейността на гените в отделните клетки и тъкани. Това е истински важно. Нашите тела се изграждат благодарение на генетичните ключове. При зачеването ние сме една единствена клетка, съдържаща необходимата за формирането на тялото ни ДНК. Планът за това се осъществява посредством инструкциите, налични в тази микроскопична клетка. За да се осъществи преходът от нея към цялостното човешко тяло с милиарди специализирани клетки, Организирани по точния начин, безброй гени трябва да бъдат включени и изключени в строго фиксиран момент от развитието. Подобно на концерт, състоящ са от множество отделни ноти, които трябва да бъдат свирени от различни инструменти, телата ни се състоят от индивидуални гени, които биват активирани или деактивирани във всяка отделна клетка. Гените са елементи от ДНК, съдържаща се във всяка клетка от телата ни. Тази информация е истински дар за унези, които искат да проумеят функционирането на човешкото тяло, защото, знаеки всичко това, ние сме в състояние да сравняваме дейността на различните гени, за да преценим промените, които са в основата на изграждането на нови органи. Нека вземем, например, крайниците. Когато сравняваме групата гени, активни при развитието на перките при рибите, с групата, активна при развитието на човешката ръка, Можем да каталогизираме генетичните. Разлики между перките и крайниците Подобно сравнение ни посочва евентуалните «виновници» генетичните ключове, които може би са претърпели промени в процеса на възникване на крайниците. След това можем да се насочим към въпроса каква е функцията на тези гени в ембрионалната фаза и какви биха могли да бъдат съответните трансформации. Можем дори да извършваме експерименти, при които манипулираме гените, за да проверим как телата всъщност се променят в резултат от определени условия или стимули. За да разберем как гените формират ръцете и краката ни, може да използваме схемата, позната от сериала От местопрестъплението започваме с тялото и се оставяме то да ни поведе. Ще започнем разглеждането със структурата на крайниците, преминавайки към тъканите, клетките и гените, които направляват изграждането им. Да направиш ръце. Нашите крайници са триизмерни, имат горна и долна повърхност, страни от към кутрето и палеца, връх и основа. При върха са разположени костите на пръстите, които са различни от костите при рамото. По подобен начин костите на дланта са различни от двете страни. Кутрето се различава от палеца. Ключът към провежданите от нас изследвания на развитието е в това да узнаем, кои гени отговарят за разликите между костите на крайниците ни и кои контролират развитието в тези три измерения. Развитие на крайник, в този случай крило на пиле. Още в яйцето протичат основните фази от развитието на скелета му. Кой елемент от ДНК е причината кутрето да е различно от палеца? Кой поражда разликите между костите на пръстите и костите на ръката? Ако се умеем да разберем кои гени контролират тези структури, пред нас ще се разкрие рецептата на телата ни. Всички генетични ключове, отговорни за пръстите, костите на ръката и пръстите на краката, изпълняват своите задачи в периода между трета и осма седмица от бременността. Крайниците започват развитието си като манички подутини по ембрионалното тяло. За две седмици те нарастват, докато краят им придобие формата на лопатка. В нея има милиони клетки, от които в крайна сметка ще се формират скелетът, нервите и мускулите на телата, с които ще разполагаме до края на живота си. Единственият начин да разберем как се случва това е с помощта на. Изследвания на ембриони и понякога с намеса в развитието им. Наред с това, ние трябва да анализираме вътрешната структура и гени на мутирали организми, като често това става възможно едва след като сме създали поколения от такива посредством внимателен отбор. Очевидно е, че по този начин не бихме могли да изследваме човешки същества. Предизвикателството за първите учени в тази област е било да идентифицират животинските видове, които биха могли да бъдат прозорец към собственото ни развитие. През 30-40 години на 20 век първите експериментални ембриолузи, заинтересовани от происхода на крайниците, трябва да се справят с няколко проблема. На първо място, необходим е организъм, при който крайниците са удобни за наблюдение и експерименти. Ембрионът трябва да има относително големи размери, така че да позволява извършването на хирургически процедури. Също така, трябва да се развива в защитена среда, в контейнер, който го предпазва от удари и други смущения. Особено важно условие е ембрионите да са достъпни в голямо количество и да са налични през цялата година. Очевидното решение може да се намери във всяка квартална бакълница – кокушите яйца. През 50 и 60-те години на 20 век няколко биолози, сред които Едгард Свилинг и Джон Сондърс, извършват изключително добре замислени експерименти с кокуши яйца, за да разберат процеса на формиране на скелета. Без съмнение... Това е епоха на рязане и кълцане. Върху ембрионите се извършват хирургически намеси, при които се отстраняват различни тъкани, за да се установи какъв ефект ще има това върху развитието им. Подходът включва изключително фини е микрохирургически операции върху парченца тъкан с дебелина не повече от милиметър. По този начин, чрез разместване на тъкани в крайниците Сондърс и Цвилинг откриват някои от ключовите механизми, които са в основата на формирането на крайници с толкова различна структура, като крилата на птиците, плавниците на китовете и човешките ръце. Двама изследователи установяват, че две малки ткани зони контролират развитието на костната система на крайниците. Един сектор в самия край на подотината, от която ще се развие крайника, отговаря за цялото му бъдещо развитие. Когато бъде отстранен този сектор, то спира. Ако това се Случи рано, ще се развие само горната или още по-малка част от ръката. Ако се отстрани малко по-късно, ще имаме ръка без длани пръсти. Ако пък се забавим още малко, ръката ще бъде почти развита, но пръстите ще останат къси и деформирани. Друг експеримент, първоначално извършен от Мери Геселинг в лабораторията на Джон Сондърс, открива ново обещаваща изследователска перспектива. В началото на развитието вземете малко късче тъкан от повърхността на подотината, която от страната на кутрето, и я присадете от другата страна под палеца. Оставете след това пиленцето да се развие и крилата му да се формират. Резултатът е изненадващ. Крилата се развиват нормално с изключение на това, че разполагат с пълен втори набор от пръсти. Още по-забележителна е структурата им, те са огледален на образ на нормалния набор. Очевидно нещо в тази така наивица, няколя молекула или ген е в състояние да направлява развитието по пръстите. Това откритие дава началото на вълна от нови експерименти и се установява, че същият ефект може да се постигне с различни други средства. Вземете отново ембрион на пиле. Въздействайте с витамина върху подотината, от която ще се развие крилото или просто инжектирайте този витамин през черупката. Ако това се случи в точния момент и ако концентрацията на витамина е правилна, ще се повтори резултатът на геселинг, Сондърс и Цвилинг, който те постигат с помощта на присадка. Тази така ивица се нарича зона на поляризираща активност ЗПА, която по принцип е в основата на разликата между страните, съответно на кутрето и палеца. Очевидно пилетата нямат кутре и палец, затова ние нумерираме костите, съответстващи на костите на човешките пръсти като номер 5 съответства на кутрето, а номер 1 на палеца. Изместването на малката канна зона, наречена ЗПА, зона на поляризираща активност, предизвиква отвояване на пръстите. Тази зона привлича интересът на учените, тъй като изглежда, че по някакъв начин контролира формирането на пръстите на долните и горните крайници. Но какъв е този начин? Според някои следователи клетките в нея изграждат молекула която след това се разпространява из целия крайник, инструктира отдалните клетки да формират различните пръсти. Най-важната хипотеза е, че ключов фактор е концентрацията на тази неизвестна молекула. В зоните, разположени в близост до ЗПА, където концентрацията е висока, клетките реагират, изграждайки кутре. На срещуположната страна на развиващата се ръка, където концентрацията трябва да е пониска, Клетките изграждат палец. Онези пък, които са в средната зона, реагират, изграждайки съответно втори, трети и четвърти пръст. Хипотезата за концентрацията може да бъде проверена. През 1979 г. Дениса Мърбел отделя зъпа от останалата част от крайника с помощта на изключително миниатюрно късче изкуствен материал. Идеята е то да послужи като бариера за молекулите. Които биха могли да се разпространяват от зъпа към останалата част от тъканта. След това той проучва какво се случило с клетките от двете страни на бариерата. Онези, които стават от страната на зъпа дават началото на пръсти, а другите е не, или ако има някакво развитие на пръсти, те са сериозно деформирани. Изводът е очевиден. Нещо от тази специфична зона контролира формирането на пръстите и техния вид. За да разберат какво е то, Учените се насочват към ДНК. ДНК-рецепта Този проект трябва да бъде осъществен от едно ново поколение учени. Преди 90-те години на 20 век, когато вече са налични новите молекулярни техники, разгадаването на генетичните фактори, направляващи функционирането на ЗПА е невъзможно. Сериозен пробив е осъществен през 1993 година, когато екипът на Клиф Табин от Харвард започва търсенето на гените, контролиращи тази зона. Мишена са молекулярните механизми, които определят капацитета и да формира различни пръсти. По времето, когато екипът започва работата си в началото на 90-те години, вече са извършени редици експерименти, подобни на описаните по-горе, принудили учените да приемат, че причината е специфичен тип молекула. Това е важна теория, но тя не е в състояние да идентифицира тази молекула. Различни кандидати са предлагани и отхвърляни. В лабораторията на Табин се ражда нова идея, която има важно значение за кръг въпроси, изследвани в настоящата книга, а именно, потърсете отговора в мухите. Генетичните експерименти, провеждани през 80 те години, разкриват прекрасния алгоритъм на генната активност, която формира тялото на плодовата мушица от момента, в който тя все. Още е една единствена клетка. Тялото й се развива, започвайки от предната част, където е главата, към задната, където са крилата. Безброй гени се включват и изключват по време на този процес и активността им е в основата на изграждането на различните части от тялото на мухата. Табин все още не знал е знаел това. Но по същото време екипите на други две лаборатории на Анди Макмен и на Фил Лингам независимо формулират същата хипотеза. Резултатът от това е едно забележително успешно сътрудничество между трите изследователски групи. Един специфичен ген привлича вниманието на ръководителите им. Те забелязват, че той е отговорен за разликата между двата края на даден телесен сегмент. Наричат го тералеш хечхък. Функцията му в тялото на плодовата мушица, а именно да кара отделните сектори от тялото и да изглеждат по различен начин, не наподобява ли функцията на ЗПА, която е поражда разликата между котре и палец? Това сходство не остава незабелязано в трите лаборатории. Учените продължават работата си, търсики търа при пилета, мишки и риби. Тъй като познавали структурата му при плодовата мушица, те разполагали с образ. Който да им съдейства за идентифицирането му при пилето. Всеки ДНК участък има характерна секвенция, използвайки различни молекулярни техники, и следователите са в състояние да търсят в птичата ДНК секвенцията, характеризиращата ралежа. След множество проби и грешки, те успяват да го открият. Точно както палеонтолозите трябва да кръщават новите видове, така и генетиците трябва да дават имена на новите гени, които идентифицират. Откривателите на таралежа му дават това име, защото мушиците, при които съществува мутация в съответния ген, имат остри влакънца, заради които приличат на малките таралежчета. Затова Табин, Макмен и Ингъм кръщават новооткрития ген Соник, както се казва героят таралеж от едноименната видеоигра. Така идва ред на забавния въпрос – какво всъщност прави таралежът Соник в крайниците? Екипът на Табин прибавя багрилно вещество към молекула, която се прикрепя към гена, което дава възможност активността му да бъде визуализирана. За тях на голяма изненада единствено една маничка част от крайника демонстрира генна активност – ЗПА. Следващите стъпки са очевидни. Схемите на активност на таралежа Соник би трябвало да наподобяват унезината канта в ЗПА. Припомнете си, че когато въздействате на крайника с ретиноидна киселина, форма на витамин А, ЗП се активира от противоположната страна. Познайте какво става, когато въздействате с ретиноидна киселина и след това проследите активността на СОНИК. Той се активира и от двете страни, от към кутрето и от към палеца, точно както при ЗПА. След като структурата на тералежа СОНИК при пилето става известна и следователите вече разполагат с инструменти, с помощта на които могат да търсят във всички организми с пръсти от жабите до хората. Всеки животински вид с крайници има този ген и при всеки следван до сега вид той е активен в тъканта от ЗПА. Ако Соник не се е включил по правилен начин през осмата седмица от развитието ви, вероятно ще имате допълнителни пръсти или пък вашето кутре и палец ще бъдат еднакви. Обикновено, когато нещо не е наред с функционирането на Соник, Ръцете имат до 12 еднакви пръста. Днес ние знаем, че тералежът соник е един от многото гени, благодарение на чието включване и изключване в точното време крайниците ни се оформят от рамото до връхчетата на пръстите. Удивителен е фактът, че изследванията на пилета, жаби и мишки потвърждават това. ДНК рецептата за изграждане на горната и долната част на ръцете ни, китките и пръстите практически е една и съща при всяко същество с крайници. Колко назад? Можем да се върнем, откривайки този ген и останалите участъци от ДНК, които формират крайниците ни? Активни ли са те при изграждането на скелета на перките? Или в генетично отношение ръцете са напълно различни? Видяхме рибата в нас, в анатомията на ръцете ни. Как стоят нещата, що се отнася до ДНК? Тук идва ред на Ранди Дани, портмонетата на русалките. Да подадем ръка на кулите. Ранди Дан се присъедини към екипа на моята лаборатория с една много проста, но изключително елегантна идея да повторим експеримента на Клиф Табин с кокошите яйца върху ембриони на скат. Целта му беше да извършим всички експерименти, правени до сега върху деца, с скатове от хирургическите процедури на Цвилинг и Сондърс до гениите експерименти на Табин. Скатовете започват развитието си в яйце, състоящо се части, Наподобяващи черупка и жълтък. Ембрионите имат големи размери, както при пилетата. Поради тези улесняващи задачата обстоятелства, ние имаме възможността да използваме много от предназначените за пилешките ембриони генетични и експериментални следователски инструменти. Какво можем да научим, ако сравним развитието на перката на акула с това на кокошия крак? И по-важно, какво ще разберем за самите нас? Както показват Сондърс, Цвилинги табин, крайниците на пилетата се оказват изненадващо подходящи заместители на собствените ни, когато става дума за експериментиране. Всички резултати на Цвилинги Сондърс, постигнати с помощта на разрязване и присаждане, както и ДНК анализите на табин, въжат и за човешките крайници. Ние също имаме ЗПА и Терлешсоник. И двете са особено важни за правилното развитие. Видяхме вече, че проблем във функционирането на зъпа или мутация в соник биха довели до сериозни малформации на ръцете. Целта на Ранди беше да определи степента на различие на механизма, изграждащ човешките ръце. Колко дълбока е нашата връзка с останалите живи същества? Нова ли е рецептата, благодарение на която се формират те, или можем да открием и при други същества? И ако е така, колко дълбоко е скрита? Акулите и техните родственици са първите животни сперки, имащи костна структура. В идеалния случай, за да отговорим на въпроса на Ранди, би трябвало да открием в камена от акула на възраст 400 милиона. Години да занесем в лабораторията и да изследваме нейната генетична структура, а след това да подложим получени от нея ембриони на различни процедури, за да установим дали таралежът Соник е активен в същата зона, както при нас. Това би бил прекрасен експеримент, но за съжаление е невъзможен. Ние не можем да извлечем ДНК от толкова стари в каменалусти, а дори да можехме, няма как да открием ембриони, с които да експериментираме. Следващият подходящ вариант са живите акули и техните родственици. Никой не би сбъркал перка на риба с човешка ръка, надали има други два по различни типа телесни изръстъци. Акулите и хората не само имат твърде далечна връзка но и скелетните им структури нямат нищо общо една с друга. Костите в перката никак не напомнят схемата на Оуен – една кост, две кости, множество костици. Вместо това те приличат на лъчи, по-дълги и по-къси, по-тънки и по-дебели. Наричаме ги кости, въпреки че всъщност са изградени от хрущелна тъкън, а колите и скатовете са известни като хрущелни риби, тъй като скелетът им никога не се втвърдява. Ако искате да разберете дали функцията на тералежа Соник е уникална особеност на животинските видове с крайници, защо да не изберем същества, радикално различаващи се в почти всяко отношение? Освен това, защо не изберем вид, който е най-примитивната съществуваща днес риба, притежаваща чифти с независимо дали перки или крайници? А Акулите отговарят идеално и на двете условия. Първият ни проблем беше съвсем прост. Имахме нужда от сигурен източник на ембриони на акули и скатове. По отношение на акулите, периодичното снабдяване не беше лесна задача, но това не важеше за скатовете. Затова започнахме с акули и след изчерпването на запасите продължихме с скатове. Намерихме доставчик, който всеки месец не снабдяваше с партиди от по 20 или 30 контейнера с яйца и които имаше ембриони. Приличахме на участници в древен култ. Очаквайки стрепет всеки месец скъпоценните доставки. Придобитият опит в екипа на Табин и в други изследователски лаборатории помогна на Ранди в началото на работата му. След откритието на Табин през 1993 -та година много други учени откриват тералежа Соник в различни животински видове от рибите до хората. Познавайки структурата на Гена, Ранди беше в състояние да го издирва в цялата ДНК на акулите и скатовете. Неслед дълго открита ралежат Соник при акулите. Основният въпрос беше къде той е активен, а още поважният, каква е функцията му? Работата върху ембрионите започна с визуализация на активността на ралежа Соник при развитието на скатовете. Ранди първо провери дали този ген се включва в същата фаза, както при формирането на крайниците на пилетата. Да, това беше така. След това проучи дали се включва в същата таканна зона, разположена в задния край на перката, съответстващ на нашето кутре. И този път отговорът беше утвърдителен. Дойде ред на експеримента с витамина А, което беше ключовият момент. Ако въздействаме с това вещество върху крайник на птица или бозайник, ще се здобием със сектор, в който тералежът Соник е активен от срещуположната страна. Този резултат се допълва от отвояване на костите. Ранди инжектира витамина в айцето, изчака 30 дни и провери дали ефектът е същият като при пилетата. Да, резултатът се повтори. Сега трябваше да почакаме по-дълго. Знаехме, че този ген има еднаква функция при формирането на човешките ръце и при формирането на перките на скатовете и акулите. Но какво би било въздействието му върху целия скелет? Два месеца ни деляха от отговора на този въпрос. Ембрионите се развиваха в матовите контейнери и всичко, което можехме да видим, е дали все още са живи. Вътрешността на перките им беше невидима за нас. Крайният резултат беше забележително свидетелство за сходството между нас, акулите и скатовете огледален образ на перка. Гръбните перки отвоиха структурата си по забележителен начин същият, който наблюдавахме при експериментите с крайници. Крайниците отвояват характерната си структура. Същото се случи и при акулите и скатовете. Следователно таралежът Соник има същата функция дори при най-радикално отличаващите се скелетни структури, които можем да открием днес. Вероятно се спомняте, че този ген е отговорен за диференциацията на пръстите. Както видяхме във връзка с ZPA, видът на пръста зависи от близостта до местоположението на Соник. Нормалната перка на възрастна акула съдържа множество лъчи които изглеждат еднакво. Могат ли да бъдат различни, както с костите на? Пръстите ни? За да разбере това, Ранди постави протеинът, произвеждан от въпросния ген, между тези идентични лъчи. Особеното беше, че таралежът Соник, който използвахме, беше на мишка. Това вече беше истинска небивалица, ембрион на скат, снабден с протеин, произвеждан от мишите ралеж Соник. Какъв би бил ефекта от въздействието му? Подобен експеримент има два изхода. Първият е да не се случи нищо. Това би означавало, че скатовете са толкова различни от мишките, че техният протеин просто не действа. Другият би демонстрирал по фантастичен начин рибата в нас. Всеки лъч би се развил по различен начин от останалите, демонстрирайки, че таралежът Соник функционира по сходен начин при скатовете и при хората. И нека не забравяме, че след като Ранди използва протеин от бузайник, това означава, че генетичната рецепта ще е много сходна. И така лъчите не просто станаха различни, но и реагираха на въздействието на емишия ген подобно на пръстите, а именно в зависимост от отстоянието от протеина, лъчите, които бяха разположени поблизо, придобиха форма, различна от формата на поддалечените. Ако обобща, мишият протеин ефективно изпълни ролята си преската. Рибата в мен, която Ранди откри, не беше просто една кост или пък част от скелет. Тя се криеше в биологичния механизъм, който отговаря за изграждането на перките. Експериментите, извършвани с толкова различни същества като мишки, акули и плодови мушици, показват, че изводите, които можем да направим за функционирането на таралежа Соник са във висока степен универсални, и перките, и крайниците се формират благодарение на сходни типове гени. Какво означава това по отношение на проблемите, описани в първите две глави «Трансформирането на перките в крайници»? Изводът е, че този колосален еволюционен преход не включва възникване на нова ДНК. До голяма степен той се дължи на функционирането на древни гени като онези, отговарящи за развитието на перката на акулата, по нов начин, чийто резултат е формирането на крайници с пръсти. Но в тези експерименти има още по-дълбинно очарование. Екипът на Табин започва работата си, използвайки плодови мушици, за да открие ген в пилета, който от своя страна ни разкрива множество факти за човешките вродени дефекти. Възползвайки се. От откритията на Табин, Ранди ни показа нещо съществено за връзката ни с скатовете. Оказва се, че мушицата в нас ни е помогнала да открием пилето в нас, което пък на свой ред те помогнало на Ранди да открие ската в нас. Връзките между живите същества стигат по-далеч, отколкото сме свикнали да мислим. Нормална перка, вляво, и перката след намесата на Ранди. При последната може да се види огледалното двояване, което наблюдавахме и при крилата на пиле. За снимките благодаря на Рандал Дан, Чикагски университет. Четвърта глава. Заби на навсякъде. В часовете по анатомия не се обръща особено внимание на зъбите, посветени са им около 5 минути. В пантеона на най-предпочитаните органи ще оставя на вас да съставите свой списък, зъбите рядко стигат до първата петица. Въпреки това тези малки костни образования съдържат толкова голяма част от връзките ни с останалите животински видове, че практически не е възможно да разберем какво представляват телата ни, ако не познаваме добре зъбите. Те са особено важни за мен, защото научих как да откривам в каменалости и как да организирам изследователски експедиции, именно търсики зъби. Функцията на зъбите е да разкъсват на малки парчета големи неща. Докато все още са част от движещата се челюст, те откъсват, накъсват и омекчават храната. Остата има фиксирани размери и зъбите позволяват различните животински видове да се хранят с по-големи от устата им същества. Това въжи с особена сила за същества без ръце и ногти, с които могат да разкъсват храната си предварително. Наистина, големите риби като цяло се хранят предимно с подребни. Но зъбите до голяма степен изравняват силите. Ако имат подходящи зъби, по-малките риби могат да хапят големите, да откъсват люспите им, да се хранят с малки частици от тях или да отделят цели парчета месо от телата им. За едно животно може да се научи много, проучвайки зъбите му. Издатините, вдлъбнатините и ръбовете обикновено отразяват начина му на хранене. Хищници като котките имат заострени кътници за разкъсване на месото, докато тръвопасните имат поплуски зъби, с които могат да стриват листа или ядки. Информационната стойност на зъбите не останала незабелязана от анатомите. Френският натуралист Жорж Тювие е известен с. Хвалбите си че е в състояние да възстанови целия скелет на едно животно от един единствен зъб. Това е малко проувеличено твърдение, но като цяло има дълбок смисъл, зъбите са като голям прозорец към начина на живот. Наличието на няколко типа зъби в човешката уста показва, че ние сме всеяден вид. Предните ни зъби, резците, имат формата на остриета, предназначени за разкъсване на храната. Задните зъби, кътниците, със плоска повърхност и трябва да омекчават животинската или растителната тъкан. Предкътниците имат смесена функция. Най-забележителната особеност на човешката уста е прецизността, с която се извършва сдъвкването на храната. Отворете и затворете устата си, зъбите винаги заемат една и съща позиция, като горните и долните си пасват перфектно благодарение на съответните издатини, вдлъбнатини и ръбове. Това позволява да раздробяваме храната максимално ефективно. Ако е на лице някакъв дефект в това съответствие, той може да стане причина за полесното разваляне на зъбите и за редовното финансиране на заболекарите. За палеонтолозите зъбите са изключително информативни. Те са най-твърдата част от нашите тела, тъй като емайлът им има високо съдържание на хидроксиапатит повече, отколкото дори в костите. Благодарение на своята твърдост, зъбите често са сред най-добре запазените части, които откриваме в каменалостите от различни периоди, което е истински късмет, защото бидейки ключ към начините на хранене те могат да ни разкрият възникването им. Това въжи с особена сила за бозайниците. За разлика от влечугите, чието зъби са еднакви, при бозайниците зъбите имат характерни форми. Часта от стандартния курс по палеонтология, която е посветена на бозайниците прилича почти изцяло на въвеждащия курс по стоматология. Съществуващите днес влечуги с крокодили, гощери, змии не притежават голяма част от онова, което прави устата на бозайниците уникална. Всички зъби на крокодила, например, имат еднаква заострена форма, като единствената разлика е, че едни са малки, а други по-големи. При влечугите липсва също така и правилна оклузия съответствие между горни и долни зъби. Наред с това при бозайниците смяната на зъбите е еднократна, докато влечугите обикновено са често посещавани от феята на зъбчетата, която заменя износените и счупените снови. Един много важен, специфичен за нас аспект, а именно характерното за бозайниците прецизно сдъвкване на храната, може да се наблюдава за първи път при вкаменалости на възраст от 225 милиона до 195 милиона години. В основата на скалната колона където са разположени по старите пластове, откриваме влечуги, които на пръв поглед приличат на куче, ходят на четири крака, имат масивен череп и остри зъби. Но сходството се изчерпва с това. За разлика от кучетата те имат челюст, изградена от множество кости, а зъбите им не си пасват напълно и се сменят по начина, характерен за влечугите, а именно през целия им живот. По високо скалната колона откриваме нещо напълно ново. Първите признаци за появата на бозайници. Костите на челюстта стават по-малки и се изместват към ушите. Натъкваме се за първи път на правилно съответствие между горни и долни зъби. Формата на челюстта също се променя, вече няма пръчковидна форма, а наподобява бумеранг. Наред с това, зъбите започват да се сменят само веднъж. В живота. Всички тези промени могат да бъдат проследени благодарение на фосилите. Открити най-вече на конкретни места в Европа, Южна Африка и Китай. Скалите на възраст около 200 милиона години крият създания, наподобяващи гризачи, като умъртна съдвовъзте трудън, които вече приличат на бозайници. Тези животни, не по-големи от мишка, крият в себе си важни частици от самите нас. Изображенията им не са в състояние да разкрият колко прекрасни са всъщност тези ранни бозайници. Бях истински развълнуван, когато ги видях за първи път. Постъпвайки в университета, исках да изучавам тъкмо ранните бозайници. Избрах Харвард, защото Фариш Дженкинс, с когото вече се запознахме в първа глава, организираше експедиции в Американския запад и систематично проучваше скалите, търсейки следи от процеса, в който бозайниците са развили специфичните си способности за дъвчене. Работата беше наистина откривателска. Фариш и екипът му търсеха нови находища, без да се връщат към онези, които други преди тях бяха разработили. Той беше събрал група от талантливи търсачи на фосили от Харвардския музей по сравнител на зоология и на кулци на лица, необвързани с конкретни институция. Основните фигури бяха Бил Емърл, Чакшав и покойният Уил Даунс. Именно те ме въведоха в света на палеонтологията. Екипът беше проучил редица геологични карти и въздушни снимки, за да избере обещаващи зони, където има вероятност да бъдат открити ранни бозайници. Всяко лято те се качваха в камионите си и поемаха към пустините на Уайоминг, Аризона и Юта. Когато се присъединих към тях през 1983 г. те вече бяха открили редица важни в на бозайници, както и няколко ключови находища. Бях удивен от силата на прогнозите им, единствено, четейки научни статии и книги, фариши останалите можеха да идентифицират вероятните места, където беше възможно да се открият ранни бозайници. Кръщението ми в областта на палеонатологията се случи, когато за първи път излязох с Чък и бил в Аризонската пустиня. Първоначално цялото начинание изглеждаше напълно непланирано. Очаквах нещо подобно на военен поход. Организирана и координирана рекогницировка на областта. Това, на което бях свидетел, отиваше в другата крайност. Хвърляхме се на някоя скала и започвахме да търсим. Фрагменти от кости по повърхността. През първите няколко седмици от експедицията ме оставяха сам. Тръгвах на лов за фусили, систематично преглеждайки всяка скала. В края на деня се събирахме в лагера и всеки показваше какво е открил. Чък обикновено донасеше по няколко турби с кости. Бил не оставаше по-назад и винаги имаше и по нещо специално, например малък череп. А аз се завръщах с празни ръце, тъжна равносметка, която показваше колко много имам да уча. След няколко подобни седмици реших, че е добра идея да прекарам Денис Чък, който винаги донасеше най-много находки, защо да не науча някой трик от експерта. Той обичаше да върви с мен и да ми разказва за своята дълга кариера в сферата на палеонатологията. Чък беше изцяло в стил западен Тексас с лек беруклински привкус, кълбойски ботуши и западняшки добродетели, придружени с нюйоркски акцент. Докато ме заливаше с разкази за своите експедиции, аз преживявах истинско унижение. Първо, чък изобщо не оглеждаше всяка скала, а когато най-накрая се спираше при някоя, за нищо на света не можех да кажа, защо е избрал именно нея. Наред с това и това беше най-големия ми позор, когато заедно оглеждахме едно и също парче земя, аз не виждах нищо, освен скали гола пустиня. Чък обаче виждаше зъби, челюсти и дори части от черепи. Въздушна снимка на нашите експедиции би показала двама души, движещи се сам сами насред безграничната равнина, в която се редуват прашни червени и зелени високи скалисти плата, възвишения и безплодни земи. Но ние с чък гледахме единствено в земята, в разрушените скали на пустинната повърхност. Фосилите, които търсехме, не надвишаваха няколко сантиметра. Затова нашия свят беше много мъничък и попадаше в рязък контраст с панорамата около нас. Струваше ми се, че Чък е единственият човек на планетата и цялото ми съществуване беше съсредоточено в късовата скала. Чък проявяваше необикновено спокойствие по отношение на моите отекчителни въпроси, с които го преследвах през по-голямата част от деня. Исках да ми опише точно как да откривам кости. Отново и отново той ми повтаряше да гледам за нещо различно, нещо, което няма текстурата на скала, а на кост, нещо, което просветва подобно на зъб, нещо, което прилича на кост на крайник, а не на. Кесъчник Изглеждаше лесно, но изобщо не можех да схвана какво точно има предвид. Колкото и да се стараех, всеки ден се връщах с празни ръце. И разбира се, независимо от това, че продължаваше да носи флагера турба след турба. Най-накрая един ден видях моето първо парче за штука, отразявайки слънчевите лъчи. Беше в къс пясъчник. Но се виждаше съвсем ясно. Емайлът притежаваше блясък, който не беше характерен за скала. Зъбът не приличаше на нищо, което бях виждал до този момент. Разбира се, това не е съвсем точно, всеки ден виждах подобни неща. Разликата беше в това, че най-накрая го различих и разбрах каква е разликата между скала и кост. Зъбът просветваше и можех да видя заострените му връхчета. Не беше по-голям от монета от 10 цента, без корените, които излизаха от основата му. За мен откриването му беше велико събитие, все едно бях намерил най-големия динозавър. Изведнъж земята започна да гъмжи от кости, там, където преди виждах единствено скали, сега беше пълно с частици от вкаменелости, все едно бях сложил специални очила и лъчу осветяваха всички тези различаващи се късчета. До открити от мен запимаше малки фрагменти от други кости и още заби. Същност гледах към челюст, показала се на изветрената скална повърхност и разпаднала се на парчета. Започнах да се връщам в лагера с мои собствени малки турбички с находки. След като придобих умението да виждам костите скалите, онова, което преди ми приличаше на хаотична групова дейност, придоби строк ред. Членовете на екипа не просто обикаляха насам натам там из пустинята, а следваха строги, негласни правила. Правило номер едно – търсете скалите, които изглеждат най-продуктивни, като преценявате това, осланяйки се на визуалните знаци, които познавате от опита си. Правило номер две – не вървете по петите на някой от останалите, а изследвайте ново парче земя, чък снисходително ме бе оставил да наруша това правило. Правило номер 3. Ако обещаващата зона, към която сте се насочили вече заета, намерете си нова или по-малко обещаваща. Който пристигне първи, той обира плодовете. След известно време започнах да разпознавам и другите видове кости, дългите кости, частите от челюсти или от черепи. След като веднъж човек ги различи, повече не може да изгуби. Способността да ги разпознава Точно както опитните рибари могат да четат по водата и да виждат рибата в нея, така и търсачът на фосили разполага с каталог от мисловни образи, които карат в каменолостите буквално да изкачат от скалите. По това време започнах да придобивам умението да виждам костите, когато се намират в различни по вид скали и при различно осветеност на средата. Да откриваш фосили сутрин е напълно различно преживяване от откриването им следобед, поради начина по който земната повърхност отразява светлината. 20 години по-късно вече съм наясно, че трябва да премина през същите етапи, когато търся в каменалости на ново място от скалите от периода Триас в Марокко до Девонските скали в Смир. Първите няколко дни винаги са истинска борба, подобно на дните, прекарани с Чък в Аризона. Разликата е, че сега имам известна увереност, че в крайна сметка образът на това, което търся, ще се открои. Целта ни с Чък беше да открием място с достатъчно кости така че то да послужи като маркер за богат на скален пласт, който можем да изследваме. По времето, когато се присъединих към екипа на Фариш, той вече беше открил такава зона, скален сектор с дължина около 30 метра, претъпкан със скелети на малки животинчета. Находището се намираше в седиментна скала с особено фина структура. Спецификата беше в това, че фосилите се съдържаха в пласт неподебело от милиметър. Когато тази повърхност бъде оголена, шансовете за успех бяха много добри. Тези костици бяха малки, не повече от 3-4 см. Освен това бяха черни, поради което изглеждаха като тъмни петънца по кафеникавата скала. Сред малките животни, които открихме, имаше жаби, някои от найранните, земноводни безкрайници, гощери и други влечуги, най-вожното, някои от найранните бозайници. Основната им особеност бяха миниатюрните им размери. Наистина миниатюрни. Зъбите им не бяха по-дълги от 2 милиметра. Трябва изключително внимание и, често доста късмет, за да бъдат забелязани. Ако са скрити от мъничко парче скала или дори от зранце пясък, може никой да не успее да ги забележи. Тък му видат на тези ранни бозайници мезаплени. Първо пластът с каменалости са оголва. След това цялата повърхност се оглежда с помощта. На мощна лупа. Всъщност наблюдавах повърхността едва от няколко сантиметра и при това увеличение често забравях докъде съм стигнал и навлизах в зоната на колегата до мен, който ме плесваше, за да ми напомни да съблюдавам границите. Понякога оцелвах шестицата и съзирах дълбоката връзка за първи път. Зъбите изглеждаха като малки остриета с връхчета и корени. Именно връхчетата по тези толкова малки зъбчета разкриваха нещо много важно. Всеки запимаше характерни следи от износване там, където горните и долните зъби се срещаха. Пред мен беше първото свидетелство за наличието на характерния за нас като животински вид начин на сдъвкване на храната в мъничко създание на възраст 190 милиона години. Никога няма да забравя силата на тези мигове. Разбивайки скали, откривах обекти които можеха да променят начина ни на мислене. Никога не престанах да осъзнавам, най-великият човешки интелектуален стремеж беше постоянно съпътстван от най-детински, дори унизителни, дейности. Припомнях си това всеки път, когато започвах проучване на ново място. След като се върнах в университета през есента, страстта ми към експедициите се разгоря с пълна сила. Исках да организирам моя собствена експедиция, но нямах средства за нещо мащабно, затова започнах да проучвам скали в канектикът на възраст около 200 милиона години. Подробно изследвани през 19 век, те са източник на редица важни в каменалости. Въобразявах си, че въоръжен лупи и свършилите ми чудесна работа образни матрици, с помощта на които бях откривал следи от ранни бозайници, ще имам небивал успех. Наех миниван, взех един кашун със специалните пликове за съхранение и поех. Така научих още един урок, но открих нищо. Завърнах се към черната дъска или поточно към библиотеката по геология в университета. Имах нужда от район с добре оголени скали на възраст 200 милиона години. В Канектикът разполагах само с са зони, в които се извършваха пътностроителни дейности. Идеалното място би било Бряк, където вълните вече ще са свършили голяма част от работата и ще са подготвили терена за изследване. След като разгледах картата, изборът ми вече беше направен. В нова секотия имаше оголени скали на съответната възраст от периодите Триас и Юра. При това туристическите брошури. Рекламираха областта като мястото с най-високи приливи в света, надхвърлящи понякога 15 метра. Не можех да повярвам на късмета си. Обърнах се към специалистът по този тип скали, Па Лолсън, който тък му бе започнал кариерата си в Колумбийски университет. Ако преди срещата ми с него можеше да се каже, че бях развълнуван от възможността да открием находища с лусти, то след нея направо преливах от ентусиазъм. Той описа идеалната среда за откриване на малки бозайници в лечуги, древни речни корите и дюни, които можеха отлично да съхраняват подобни миниатюрни костици. Освен това, той вече бе открил кости от динозаври, както и отпечатъци от стъпките им по бреговата ивица на град Пърсборо, нова секутия. Решихме да отидем там заедно и да огледаме брега за малки вкаменелости. Това беше изключително благороден жест от негова страна, тъй като проучванията на зоната по право му се полагаха и не беше длъжен да ми помага, камо ли да си сътрудничим. Споделих свариш моите планове и той не само предложи финансиране, но и препоръча да поканя Били Чък. Какво повече можех да искам, след като разполагах с пари, бил, чък, полулсън и отлични скали с добра степен на оголеност. През следващото лято предприех първата организирана лично от мен експедиция. Поехме към бреговете на нова секотия с кола под наем. Аз, разбира се, бях обект на постоянни шеги. С бил и чък, чието съвместен професионален опит надхвърляше ми. Несъмнено бях ръководител само номинално. Те решаваха какво ще се прави, а аз плащах сметките в заведенията, в които вечеряхме. Полулсън в търсене на отпечатъци от Стъпки в приливните равнини на нова секутия При прилив водата стигаше чак до възвишенията, които се виждат вляво. Стрелката сочи към мястото, на което можехме да останем часове наред, обградени от вода, ако допуснем грешка в планирането на работата ни. Скалите в Нова Секотия се откриваха във възхитителните оранжеви песъчници на залива Фанди. Приливните вълни навлизаха всеки ден почти километър сушата и след оттеглянето си оставяха след себе си огромни пространства оранжева скална основа. Не след дълго започнах да откривам в каменалости на различни места малки бели частици от кости. Полпък навсякъде намираше отпечатъци от стъпки. Дори в приливните равнини, оставени след отливите. Прекарахме две седмици в нова Сакотия, постоянно натъквайки се на парчета, люспи и фрагменти от кости скалите. Бил специалистът в групата по обработване на вкаменалостите постоянно ми напомняше да науголвам голяма част от коста още по време на теренната работа, а да ги взимам и пакетирам, докато са покрити със скала, така че той да може да продължи работата, използвайки микроскоп в контролираните условия на лабораторията. Направихме всичко това, но трябва да си призная, че бях разочарован от резултата, само няколко котии с скални късове, от които стърчаха парченца и люспи от кост. Спомням се, че докато пътувахме обратно, си казах, че дори и да не сме открили кой знае какво, преживяването е било страхотно. След това си взех една седмица отпуск, а Бил и Чък се завърнаха в лабораторията. Когато се върнах в Бостън, те тък му бяха отишли на обяд. Неколци на колеги бяха на посещение в музея и, виждайки ме се приближиха, стиснаха ми ръката и ме поздравиха с потупване по гърба. Държаха се сякаш съм герой завоевател, а аз нямах представа какво се случило. Изглеждаше като странна шега, в която околните искат да спечелят доверието ми, за да се подиграят с мен. Казаха ми да отида до лабораторията. Набил, за да видя моя трофей. Без да подозирам за какво става дума, изтичах натам. Под микроскопа се виждаше мъничка челюст, не повече от сантиметри половина, с няколко зъба. Очевидно тя е принадлежала на Влечуго, защото зъбите имаха само един корен. Но върху тях имаше издатини ръбове, които можеха да се видят дори с невъоръжено око. Голямата изненада ме очакваше, когато погледнах през микроскопа към тях. Върху повърхността им имаше следи от износване. Това беше влечуго, при което горната и долната челюст си съответстваха правилно. Моят фосил беше от части влечуго, от части бозайник. Без мое знание, Бил беше разопаковал един от скалните късове и, виждайки част от кост, я беше обработил сигла под микроскоп. Никой от нас не можеше да подозира за наличието и по време на експедицията, но в крайна сметка стана огромен успех благодарение на Бил. Какво научих през това лято? Първо научих, че трябва да слушам Чекибил. Бил. Второ, разбрах, че голяма част от най-важните открития не се случват на терена, а в ръцете на специалистите, които обработват в каменалостите. Както стана ясно в последствие обаче, най-важните уроци относно теренната работа предстоеше да бъдат научени. Влечугото беше тритилодонт, същество, познато както от Южна Африка така и от нова секутия. Образци от неговия вид бяха изключителна рядкост, затова искахме следващото лято да организираме нова експедиция на същото място, за да потърсим още. Прекарах зимата в напрегнато очакване. Ако беше възможно да търся в каменалусти, независимо от зимния лед, щях веднага да поема към бреговете на нова секутия. През лятото на 1985 година се върнахме на мястото, където открихме Тритилодонта. Находището с каменалостите беше на нивото на плажната ивица, точно където няколко години по-рано малко парче от скалата се бе отчупило и паднало. Посещенията през деня трябваше да бъдат внимателно планирани. Мястото беше недостъпно по време на прилив. Никога няма да забравя вълнението, което изпитвах през първия ден, когато се отправихме към нашата малка зона от светло-ранжева скала върху която бяхме работили през предходната година. Преживяването беше наистина запомнящо се, тъй като тя просто не беше там, през зимата беше изчезнала. Прекрасното ни находище е с възхитителни. ти беше отнесено от вълните. Добрата новина, ако изобщо можеше да се нарече така, беше, че все още имаше песъчници по брега, които можехме да огледаме. По голямата част от плажната ивица, Включително зоната, която заобикаляхме всяка сутрин, беше изградена от базалт на възраст около 200 милиона години. Бяхме сигурни, че там не можем да открием фосили, тъй като беше аксиоматично положение, че скали, формирали се при много високи температури, не са в състояние да съхранят в каменели кости. Прекарахме още няколко дни, планирайки посещенията си спрямо приливите и отливите, без да открием абсолютно нищо. Пробивът на стъпи когато президентът на местния Алианс Клуб посети нашия заслон, търсейки членове за журито, което трябваше да присъди титлата Мис на предстоящия конкурс, част от ежегодния фестивал. За тази тежка задача местните разчитаха на посетителите на града, тъй като по време на събитието страстите се разгоръщаваха и се стигаше до междуособици. Традиционните членове на журито, възрастна двойка от Квебек тази година, не бяха пристигнали в парсборо и ние бяхме поканени да ги заместим. Обсъждайки конкурса и спорейки кому да присъдим титлата, останахме до късно, забравихме за прилива и се оказахме в капан сред базалтовите скали. Трябваше да останем два часа на малък нос, широк около 15 метра. Скалата беше с вулканичен происход и по тази причина никому не би хрумнало да изследва за вкаменалости. Подхвърляхме камъни във водата, докато съвсем ни доскуча, след което започнахме да разглеждаме скалите, може би щяхме да се натъкнем на интересни кристали или минерали. Бил се скри зад една извивка на скалата, а аз оглеждах бе азалта зад нас. След 15 минути чух, че ме вика. Никога няма да забравя тона му, с който сякаш искаше да умалува откритието си. Хей, hey, Нил, защо не дойде за малко? Когато се приближих... Видях вълнението в очите му. Тогава погледът ми попадна на скалите в краката му, в тях се виждаха малки бели фрагменти. Това бяха стотици фосилизирани кости. Тък му това търсехме, находище с миниатюрни кости. Оказа се, че в тези вулканични скали има и сегменти от пясъчници, тъй като са се образували от взаимодействието на древни селеви потоци и изригване на вулкани. Фосилите се бяха съхранили в... Тях Откарахме вкъщи тонове от тези скали. Вътре открихме още тритилодонти, няколко примитивни крокодила и влечуги, наподобяващи гощери. Тритилодонтите, разбира се, бяха най-ценната находка, защото демонстрираха, че определен тип влечуги са имали способност за дъвкане, подобна на тази на бозайниците. Ранните бозайници, като откритите от екипа на Фариш в Аризона, имат специфична захапка. Драскотините по издатините на горните им зъби са огледален образ на съответните дръскотини върху долните. Подобен тип износване е толкова ясно отличимо, че различните видове бозайници могат да бъдат разграничавани по него. Бозайниците на Фариш очевидно са се характеризирали с различен начин на дъвчена от откритите в Южна Америка, Европа и Китай, които са на същата възраст. Ако всичко, с което можехме да ги сравним, бяха съществуващите днес влечуги то произходът на начина на хранене на бозайниците щеше да остане огромна загадка. Както казах, при крокодилите и гощерите няма правилна захапка, при която горните и долните зъби си пасват. Тъкмо тук тритилодонтите се намесват в историята. Ако се върнем назад във времето с около 10 милиона години и следвайки скали като тези в нова секотия, откриваме тритилодонти, при които начина на сдъвкване на храната, типичен за бозайниците, е в своя начален стадий на развитие. Отделните издатини и вдлъбнатини не си съответстват идеално, а цялата вътрешна повърхност на горните зъби се среща с външната повърхност на долните, подобно на ножици. Несъмнено тези промени в захапката не възникват от нищото. Не би трябвало да изненада, че първите създания, чийто начин на дъвчене наподобява този на бозайниците, имат също така сходни с последните особености на долната челюст, черепа и скелета. Тъй като фосилизираните зъби се съхраняват особено добре, ние разполагаме с подробна информация как основните начини на сдъвкване на храната и съответно как начините на хранене изобщо са възниквали и са се развивали във времето. Голяма част от важните неща, които знаем за бозайниците, всъщност се отнасят именно до характерните за тях начини за обработване на храната. Скоро след срещата ни с ритилодонтите вече познавахме различни нови видове бозайници с непознати до сега видове зъби и начинина. Захапване и дъвкане Скали на различни места по света на възраст 150 милиона години могат да бъдат открити малки бозайници с размера на гризач, при които зъбната редица е от нов тип. Именно тя е в началото на нашето собствено съществуване. Тези дребни създания са толкова специални поради комплексната структура на устата им. В челюстта има различни по тип зъби. Тук има нещо наподобяващо разделение на труда. Резците са специализирани в откъсването на парчетата храна, кучешките зъби допълнително омекчават, а кътниците, разположени най-отзад, астриват. Тези малки бозайници, наподобяващи мишки, крият себе си фундаментална част от нашата история. Ако се съмнявате, Опитайте се да си представите, че ядете ябълка, без да имате резци или пък голям мурков без кътници. Разнообразната ни диета, включваща всичко от плодове през месо до различни десерти, е възможна единствено, защото при нашите далечни предшественици бозайници са възникнали различни видове зъби, а горните и долните са започнали да си съответстват по прецизен начин. И да, Първоначалните фази от това развитие могат да се наблюдават при тритилодонтите и други древни техни роднини, чието предни зъби имат различна структура от задните. Тритилодонт и част от неговата горна челюст, открита в нова секотия. Скицата е на ласло месоли. Зъби и кости – тежката артилерия. Очевидно е, че зъбите се отличават от останалите части на човешкото тяло със своята здравина. Те трябва да са по-здрави от парчетата храна, които раздробяват представете си какво би се случило, ако се опитвате да накъсате пържула с помощта на гъба. В много отношения зъбите притежават якостта на скала и причината за това е, че съдържат кристална структура, изградена от хидроксиапатит, основен компонент на зъбите и костите, правещ невъзможно тяхното деформиране. Зъбите притежават допълнителна здравина. Защото външният им слой, емайлът, е много по-богат на това вещество, от която и да било друга част на тялото, включително от костите. Такмо то им придава и характерния блясък. Несъмнено, това е само един от слоевете, изграждащи зъба. Дентинът, слоят, разположен под емайла, също е наситен с хидроксиапатит. Има и други животински видове, части от чието тела са изградени от особено твърди тъкани, мидите и омарите, например. Но здравината им не се дължи на същия компонент, а на калциев, карбонат или хитин. Също така, за разлика от нас те имат екзоскелет, който покрива телата им. Нашата якост се крие вътре в нас. Специфичната и природа на зъбите в устата и костите в тялото е фундаментален аспект на нашата същност. Ние можем да се храним, да се движим, да дишаме, дори да разграждаме определени минерали, благодарение на тъканите, съдържащи хидроксиапатит. За тези способности можем да благодарим на общия за нас и рибите предшественик. Всяка риба, земноводно, влечуго, птица и бозайник на тази планета приличат на нас. Всичките имат структури, съдържащи хидроксиапатит. Но как възникват те? Тук си изправяме важен интелектуален проблем. Знайки къде, кога и как костите и зъбите са възникнали, ние ще можем да отговорим на въпроса «Защо?». Защо възниква този тип твърда тъкън? Дали в името на самозащитата? Дали за да могат съответните животински видове да се придвижват? Отговорите се крият в познатите до досега в каменалусти на възраст приблизително 500 милиона години. Сред най-често срещаните в каменалости в древните океани на възраст между 500 и 250 милиона години са конодонтите. Те са открити през 30-те години на 19 век от руския биолог Кристиан Пандер, за когото ще стане дума отново в следващите глави. От тогава подобни в каменалости са откривани на всеки континент, има места, където няма скала, която да не гъмжи от тях. Известни са стотици видове конодонти. Дълго време те са били загадка, учените са спорели дали са минерал, животински или растителен вид. Всеки е имал своя предпочитана теория. Обявявали ги за фрагменти от миди, гъби, гръбначни, дори червеи. Разногласията приключват, когато за първи път са открити изцяло запазени организми. Образецът, който слага край на споровете, е намерен от професор по палеонтология, Проучвал скалите в основите на университета в Единбург, той открил парче скала, в което имало създание, наподобяващо минога. Вероятно си спомняте миногите от часовете по биология, примитивни риби без челюсти. Те се прикрепят за други риби и по този начин се хранят. В предната част на фигурата, напомняща минога, професорът видял малки в които му изглеждали странно. Познати Това били конодонти Други били открити в Южна Африка и в западните райони на САЩ новооткритите създания притежавали забележителна черта. В устите им имало групи конодонти. Изводът бил повече от очевиден. Става думи за зъби, но не какви да е, а зъби на древна риба без челюст. Първите съществували някога зъби са били в ръцете ни в продължение на 150 години, преди да осъзнаем какво всъщност представляват. Причината се свежда до качествата им, подпомагащи тяхното съхранение. Твърдите тъкани, например, зъбите, са особено подходящи за това. Меките части и мускули, кожа, вътрешности обикновено изгниват, без да се фосилизират. Разполагаме с цели музейни зали, пълни с скелети, черупки и зъби и едва с няколко скъпоценни образци на вътрешности или мозък. В редките случаи, когато откриваме свидетелства за меките тъкани, те се състоят единствено в отпечатъци или отливки. Необходими са били 150 години да открием телата на притежателите на конодонти. Те са забележителни с още нещо, в тях няма кости. Това били животни с меки тела и твърди зъби. Години наред палеонтолозите са дискутирали въпросът, защо изобщо е възникнал твърдият скелет, съдържащ хидроксиапатит. За онези, които считат, че процесът на формирането му започва с появата на челюста, гръбнака или частите от тялото, предназначени за самозащита, конодонтите са на удобно свидетелство. Първите твърди части, съдържащи хидроксиапатит, очевидно са били зъбите, следователно твърдите костни структури са възникнали не в името на самозащитата, а на храненето. По този начин се слага началото на свят, в който «всеки е храна за всеки». Първоначално големите риби са изяждали малките, но след това се разразява истинска надпревара във въоръжаването. Малките риби се здобиват с оръжия, а големите с още повпечатляващи челюсти, способни да ги унищожат и тъна зъбите и костите действително променят същността на конкуренцията. Конодонт, вляво и остракодерм, вдясно. Първоначално са били открити само конодонтите. След като са открити целите организми става ясно, че при тези безчелюсни риби смеките лаконодонтите са имали функцията на зъбна редица. Главите на остракодермите имат защитно покритие от костно вещество. Микроскопичните пластове от това покритие изглеждат сякаш са съставени от малки забовидни структури. За скицата благодаря на доктор Марк Пърнал, Университет в Лестър и доктор Филип Дунах, Университет в Беристъл. Още по-интересно става, когато включим в историята и първите животни, притежаващи череп. Придвижвайки се от най-ранните видове, притежаващи конодонти, към настоящето стигаме и до съществата, чиято глава има вътрешна костна структура. Те са представители на остракодермите риби на възраст около 500 милиона години, откривани навсякъде по света от Арктика до Боливия, наподобяващи хамбургери с месести опашки. Зоната на главата им представлява масивен диск със защитно покритие от косно вещество, приличащо на броня. Ако видите остракодърм, нещо странно веднага ще ви направи впечатление. Вътрешният скелет на главата има блясък, който много напомня на блясъка на зъбите ни или на люспите на рибите. Една от радостите в живота на учените е способността на природата постоянно да ни предоставя поразяващи свидетелства. Тази озадачаваща група на древни безчелюсни ръби е прекрасен. Пример за това. Остракодермите са сред най-ранните създания с вътрешен череп. Ако го отворите и разгледате под микроскоп, няма да откриете някоя от познатите древни таканни структури. Ще видите същото устройство, което имат човешките зъби със слоя майл и дори пулпа. Цялата защитна покривка е съставена от малки сраснали в едно зъби. Целият череп, един от най-ранните, известни до сега се състои единствено от зъби. Първоначално последните са възникнали, за да захапват, а в последствие са били използвани по нов начин, а именно за самозащита. Зъби, жлези и пера Възникването на зъбите възвестява не само един нов начин на живот, но и разкрива произходът на нов начин на изграждане на органи. Зъбите се развиват чрез взаимодействието на два тъканни слоя на кожата. На практиката се доближават един до друг, клетките се делят, слоевете променят формата си и произвеждат протеини. Външният слой е източник на молекулярния предшественик на емайла, а вътрешният на дентина и пулпата. С течение на времето структурата на зъба се установява, като след това претърпява съответните трансформации по отношение на издатените и набраздяванията, отличаващи различните видове. Ключът към развитието на в това, че взаимодействието между тези два таканни слоя води до нагъването им и ги кара да секретират молекулите, изграждащи органа. Оказва се, че съвсем същият процес е в основата на развитието на всички структури в кожата, люспи, косми, пера, потни жлези, дори млечните жлези. При всеки от тези случаи два слоя се доближават, нагъват и произвеждат протеини. При това основните генетични ключове, активни входа на този процес в различните видове тъкан, са като цяло еднакви. Тази ситуация напомня изграждането на нова фабрика или поточна линия. След като открити постепенно се налага процесът на леене на пластмаси, той става съществена част от производството на безброй предмети, от коли до играчки йойо. Зъбите не са поразлични. След като веднъж процесът на формирането им е възникнал той само се модифицира, за да се изградят различните видове органи, възникващи в кожата. Една крайност на този процес наблюдаваме при остракодермите. Птиците, влечугите и хората улицетворяват сходни в крайността си негови. Вариации Никога не биха съществували люспи, пера или млечни жлези, ако не бяха възникнали зъбите. Инструментите, изграждащи зъба, са получили нови предназначения при формирането на тези нови структури. По съвсем буквален начин толкова различни органи като зъбите, перата и гърдите са сложно обвързани от общи история. Основната тема на първите четири глави беше произходът на един и същ орган при различни животински видове. В първа глава научихме как можем да прогнозираме и да откриваме модификации на собствените ни органи в древните скални пластове. Във втора глава видяхме как можем да проследим развитието на сходни кости от рибите до хората. Глава трета демонстрира как функционирането на основната част от телата ни ДНК и генетичната рецепта, която ги изгражда, може да се проследи в различни същества. Сега открихме, че при зъбите, млечните жлези и перата ситуацията е сходна. Биологичните процеси, изграждащи тези различни органи, са разновидности на една и съща структура. Когато сте наясно колко дълбоки са сходствата между различните органи и тела, започвате да осъзнавате, че разнообразните обитатели на планетата ни са само вариации на една и съща тема. Зъбите, гърдите, перата и космите се развиват в резултат на взаимодействието между таканните слоеве на кожата. Пета глава С главата напред Две нощи преди последния изпит по анатомия, около 2 часа сутринта все още бях в лабораторията, опитвайки се да запомня различните черепно-мозъчни нерви. Те са 12, като всеки се разклонява, формирайки странни извивки в черепната кухина. За да ги следваме, бяхме разполовили черепа от челото до брадичката и бяхме разрезали някои от долните лицеви кости. Сторях там с по глава във всяка ръка, проследявайки извитите пътища на нервите от мозъка до различните мускули и сетивни органи. Бях очарован от два от тях, троичният и лицевият. Сложният им строеж се свеждаше до нещо толкова просто, толкова възмутително елементарно, че ме накара да видя човешката глава по нов начин. Това прозрение дойде благодарение на познанията ми за много по-простото устройство на съответните органи при акулите. Елегантността на идеята ми, която без съмнение не беше нова, тъй като е хрумнала на специалистите. Посравнителна на анатомия преди повече от век, и притеснението, което изпитвах поради наближаващия изпит, ме накараха да забравя за момент къде се намирам. В един момент се огледах. Беше нощ и стоях сам в лабораторията, заобиколен от телата на 25 човешки същества, покрити с бели чершафи. За първи и последен път почувствах страх, при това такъв, че косата ми настръхна, а краката ми сами хукнаха и за по-малко от секунда вече бях на автобусната спирка, опитвайки да си поема дъх. Няма нужда да ви казвам, че се чувствах смешно. Спомням си, че си казах, Шубин, държи се като маняк. Нямаше време обаче да разсъждавам върху това, защото скоро установих, че съм забравил ключовете от дума ми в лабораторията. В маняченото ми поведение се дължеше на факта, че анатомията на човешката глава е удивителна и всъщност красива. Едно от удоволствията на научната работа е, че понякога сме в състояние да видим матрица. Която разкрива реда в нещо, което досега е изглеждало напълно хаотично. Безпорядъкът става част от съвсем елементарен план и усещате, че гледате направо към същността на нещата. Настоящата глава е посветена на същността на собствените ни глави. И, разбира се, на главите на рибите. Хаосът вътре в главата. Анатомията на главата е не само сложна, но и трудно достъпна. Тъй като за разлика от останалите части на тялото нейните тъкани са скрити в черепната котия. Буквално трябва да разполовяваме страните, челото или задната част на черепа, за да достигнем до кръвоносните съдове и тъканите вътре. След като сме отворили човешката глава, виждаме нещо, наподобяващо плетеница от риболовни влакна. Преминавайки през черепа, кръвоносните съдове и нервите чертаят интересни извивки. Хиляди техни разклонения. Мускули и кости са разположени в тази малка котия. На пръв поглед всичко това е озадачаващ безпорядък. Черепите ми са изградени от три основни компонента – костни пластини, пръчковидни и блокообразни структури. Пластините покриват мозъка отгоре и отстрани. Ако пипнете главата си, ще ги усетите. Техните ръбове си съответстват като парчета от пъзъл и изграждат по-голямата част от черепната котия. При новородените те все още не са свързани една с друга и пространствата между тях, фонтанелите, могат да се. Видят и да се усети как пулсират заедно с мозъчната тъкан под тях. С растежа пластините нарастват и на около две години вече са долепени една до друга. Друга част от черепа е разположена под мозъка, формирайки платформата, която го крепи. За разлика от плоските кости над него, тези имат сложна структура с множество артерии и нерви. Трети тип кости образуват челюста и участват в изграждането на ухото и гърлото. В началото на развитието си те имат пръчковидна форма, която след това се трансформира, осигурявайки способността за дъвкане, преглъщане и чуване. Вътре в черепната кухина има няколко обособени пространства, в които са поместени различни органи. Очевидно мозъкът заема най-голямото а в останалите са очите – части от слуховата и дихателната система. До голяма степен предизвикателството, пред което ни изправя анатомията на главата, се състои в трудността да видим тези различни пространства и органи в три измерения. Мускулите, с помощта на които захапваме, говорим, движим очите и главата си, са прикрепени към костите и органите в черепната кухина. Те са снабдени с 12 нервни влакна, Напускащи мозъка и достигащи различни зони във вътрешността на главата. Тъкмо това са черепномозъчните нерви, които така ме впечатлиха на времето. Костни пластини, блокообразни и пръчковидни кости — същността на черепа. Произходът на всяка кост в човешката глава може да бъде проследен назад до тях. Ключът към основната тайна на главата е в това те да не ти изглеждат напълно хаотични. Същност, повечето от тях са елементарно устроени. Най-простите имат една единствена функция и са свързани само с един или орган. Например, обонятелният нерв, стигащ до носната кухина, има само едно предназначение – да отвежда информацията от нос до мозъка. Някои от нервите, стигащи до очите и ушите, са също толкова елементарни – зрителният нерв, обслужва зрението, а слуховият – слуха. Четири от останалите черепномозъчни нерви са свързани единствено с мускулите, например у нези, които участват в движението на очите или в завъртането на главата. Други четири нерва обаче винаги смущават студентите по медицина. И има защо. Те имат особено сложна функция и изминават лакатушни пътища, докато вършат своята работа. Троичният ти Лицевият нерв заслужават специално внимание. И двата напускат мозъка и се превръщат в удивителна мрежа от разклонения. Подобно на кабел, пренасящ едновременно телевизия, интернет и гласов информация, всяко разклонение е в състояние да пренася както сетивни данни, така и моторни команди. Отдалните влакна, отговарящи за сетивните данни движенията, излизат от различни части на мозъка и се събират в и кабелите, които ние наричаме троичен лица в нерв, а след това отново се разклоняват, достигайки до всички зони на главата. Разклоненията на троичния нерв имат две основни задачи. Контролират мускулите и носят информация от по-голямата част от лицето ни обратно до мозъка. Мускулите, които са контролирани от този нерв, включват онези, които участват в дъвченето, както и малките мускулчета, разположени в ухото ни. Това е и основният нерв, отговарящ за усещанията на лицето. Причината, освен емоционалната травма, да ни боли толкова много, когато ни ударят по бузата е, че троичният нерв изпраща съответните сигнали от кожата на лицето до мозъка. Стоматологът ви също е добре запознат с разклоненията на този нерв, те стигат до корените на зъбите и малка доза анестетик, приложен към някоя от тях, потиска усещането за болка в различни зони на зъбната редица. Лицевият нерв също контролира мускули и предава сетивна информация. Както показва и името му, той е основният нерв, задвижващ мимическата мускулатура. Ние използваме тези малки мускули, за да се усмихваме или мръщим, за да движим веждите си и да разтваряме ноздри. Те имат чудесни, емоционално наситени названия. Един от главните мускули, отговарящи за смръщването, той насочва агълчетата на устата ни надолу, се нарича дипресър антелиорис. Друго прекрасно име е дадено на мускула, благодарение на който можем угрижено да сбърчим чело, Корагейтър Сапесай. Ако растворите ноздри, вие използвате носните си мускули. Всеки от споменатите, както и всички останали мимически мускули, се контролират от разклонения на лицевия нерв. Смущения като несиметрична усмивка или леко паднал клепач могат да бъдат знак за проблем с него. Вероятно започвате да разбирате, защо бях останал да уча до късно онази нощ. Нищо, свързано с тези два нерва, не изглеждаше логично. Например и двата. Имат разклонения в ухото. Защо два различни нерва, инервиращи на пълно различни части от лицето и челюста, имат разклонения в ушни мускули, разположени един до друг? Още по-смущаващ е фактът че разклоненията им почти се пресичат в зоната на лицето и челюстта. Защо? При наличието на подобни редундантни функции и лакатушни пътища не е лесно да намериш логично обяснение за структурата им, а още по-малко за начина, по който те се свързват с зоните на черепа. Когато разсъждавам над тези въпроси, винаги си спомням първите дни, прекарани в Чикаго през 2001 година предоставена ми беше площ за лаборатория 100-годишна сграда, а се нуждаех от нови кабели, водопроводни тръби и климатик. Работниците разбиха стените, за да получат достъп до вътрешността им, и тяхната реакция, когато видяха старата водопроводна и електрическа система, приличаше на моята, когато за първи път разполових човешка глава, за да наблюдавам троичния и лицевия нерв. Кабелите, жичките и тръбите бяха в пълен безпорядък и правеха странни завой стените. Никой си не би проектирал сграда по този начин. Точно тук беше разгадката. Сградата беше строена през 1896 година и състоянието на тези системи се дължеше на факта, че някогашният проект е бил реконструиран редица пъти за задоволяване на временните нужди на всяко поредно обновяване. Ако искате да разберете защо изглеждат така в настоящия момент, трябва да проучите историята на сградата и как тя е била реконструирана за целите на всяко ново поколение учени. Човешката глава също има дълга история и именно тя обяснява сложната плетеница на троичния и лицевия нерв. За нас тази история започва с оплодената яйцеклетка. Същността в ембрионите. Никой не започва съществуването си с глава на раменете. Сперматозоидът и яйцеклетката се сливат формирайки една единствена клетка. В периода от зачеването до третата седмица на бременността тази клетка се превръща в топчица от клетки, след това в наподобяваща фризби група клетки и накрая в нещо, което грубо може да се оприличи на тубичка, изградена от различен тип тъкани. Между 23-28 ден след зачеването предната и част се удебелява и се прегъва, така че ембрионът изглежда сякаш вече се свил в родилна поза. Сега главата наподобява голямо топче. Основата му крие тайната на базисната организация на човешката глава. Четири малки подутини се формират около зоната, която ще се превърне в гърло. През третата седмица вече можем да видим първите две, следващите две се появяват след около още четири дни. Всяка от тях има скромен вид, най-обикновена подутина, отделена от съседната с малка гънка. Ако проследите какво се случва с тях, ще видите ред и красота в главата, включително в троичния и лицевия нерв. От част от клетките във всяка от тези подутини, известни като дъги, ще се образува косна тъкън, а от другите мускули и кръвоносни съдове. Във всяка дъга има сложен комплекс от клетки. Едни се делят на място, а други изминават дълъг път, докато навлязат с дъгите. Ако определим местоположението на тези клетки в организма на възрастния човек, всичко започва да придобива ясен смисъл. В крайна сметка тъканите от първата дъга формират челюста, две фини слухови костици, чукчето и наковалнята, както и всички кръвоносни съдове и мускули, които ги обслужват. Втората дъга образува третата слухова костица, стремето една малка кост. В. Гърлото и по-голямата част от лицевата мускулатура. Третата дъга формира костите, мускулите и нервите дълбоко в гърлото, които използваме при преглъщане. От четвъртата дъга се образуват части от ларинкса, както и мускулите и кръвоносните съдове, които му позволяват да функционира. Ако се смалите до размера на главичка на карфица и се вмъкнете в устата на развиващия сембрион, ще видите в длъбнатини, съответстващи на подотините. Те също са четири и, както и при дъгите от външната страна, от клетките в тях възникват важни органи. Първата се издължава и се превръща в евстахиевата тръба и в част от структурите на ухото. Втората дава началото на кухината, в която са поместени сливиците. Третата и четвъртата образуват основни жлези, щитовидната, околощитовидната и тимусът. Току-що ви снабдих с един от най-важните ключове за разбирането на най-сложните черепно нерви и на основна част от анатомичните структури в главата. Когато мислите за троичния нерв, си представяйте първата дъга. От своя страна, лицевият нерв се отнасяйте с втората дъга. Причината, поради която троичният нерв стига и до челюста, и до ухото е, че всички структури, които обслужва, са се формирали в първата дъга. Същото въжи за лицевия нерв и втората дъга. Какво е общото между лицевата мускулатура и мускулите в ухото, чието функциониране зависи от лицевия нерв? Всичките произлизат от втората дъга. Що се отнася до нервите от третата и четвъртата дъга, всички техни сложни пътища са свързани с факта, че инервират структури, възникнали от съответните дъги. Сред тези нерви са езикогълтачният и блуждаещият. Всеки от които преминава през образование, развили са от съответната дъга. Проследявайки развитието на хрилните дъги от ембриона до възрастния, ние се запознаваме с произхода на челюстите, ушите, ларинкса и гърлото. Костите, мускулите, нервите и артериите също се развиват от тях. Този фундаментален модел на главата ни помага да разберем една от апокривните истории в анатомията. През 1820 година Йохан Дьота е вървял през еврейското гробище във Венеция, когато погледът му попаднал върху разлагащият се труп на овен. Гръбначният стълб бил оголен, а над него лежал с чупен черепът. В миг на прозрение той видял, че костите на черепа наподобяват прешлените. Така той разкрил същностната схема. Черепът е изграден от прешлени които са се сраснали и са формирали кухина, съхраняваща мозъкът и сетивните ни органи. Това е революционна идея, доколкото интерпретира главата и тялото като две разновидности на един и същ фундаментален план. Тя трябва да е витаяла във въздуха в началото на XIX век, защото хрумва и на други, сред които е Лоренц Окен. Дьота и Окен насочват вниманието към нещо изключително важно, въпреки че по това време не са можели да го промеят напълно. Човешкото тяло е сегментирано и това може наясно да се види в нашите прешлени. Всеки прешлен е блокче, представляващо отделен елемент от тялото ни. Нервите също са организирани сегменти, пряко съответстващи на структурата на прешлените. Те напускат гръбначния стълб, стигайки до различни части на тялото. Сегментираната им конфигурация може лесно да се види, ако погледнете към нивата на гръбначния стълб, свързани с всяка от зоните на човешкото тяло. Например, мускулите на краката ни биват и нервирани от нерви, излизащи от подолните части на гръбначния стълб в сравнение с нервите, управляващи движенията на ръцете. При главата това може да не е очевидно, но тя също има подобна сегментирана структура, която при възрастният организъм е невидима, но може да се наблюдава в ембриона. Неговите дъги определят различните сегменти от кости, мускули, артерии и нерви. Всички свидетелства за подобна структура се заличават с развитието на тялото. Наподобяващи пластини кости на черепа се формират над нашите фарингеални дъги, а мускулите, нервите и артериите, които първоначално имат просто сегментирано устройство, впоследствие оформят сложната структура на главата на възрастния индивид. Ако познаваме тези особености на развитието ни, можем да предвидим къде е уместно да търсим причината за редица в родени дефекти. Например, децата, родени с синдром на първата хрилна дъга, имат малка челюст и нефункционираща слухова структура, в която липсват чупчето и наковалнята. Те е у нези костни структури, които се развиват под първата дъга. Хрилните дъги са карта към основните части на главата от най-сложните черепномозъчни нерви до мускулите, артериите. Костите и жлезите. Те са пътеводител и към. Още нещо нашата дълбока връзка с кулите. А кулата в нас. Родилата се от практиката шега в правната общност е, че юристите са особено хищен вид кули. Докато преподаваха на Томия в един от поредните периоди на актуализирането на тази шега, си мислех, че тя всъщност засяга всички нас. Ние сме модифицирани акули или, още по-лошо, във всеки един от нас дреме юрист. Както вече видяхме, голяма част от загадките на човешката глава се крият в хрилните дъги и подотините, които ни направляват при изучаването на сложните черепномозъчни нерви и основните органи на главата. Тези непретенциозни на вид гънки са изпълвали въображението на анатомите в продължение на 150 години, тъй като приличат на хрилните цепки в областта на гърлото на рибите и акулите. Ембрионите на рибите също имат такива гънки. При тях вдлъбнатините в крайна сметка се превръщат в пространства между хрилете, откъдето преминава водата. При нас те обикновено се заличават. Ако това не стане и хрилните цепки не се затворят, те се превръщат в кисти или джобове. Беранхиалната киста, например, често е доброкачествено, изпълнено с течност образование, което се формира в шията, причината за това е незатварянето на третата или четвъртата хрилна дъга. Много рядко е възможно детето да се роди с истинска следа от древните хрилни хрущели, малко образование, остатък от третата дъга. В такива случаи моите колеги-хирурзи оперират рибата в нас, която за нещастие се е върнала, за да ни ухапе. Главите на всички животински видове от акулата до човека преминават през етапа на четирите хрилни дъги. Богатството на историята се крие в онова, което се случва във всяка от тях. Сега стъпка по стъпка ще направим сравнение в развитието на главата при акулата и човека. Погледнете към първата хрилна дъга при човека и при акулата и ще установите голямото сходство – челюсти. Основната разлика е, че при хората от нея се формират някои от слуховите костици, отсъстващи при акулите. Не е изненада, че нерв, троичният, който управлява движението на челюстите и при двата вида, е нерв от първата дъга. Клетките от втората хрилна дъга се делят, променят и дават началото на мускули и хрущално образование. При човекато се разделя и от него възниква една от слуховите костици. Стремето, както и някои други малки структури в основата на черепа и в гърлото. Една от тях е подезичната кост, която ни помага да преглъщаме. Отпийте глътка, послушайте музика и бъдете благодарни на втората хрилна дъга. При акулите от нея възникват две кости, които подкрепят челюстите. Една по-ниско разположена, съответстваща на нашата подезична кост, и една по-високо разположена, придаваща устойчивост на горната челюст. Ако сте гледали как бяла акула се опитва да захапе нещо, водолаз в клетка, например, може би сте забелязали, че горната челюст може да се издава напред и да се връща назад. Споменатата втора кост участва в костна система, изпълняваща ролята на лост. Благодарение на която това е възможно. Зоните на хрилните дъги при човешки ембрион и ембрион на акула първоначално изглеждат еднакво. Тази кост е забележителна и по още една причина. Тя съответства на една от костиците в средното ухо на човека, стремето. Костите, които управляват челюстите при акулите, при хората са част от слуховата система и структурите, правещи възможно преглъщането. Що се отнася до третата и четвъртата дъга, много от елементите, правещи възможен говора и преглъщането при човека, при акулите са части от тъканите, свързани с хрилете. Мускулите и черепномозъчните нерви, които при нас са свързани с тези способности, при акулите и рибите управляват именно хрилете. На пръв поглед черепномозъчните нерви при човека, долу в дясно, изглеждат различни от тези на кулата, долу вляво. Но ако погледнете, повнимателно ще откриете съществени сходства. Практически всички човешки нерви са на лице и при акулите. Приликите стигат още по-далеч. Едни и същи нерви управляват сходни структури и дори напускат мозъка в един и същи ред, горе-вляво и вдясно. Човешката глава може да изглежда като извънредно осложнена структура, но в основата й лежи прост и елегантен проект. Съществува модел, общ за всеки череп, съществуваш на света, независимо дали принадлежи на акула, косна риба, саламандър или човек. Откритието на този модел е огромното постижение на анатомията от XIX век, период, в който изследователите проучват под микроскоп ембрионите на всевъзможни животински видове. През 1872 г. Оксфордският анатом Франсис Мейтленд Балфор -За. Първи път го забелязва... Докато изследва акулите и вижда хрилните даги и структурите, скрити в тях. За нещастие той умира скоро след това при инцидент в швейцарските алпи, едва в началото на третото десетилетие от живота си. Гените в хрилните даги. По време на първите три седмици от живота на ембриона безброй гени се включват и изключват в нашите хрилни даги и в тъканите, от които ще се формира бъдещия мозък. Тези гени инструктират клетките, коя зона от човешката глава да изградят. Представете си това, сякаш всяка част получава отличаващ агенетичен адрес. Ако го променим, променяме и типа структури, които ще се развият. Например, генът, познат като OTX, е активен в предната зона, където се формира първата хрилна дъга. Зад нея, по посока към тила, са активни тенар. Нох гени всяка дъга има различен активен комплект от тези гени. Разполагайки с тази информация, ние можем да направим карта на нашите хрилни дъги и комплексът от гени, активни при изграждането на всяка от тях. Сега сме в състояние и да експериментираме. Подменете генетичният адрес на една от дъгите с този на съседната. Вземете ембрион на жаба, изключате някой гени, Уеднаквате генетичните сигнали във втората и първата дъга и ще получите жаба с повече челюсти. Там, където би трябвало да е подезичната кост, ще има долна челюст. Това демонстрира силата на генетичния адрес при изграждането на хрилните дъги. Ако го промените, променят и структурите, които ще се развият от него в бъдеще. Изменяйки идентичността на хрилните дъги посредством промяна на дейността на гените в тях. Можем да експериментираме с базисния модел на главата при животинските видове. Проследяване на главата – от безглави чудеса до нашите предшественици с глава. Защо спираме до жабите и акулите? Защо не продължим сравнителния анализ, включвайки и други създания, като насекомите и червите? Но защо да го правим, след като те нямат череп, а още по-малко черепно-мозъчни нерви? Те нямат дори кости. Когато от се насочим към червиите, навлизаме в един мек и безглав свят. Но ако погледнем достатъчно отблизо, отново ще видим частици от себе си. Преподавателите по сравнителна анатомия обикновено започват своя курс с изображението на Mpchoexus. Всеки септември стотици слайдове с подобни. Изображения биват прожектирани на екраните в залите на университетите от Мейн до Калифорния. Защо? Припомнете си простата дихотомия гръбначни-безгръбначни. Емпчоксус се червей, безгръбначно, което има множество общи черти с гръбначни като рибите, земноводните и бозайниците. Той няма гръбначен стълб, но подобно на гръбначните има нервно влакно по цялото протежение на гърба си. Освен това, успоредно на това влакно преминава и гръбна струна, известна като нотохорда, изпълнена с вещество и придаваща стабилност на тялото. Човешкият ембрион също има нотохорда, но за разлика от тази на емпичоксъс, тя се разделя на части и в крайна сметка става част от междупрашленните дискове. Ако нараним такъв диск, пихтистото вещество от някогашната нотохорда може да направи сериозни поразии, притискайки нерви или възпрепятствайки движението на прешлените. Когато нещо подобно се случи, всъщност страда една много древна част от тялото ни, която дължим на един червей. Последният съвсем не уникален. Някои от най-добрите образци наобитават днешните океани, а древните скали на Китай и Канада. Погребани седиментни скали на възраст повече от 500 милиона години лежат малки черви и безглава, мозък и черепномозъчни нерви. Вероятно тези миниатюрни петънца в скалите не изглеждат обащаващо, но всъщност в каменалостите са перфектно запазени. Ако ги погледнете през микроскоп, Виждате идеално съхранени отпечатъци, които детайлно демонстрират тяхната мека анатомия. Често има дори отпечатъци от кожа. Тези фусили показват нещо забележително, става дума за най-раните създания с нотохорда и нервни влакна. Те ни разкриват нещо за произхода на части от нашите тела. Най-близките роднини на видовете с глава са червиите с хрилни цепки. На изображението можете да видите емпичоксус и реконструкция на вкамена на червей е Чиволи, на възраст над 530 милиона години. И двата червея имат нотохорда, нервно, влакно и хрилни цепки. Чиволи е познат благодарение на повече от 300 образци от Южен Китай. Но има и още нещо, което ни сближава с тези малки червеи, хрилните дъги. Емпичоксус, например, има множество такива, като към всяка е прикрепено и малко хрущално образование. Подобно на хрущелите, които са част от структурите на челюста, на ухото и на гласовата котия при човека, при тях те укрепват хрилните цепки. Структурата на главата ни връща към червиите организми, които дори нямат такава. За какво служат хрилните дъги прием печоксъс? През тях преминава вода и те филтрират малки късчета храна. Това е скромното начало на базисните структури на човешката глава, които точно като зъбите, гените и крайниците са се модифицирали и функциите им са се променили през вековете. Шеста глава съвършени тела. Ние сме съвкупност от около 2 трилиона клетки, подредени по точно определен начин. Телата ни съществуват в пространство с три измерения и всяка клетка и орган си имат точно определено място. Главата е най-отгоре, гръбнакът е в задната част на тялото, а червата се намират в корема. Ръцете и краката ни са разположени странично. Това устройство ни отличава от примитивните същества, които не са нищо повече от купчина клетки, оформени като кълбо или диск. Същото разпределение е характерно и за телата на други живи. Същества Също като нас, рибите, гущерите и кравите имат тела които са симетрични и имат горна и долна, предна и задна, лява и дясна страна. В предния си край, съответстващ на горната част от тялото на изправен човек, те имат глава, където са мозъкът и всички сетивни органи. При всички тях гръбнакът се простира по протежение на тялото към задната му част. Също като нас, те имат янус, който е на обратната страна на тялото спрямо устата. Главата пък винаги е отпред, от страната, към която те обикновено плуват или ходят. Както можете да си представите, движение са носа напред не особено добра идея в повечето случаи, особено при морските същества. При това положение, освен това, социалното общуване би било истински проблем. По-трудно е да разпознаем себе си в устройството на по-примитивните същества, медузите, например. Те имат съвсем различна форма на тялото, клетките им са разположени във формата на диск, по отношение на който различаваме горна и долна страна. Те нямат предна и задна страна с глава и опашка, нито лява и дясна половина, поради което изглеждат съвсем различни от нас. Дори не се опитвате да се сравнявате с Сюнгер. Можете и да опитате, но този факт ще има отношение не към неговата анатомия, а към състоянието на вашата психика. За да се съпоставим с подобни примитивни животни, ще имаме нужда от определени аналитични похвати. Също като главите и крайниците ни, развитието ни от айцеклетка до възрастен индивид документира хода на нашата еволюция. Ембрионите са ключ към някои от най-дълбоките загадки на живота. Друга тяхна особеност е способността им да провалят нашите планове. Общи черти, сравняване на ембриони. Започнах аспирантурата си с идеята да изучавам в каменалусти на бозайници, а три години по-късно се занимавах с риби и земноводни, които станаха тема на моята дисертация. Мисълта да изнаверя на плановете си се зароди в мен, когато започнах да се занимавам с ембриони. В лабораторията ни имаше предостатъчно ларви от саламандър, ембриони на риби, дори оплодени яйца на кокошки. Често ги гледах под микроскоп, за да видя какво се случва в хода на развитието им. Ембрионите на всеки от тези видове изглеждаха като миниатюрни белезникави снопчета клетки с дължина по малко от 3 милиметра. Беше. Вълнуващо да ги наблюдавам, те нарастваха, а жълтъкът, който им осигуряваше храна, намаляваше. Обикновено, докато бъде изчерпан напълно, яйцето вече беше готово да се излюпи. Наблюденията на този процес доведоха до голяма интелектуална трансформация в мен. От такива скромни на навид ембриони, свеждащи се просто до купчинко от клетки, се появяваха невероятно сложни тела на птици, жаби и пастърви, съставени от трилиони клетки, подредени по точно определен начин. Имаше и още нещо. Ембрионите на рибите, земноводните и птиците не приличаха на никое от живите същества, които бях срещал. Между тях обаче имаше видими изходства. Всички имаха глава с хрилни дъги. Мозъкът им беше малък и в началото на развитието си имаше три обособени изпъкналости. Крайниците им бяха в зачатачен вид. Всъщност, тъкмота щяха да станат тема на моята дисертация и основен предмет на работата ми през следващите три години. Проучвайки развитието на скелета при птици, саламандри, жаби и костенурки установих, че краката на птиците и на жабите, които видимо се различават, имат твърде сходен вид при съответните ембриони. Разглеждайки ги, виждах общия им строеж. Различните видове придобиваха различно устройство, но в основата на развитието им имаше общо взето една и съща структура. Ако се занимавате с ембриони, лесно можете да стигнете до извода, че разликите между бозайниците, птиците, земноводните и рибите са незначителни на фона на фундаменталните им сходства. Тогава научих за изследванията на Карл Ернст Фон Байер. През 19 век някои натурфилософи използвали ембриони в своето търсене на общата основа на живота на Земята. Основно място сред тях заема споменатият Карл Ернст Фон Байер. Роден в благородническо семейство, той първоначално учил за лекар. Един от преподавателите в университета обаче му поставил задачата да изследва развитието на пилешки ембриони и да се опита да вникне в това как се формират техните органи. За нещастие, Фон Байер не можел да си позволи да построи люпилни, нито пък можел да работи и с голямо количество яйца. Тази идея не изглеждала особено обещаваща. От друга страна имал заможен приятел Кристиан Пандер, който можел да финансира експериментите му. Така двамата направили фундаментално откритие, всички органи на. Пилето водят началото си от три различни тъканни пласта в развиващия се ембрион. По късно те били наречени за родишни пластове и до ден днешен се радват на вниманието на учените. Откритите от пандер пластове осигурили на Фон Байер повод да си зададе редица важни въпроси. Дали тази зависимост е в сила за всички животни? Дали сърцето, дробовете и мускулите им водят началото си от тях? И преди всичко, дали едни и същи пластове се развиват в едни и същи органи при различните видове? Фон Байер сравнил трите пласта в пилешките ембриони с ембрионите на други животни, до които имал достъп – риби, влечуги и бозайници. Оказало се, че отговорът на първите два въпроса е утвърдителен – всеки от органите на тези животни водал началото си от един от тези три пласта. При всеки от видовете те се трансформирали в едни и същи структури. Сърцето на всеки от изследваните от него ембриони се формирало от един и същ пласт, Друг отговарял за мозъка и тъна. Без значение колко различни на вид са тези същества в зрял вид, когато са миниатюрни ембрионите преминават през едни и същи фази на развитие. За да оцените напълно значението на това откритие, трябва да видите какво се случва през първите три седмици след зачатието ни. При оплождането в яйцеклетката настъпват съществени промени. Генетичният и материал се смесва с този на сперматозоида и започва да се дели. Така скоро се появява топче от клетки. При хората едничката клетка, от която започва всичко, се дели 4 пъти в рамките на 5 дни и така се получават 16 клетки. Формира се топче, наречено беластуцист, което прилича на пълен стечност балон. Тънка стена опасва течността, която се намира в средата. По време на тази баластоцисна фаза няма и следа от определено телесно устройство, няма предна и задна страна, няма и различни органи или тъкани. Около шестия ден след оплождането топчето клетки се прикрепя към матката и започва процеса на тяхното свързване, позволяващо кръвообращението на майката да бъде обединено с това на плода. Към този момент все още липсва телесно устройство, има само топче от клетки, което по нищо не прилича на бозайниците, влечугите или рибите. Да не говорим за нас, хората. Ако сме имали късмет, топчето клетки успешно се е имплантирало в матката. Когато това се случи където трябва, е настъпи ектопична имплантация, резултатът може да бъде опасен. Около 96% от извънматочните бременности протичат в фалупиевите тръби, в близост до мястото, където настъпва оплождането. Понякога слуста в тях възпрепятства преминаването на баластоциста в матката, в резултат от което той се имплантира не там, където трябва. Ако не бъде открита на време, извъматочната бременност може да доведе до разкъсване на различни тъкани. В много редки случаи баластоцистът може да бъде изтласкан в телесната кухина на майката, т.е. е в пространството между червата и коремната стена. В още по случаи баластоцистът се имплантира върху външната обвивка на дебелото черво или матката и плодът се развива успешно. Макар в тези случаи да е възможно раждане чрез разрязване на коремната стена, такива бременности обикновено са много опасни, тъй като увеличават 90 пъти риска от смърт на майката в резултат от кръвоизлив в сравнение с нормалните бременности. Така или иначе, в тази фаза от развитието си сме доста скромни на вид създания. Около началото на втората седмица след зачеването, баластоцистът вече се е имплантирал и част от него е вложена в стената на матката, а другата остава извън нея. Представете си балон, притиснат към стена, точно като такъв приплескан диск изглежда човешкият ембрион. Цялото ни тяло се образува от горната част на кълбото, онази, която е притисната към стената на матката. Другата част на баластоциста, която се намира под диска, Играе ролята на жълта кафейцето. В тази част от развитието си приличаме на фризби, на най-обикновен диск с две страни. Как става така, че облото фризби се здобива стрите за родишни пласта, открити от фон Байер и в крайна сметка започва да прилича на човек? Първо, клетките се делят и променят мястото си, в резултат от което тъканта се прегъва. В хода на този процес ние се превръщаме в нещо като тръба с издута и преганата част от страната на главата и друга при опашката. Ако в точно този момент ембрионът бъде разрязан на две половини, ще открием две вложени една в друга тръбички. Въшната се превръща в коремна стена, а вътрешната поставя началото на развитието на храносмилателната система. Пространството, разделящо двете, е бъдещата телесна кухина. Тази отвоена структура ни съпътства през целия ни живот. Вътрешната тръба постепенно се осложнява, образува се голяма вдлъбнатина за стомах и червата, които се увиват и прегъват в различни посоки. На своя ред външната тръба се покрива с косми и кожа, диференцира се в ребра и крайници. Общата схема обаче остава непроменена. Сега наистина сме по сложно устроени сравнение с времето, когато сме били ембриони на 21 дни, но все още сме само две вложени една в друга тръби, а всичките ни органи са формирани от трите пласта, които се появяват през втората седмица след зачеването. Имената на тези пластове показват тяхното разположение. Външният се нарича ектодерма, вътрешният ендодерма, а средният – мезодерма. Ектодермата съставя по-голямата част от външната част на тялото, кожата и нервната система. Ендодермата – вътрешният зародишен пласт – формира вътрешността на тялото, включително храносмилателният тракт и различните свързани с него жлези. Средният пласт, мезодермата, е свързан с тъканите между червата и кожата и изгражда основната част от скелета и мускулите. Независимо от това, дали става дума за сьонга, пиле, жаба или мишка, всички телесни органи се формират от ендодермата, мезодермата и ектодермата. В началото на живота ни, през първите три седмици след зачеването се превръщаме от една едничка клетка първо в кълбо, а после в тръбичка. Фомбайер установява, че ембрионите разкриват фундаменталната структура на живото тяло. Той разграничава два структурни аспекта, такива, които споделят всички биологични видове и такива, които варират при различните видове. Вложените една в друга тръби са типични за всички гръбначни животни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Техните общи черти се проявяват относително рано в ембрионалното им развитие. Онова, което ни отличава едни от други по-големият мозък при хората, че рубката при костенурките, перата при птиците се появява по-късно. Около четвъртата седмица след зачатието ние сме не само тръба, вложена в друга тръба, а имаме три зародишни пласта, от които възникват всичките ни органи. Подходът на Фон Байер се различава от идеята че онтогенезата повтаря филогенезата, за която сигурно сте чували в училище. Той сравнява ембрионите едни. С други и така открива, че те си приличат много повече, отколкото зрелите индивиди от различните видове. Основен изразител на теорията, че онтогенезата повтаря филогенезата Ернст Хекел, който много по-късно изказва тезата, че всеки вид в ембрионалното си развитие възпроизвежда своята еволюционна история. Тък му за това, човешкият ембрион последователно напомня на риба, влечуго и бозайник. Хекел би сравнил човешкия ембрион с напълно развита риба или влечуго. Разликата между неговите идеи и тези на Фон Байер вероятно изглеждат незначителни, но всъщност не са. През изминалото столетие развитието на науката е доста по-благосклонно към Фон Байер. Сравнявайки ембрионите на един вид с зрелите индивиди на друг, Хекел сравнява две несравними неща. Далеч посмислено е друго сравнение, което ни позволява да разкрием механизмите, насочващи еволюцията в определена посока. За тази цел е поуместно да сравняваме ембрионите на един вид с тези на друг. Така ще установим, че те не са напълно еднакви, но приликите между тях все пак са съществени. Всички разполагат с хрилни дъги и нотохорда, а на определен етап от развитието си представляват структура тип тръбава тръба. Вътръба". Преди всичко, ембрионите на видове, което се различават изключително много, като рибите и хората, притежават трите зародишни слоя, открити от Пандер и Фон Баер. Всички тези сравнения ни водят към истинския въпрос как ембрионът разбира, че трябва да има глава отпред и аносо отзад? Какви механизми направляват развитието му и позволяват на клетките и тъканите да оформят тела? За да отговорим на тези въпроси, ни е нужен съвсем нов подход. Вместо просто да сравняваме ембриони, както по времето на Фон Байер, трябва да открием начин да ги анализираме. Втората половина на 19 век възвестява настъпването на времето, в което, както стана дума в трета глава, Започва кълцането, присаждането, разполовяването и третирането на ембриони с какви ли не химически субстанции. Разбира се, всичко това се прави в името на науката. Експериментиране с ембриони В началото на 20 век биолозите се странят да отговорят на някои фундаментални въпроси относно телата. Къде в ембриона се съхранява информацията за тяхното устройство? Дали тя е на лице във всяко от клетките? Или само в някой от тях? В какъв вид е тя, дали става дума за някакво химическо съединение? През 1903 г. германският ембриолог Ханс Шпеман започва да изследва въпроса как клетките се научават да изграждат тела по време на вътреотробното развитие. Целта му е да открие къде се помещава информацията за телесното устройство. Основният въпрос който го интересува е дали всяка клетка в ембриона разполага с достатъчно информация за изграждането на цялото тяло или тя се съдържа само в определени части от него. Работейки с лица от тритон, с които е лесно да се снабди, а освен това не създават проблеми при работа в лабораторни условия, шпеман планира хитър експеримент. Отрязвайки кичур от косата на дъщеря си и приготвя от него миниатюрно ласо. Бебешката коса е забележителна материя мека, тънка и еластична, ето защо тя е идеална за целта. Затягайки принката около лейцето и третирайки ядрата на клетките в него, той го оставя да се развие и наблюдава случващото се след това. Ембрионът се разделя на две половини, полявяват се два идентични саламандъра, всеки с нормално развито тяло и напълно жизнеспособен. Изводът е ясен, от едно яйце може да се появи повече от един зрял индивид. Тък му такъв е случаят с еднояичните близнаци. От биологична гледна точка Шпеман показва, че в ранните фази от развитието на ембриона част от клетките в него имат способността самостоятелно да формират цял нов индивид. Този експеримент поставя началото на период, изпълнен с много нови открития. През 20-те години на 20-ти век Хилда Манголд, специализантка, работеща в лабораторията на Шпеман. Започва да експериментира с неразвити ембриони. Нейното умение е да извършва невероятно фини манипулации с пръстите си и позволява да проведе някои изключително трудни за осъществяване опити. Дейцата от саламандър, с които борави тя, представляват съответния период от развитието им сферички с размер около и половина. Тя отрязва малки парченца тъкан, с размер по-малък от глава на топлийка и ги присажда в ембриони на друг вид. Изрязаната тъкън не е подбрана случайно, тя е част от областта, където се намират клетките, съставящи трите зародишни пласта. Манголт е толкова умела, че мбрилните с присадената тъкън продължават да се развиват. Това и носи приятни изненада, присадената тъкън прераства в завършено тяло, разполагащо с гръбнак, гръб, корем и дори глава. Присаждайки малко парче тъкън, манголт успява да създаде близнаци. Защо това е толкова важно? Манголт всъщност е успяла да открие тъкън, способна да направлява другите клетки, да ги организира в определен тип телесно устройство. Това миниатюрно, но изключително важно парче тъкън, в което се съдържа цялата информация, нужна за развитието на ембриона, по-късно бива наречено организатор. Дисертацията на Манголд става повод за присъждане на Нобелова награда, макар и не на нея самата. Тя загива трагично, при възпламеняване на газовата печка в кухнята, още преди нейната дисертация да бъде публикувана. Шпеман получава Нобелова награда за медицина за 1935 година. Като основание за това е посочено откриването на организатора и неговото въздействие върху ембрионалното развитие. Днес има много учени, според които работата на Манголд е най-важният експеримент в цялата история на ембриологията. Приблизително по същото време, по което тя провежда експерименти в лабораторията на Шпеман, отново в Германия ФОКТ разработва хитроумни методи за маркиране на отделни клетки или групи от клетки, което позволява на експериментаторите да наблюдават какво точно се случва по време на ембрионалното развитие. ФОКТ дори Успява да изготви карта на ембриона, показваща кой орган от коя негова част се развива. Така можем да установим какви са предпоставките за телесната диференциация в ранните фази от развитието на ембриона. От първите ембриолози като Фон Байер, Пандер, Манголд и Шпеман сме научили, че всички части на нашите зрели тела могат да бъдат съотнесени с групи от клетки в просто устроено трипластово фризби, а цялото телесно устройство се контролира от организатора, открит от Манголд и Шпеман. С доста рязане и кълца не сме стигнали до извода, че всички бозайници, Птици, земноводни и риби си имат организатор. Понякога е възможно да разменяме организаторите на ембриони от различни биологични видове. Вземете организатора от пилешки ембрион и го присадете на ембрион от саламандър и ще получите. Два саламандъра. Какво обаче представлява самият организатор? Какво е това в него, което казва на клетките как да изграждат тела? Отговорът е ясен – ДНК. Тъкмо в нея откриваме унази биологична рецепта, която споделяме с останалите животни. За мухите и хората Баер наблюдава развитието на ембриони, сравнявайки един вид с друг и открива фундаментални зависимости в телата им. Манголт и Шпеман се намесват в развитието на ембрионите, за да разберат как тъканите в тях формират тела. В епохата на генетиката можем да си задаваме въпроси относно устройството на нашата ДНК. Как гените контролират развитието на тъканите в телата ни? Ако сте си мислили, че мухите са просто досадни насекоми, помислете за това. Тъкмо мутациите при тях са ни осигурили и ценни указания за активността на гените в човешките ембриони. С тях на помощ сме открили, например, гените, отговарящи за изграждането на пръстите на ръцете и краката. Сега ще видим какво ни казва всичко това относно телата ни като цяло. Телата на мохите са сложно устроени. Те имат предна и задна, горна и долна страна и тъна антенките, крилцата и другите им израстъци се намират на точно определени места. Разбира се, има и изключения. При някои мухи мутанти крайници израстват върху главата, при други има добавен комплект крила или допълнителни сегменти по тялото. Сред тях са унези мутанти които ни показват как и защо гръбначните прешлени променят формата си по протяжение на гръбнака. Учените се интересуват от мутациите при мухите от над 100 години. Особен интерес представлява една конкретна мутация, при която органите се появяват на неправилно място, например крак вместо антенка, формират се допълнителни крилца или липсват определени части от тялото. Тези отклонения показват, че нещо се объркало при изпълнението на плана, по който е изградено тяхното тяло. В крайна сметка, причината за тях е грешка в генетичната информация. Припомнете си, че гените са участъци структурата на ДНК, които съставят хромозомите. Използвайки различни техники, които ни позволяват да нагледим структурата на хромозомата, можем да определим онези части от нея, които са свързани с конкретна мутация. Можем също да отгледаме цяла популация, всеки от членовете на която имат съответната мутация. След това, използвайки молекулярни маркери, сравняваме гените на мутантите с тези на нормално развити индивиди от същия вид. Това ни позволява да открием частта от хромозомата, съответно конкретния ген, която е свързана с разглежданата мутация. Оказва се, че мохите разполагат с 8 гена, които са отговорни за мутации от този тип. Те се намират в съседство един с друг. Онези, които отговарят за главата са близо до други, които контролират формирането на крилата в средната част на тялото. На свой ред, те са в съседство с гените, свързани с развитието на задната част на тялото. Иначе казано, в подредбата на гените има удивителна хармония. Местата, които те заемат по протежение на ДНК, съответстват на относителното разположение на отделните части в тялото на мухата. Истинската трудност е в това да се определят ДНК структурите, които са отговорни за конкретна мутация. Майк Девин и Бил Макджинис от екипа към лабораторията на Валтер Геринг в Швейцария и Мат Скотт от екипа към лабораторията на Том Кауфман в Штата Индиана откриват, че в средата на всеки ген има къса генетична секвенция, наречена Homo box и Homo box, която е практически идентична при всички от изследваните от тях видове. Осемте гена, които я съдържат, се наричат нохгени. Нохгени при мухите и хората. Организацията на тялото по неговото протежение се контролира от различни нохгени. Мухите имат набор от 8 такива гена, всеки от които е представен като Малка котика. Хората имат 4 такива набора. При мухите и хората проявите на активността на гена съответстват на мястото им в ДНК, онези, които са активни в главата са в единия край, тези в опашката, в другия, а отговарящите за средната част по средата. Когато учените започват да търсят същата секвенция при други видове, откриват изненадваща закономерност, определена разновидност на новгените присъства в ДНК на всяко животно телесно устройство. Разновидности на един и същ ген са отговорни за оформянето на предната и задната част на тялото на толкова различни дни от други създания, като мухите и мишките. Ако окажете въздействие върху h гените, по предсказуем начин ще объркате този процес. Например, ако създадете муха, в която генът не е активен в средния сегмент, то средната част от тялото й ще липсва или ще бъде видоизменена. Направете мишка, при която липсва един от гените, отговорни за туракалния сегмент и ще получите видоизменения в гръбната област. Но отговарят също за съотношението между различните части на тялото, за размерите на отделните части на главата, гръдния кош и долната част на гърба. Те участват във формирането и на отделни органи и крайници, на половите органи и червата. Промените в тях оказват влияние върху това, как биват сглобени телата ни. Различните животни имат различен брой нов гени. Мухите и другите насекоми имат 8. Мишките и останалите бозайници – 39. Всичките са версии на онези, които можем да открием при мухите. Сходството между тях подсказва, че по-големият набор от нов гени при бозайниците е получен чрез отвояване на гените на мухите. Въпреки разликата в техния брой, емишите гени следват точно определена последователност от предната към задната част на тялото, също като тези на мухите. Можем ли да стигнем още по-надолу в нашето семейно дърво, откривайки сходни участъци от ДНК, участващи във формирането на други части на нашето тяло? Колкото и странно да изглежда това, отговорът е утвърдителен. При това той е свързан с създания, които са доста по-примитивни от мухите. ДНК и Организаторът По времето, когато Шпеман печели Нобелова награда, Организаторът е всеобщо увлечение. Учените търсят мистериозното съединение, което активира. Изпълнението на генетичната ни рецепта. В науката обаче също има краткотрайни моди, които бързо отшумяват. През 70-те години идеята за организатора вече изглежда като куриоз от миналото, като забавен период от историята на ембриологията. Причината за това е, че никой не успява да разгадае механизмите на функционирането му. Откриването на новгените през 80-те години променя това. Още едно десетилетие по-късно, когато организаторът все още не е особено популярна тема, екипът на Едида Робертис в лабораторията към Университета на Калифорния в Лос Анджелес, ъкла, търси новгени при жаби, използвайки техники, сходни с използваните от Девин и Макджинис. Търсенето е систематично и набелязва много различни типове гени. Един от тях има много особена активация, точно там в ембриона, където е организаторът, при това точно в онзи период, когато той играе ключова роля. Едва ли мога да си представя как се почувствал Едида Робертис, откривайки онзи ген, който контролира организатора и е свързан с активността му в ембриона. Така организаторът отново излиза на дневен ред. Впоследствие гени от този тип са открити в лаборатории навсякъде по света. Провеждайки съвсем различен експеримент, Ричард Харланд от Бъркли открива друг ген, който нарича Нагин. Той прави точно това, което би трябвало да прави генът, контролиращ организатора. Когато Харланд взима малко от него и го активира на точното място в ембрион, това обославя формирането на две телесни оси, всяка увенчана с отделна глава. Дали генът на роберти Си Нагин са унези порции ДНК, който изграждат организатора? Отговорът и да, и не. Във формирането на телесната организация си взаимодействат много различни гени, включително и споменатите два. В случая на лице комплексна система, тъй като по време на ембрионалното развитие всеки ген може да играе много различни роли. Навин, например, участва във формирането на телесната ос, но има отношение и към редица други органи. Освен това, гените не детерминират сами протичането на сложните процеси в клетките от рода на унези, които наблюдаваме при развитието на главата. Гените взаимодействат с други гени на всички етапи от ембрионалното развитие. Един ген може да потисне активността на друг или да усили. Понякога няколко. Гена си взаимодействат, за да активират или деактивират друг ген за щастие, Въведени на скоро похвати ни позволяват да изследваме едновременно активността на хиляди гени в клетката. Съчетайте ги с компютърните приложения за интерпретиране на генните функции и ще осъзнаете огромните ни възможности да постигнем разбиране за това как гените изграждат клетки, тъкани и тела. Разбирането на комплексните взаимодействия между цял арсенал от различни гени хвърля светлина върху механизмите, в резултат от чието действие се появяват телата ни. Нагин е великолепен пример за това. Той сам по себе си не определя мястото на клетките спрямо телесната ос, а за тази цел си взаимодейства с няколко други гена. Един от тях е ВМР-4, онзи ген, който се активира в клетките, които спадат към долната, те е коремната част в тялото на ембриона. ВМР-4 и Нагин си взаимодействат, когато вторият е активен, първият спира да функционира. Иначе казано, Нагин не казва на клетките да се развият като клетки в горната част на тялото, по-скоро той изключва онзи сигнал, който ги инструктира да станат клетки в долната част на тялото. Взаимодействия от този тип са в основата на всички процеси, участващи в ембрионалното развитие. Анемония от вътрешното море Едно е да сравняваме телата си с тези на жаби или риби в определен смисъл, ние си приличаме много, тъй като имаме гръбнак, два крака, две ръце. Глава и тъна. Как обаче да сравним себе си с нещо съвсем различно, например с медозите и техните сродници? Повечето животни имат телесна ос, зададена от посоката им на движение, или от относителното разположение на устата и аноса. Наистина, устата ни е от обратната страна на тялото спрямо аноса, при рибите и насекомите обикновено е същото. Как обаче да видим себе си в животни, които нямат неврална тръба? Или пък не разполагат с уста и янус? Създания като медозите, коралите и морските немунии имат уста, но не и янус. Отворът, който им служи за приемане на храна, се използва също за изхвърляне на ненужните остатъци. Макар вероятно това странно решение да е подходящо за медозите и техните сродници, то причинява големи главоболия на биолозите, които се опитват да сравняват тези създания с останалите. Някой от тях, Например, Марке Мартиндейл и Джон Финарти се заемат с този проблем, изследвайки развитието на тази група животни. Морските анемони са особено полезни в тази връзка, тъй като са близки сродници на медузите и имат примитивно телесно устройство. Освен това, те изглеждат странно и на пръв поглед нямат нищо общо с нас, хората. Морските анемонии имат дървовидна форма с дълъг централен ствол и куп пипъла в единия край. Това ги прави особено интересни, тъй като показва, че те имат предна и задна или горна и долна част прекарайте линия от устата им към другия край и ще получите права, която биолозите наричат урално-аборална. Това, че си има обаче, не я прави по-истинска. Ако тя наистина съществува, то нейното формиране трябва да бъде аналогично на развитието на нашите собствени линии на телесна симетрия. Е. Мартин Дейл и колегите му откриват, че примитивни версии на гените, отговарящи за собственото ни телесно устройство, например унези, за които задават уста, простираща се от главата към ануса, наистина са на лице при морските немонии. Освен това, те са активни по протежение тъкмо на урално-буралната ос. На свой ред това означава, че въпросната ос е генетично еквивалентна на съответната ос, която при нас се простира от главата към ануса. Сродниците на медозите като морските анемонии имат предна и задна част на тялото, също като нас, благодарение на разновидност на същия ген. Отметнахме една от телесните уси, остава още една. Имат ли анемониите нещо аналогично на това, което при нас отличава предната? От задната част на тялото? Изглежда, че това не е така. Въпреки всичко обаче, Е. Мартин Дейл и колегите му не се отчаиват и продължават да търсят при тях гените, които при нас определят разликите между гръб и корем. Известно е как изглеждат те при нас, което им осигурява известни улики. Така приморските анемонии откриват не един, а много гени от този тип. Макар те да са активни по протежение на една от телесните муси, тя изглежда не детерминира разположението на органите на възрастните животни. Какво представлява тази скрита ос не може да се разбере по външния вид на животното. Ако го разрежем на две обаче, ще открием важна улика нова осна симетрия, наречена директивна и разграничаваща две страни лява и дясна. Тя е била известна на анатомите още през 20 години, но дълго време била третирана просто като любопитна подробност. Е Мартин Дейл, Финърти и техните колеги променят това. Всички животни едновременно си приличат и се различават. Ситуацията е като рецепта за торта, предавана от поколение на поколение, при което всяко следващо прави промени в нея. По същия начин конструктивният план на телата ни е препредаван и модифициран в продължение на милиони години. Може и на пръв поглед да не приличаме на анемониите или медузите, но рецептата за формирането на тялото ни е просто осложнена версия на тяхната. Свидетелства за общото генетично устройство на животните получаваме, като прехвърляме гени от един вид към друг. Какво ще се случи, ако разменим онзи ген, който отговаря за телесното развитие при сложно устроено животно като нас самите с друг, например от анемония? Припомнете си за нагин, който при жабите, мишките и хората се активира там, където трябва да се намира задната част на тялото. Инжектирайте повече от него в жабешко яйце и излюпената от него жаба ще има допълнителни телесни части в задната част на тялото си, а може и да се здобие с допълнителна глава. При ембрионите на морските анемонии една от разновидностите на същия ген се активира в единия край на директивната ос. А какво би се случило, ако вземем нагин от морска анемония и го инжектираме в жабешки ембрион? Отговорът жаба с допълнителни части в задната част, т.е. същото което получихме, когато инжектирахме нейния собствен нагин. Връщайки. Се назад във времето, сякаш изправяме пред истинска бездна. Всички създания, за които стана дума в настоящата глава, си имат тела. Как обаче да се отнесем себе си с други, които изобщо не разполагат с такова седноклетъчните микроорганизми? Седма глава. Как да си направим тяло? Като студент прекарвах голяма част от времето, в което не се занимавах с събиране на вкаменалусти, като се взирах в микроскопа, наблюдавайки как се свързват една с друга клетките в костите на живите организми. Взимах намиращият се в процес на формиране крайник на саламандър или жаба и прилагах към тях от светители, които обагряха хрущела в синьо, а коста в червено. След това правех останалите тъкани прозрачни, третирайки крайника с глицерин. Получаваше се красив микроскопски препарат, ембрионът ставаше напълно прозрачен, виждаха се и радиално разпространите отсветени кости. Гледайки ги, сякаш надзъртате във вътрешността на същество с тяло от стъкло. В дългите часове, прекарани пред микроскопа, буквално виждах как се изгражда животинското тяло. Ембрионите в най-ранната фаза на развитието имаха едва забележими наченки на крайници а клетките в тях бяха равномерно разпределени. След това, на по-късен етап, клетките се струпваха в оформящия се крайник. Впоследствие клетките добиваха различна форма и съобразуваха костите. Всяка от малките бучици, които бях наблюдавал в поранните фази, се превръщаше в кост. Трудно е да не изпиташ възхита при гледката на оформящо се животинско тяло. Също като тухля на къща, Крайниците се получават от свързване на помалки парченца, всяко от които си има място в цялостната структура. Между двата случая обаче има голяма разлика. Къщите си имат строител, някой, който е наясно къде трябва да бъде поставена всяка тухла, а при крайниците и талата случаят е съвсем различен. Информацията за това как трябва да бъде изграден даден крайник не се съхранява в архитектурен план, а се съдържа във всяка една клетка. Представете си къща, която се появява от само себе си, черпейки цялата нужна за това информация от самите тухли и това е начинът, по който са изградени животинските тела. По-голямата част от това, което определя как ще изглежда тялото, се съдържа в клетката, отново в нея е скрито и това, което. Прави всеки от нас неповторим. Тялото ни се различава от тялото на медузата поради начина, по който клетките ни са свързани една с друга по който те комуникират и изграждат различните типове тъкани. Още преди да е на лице схема на нашето телесно устройство, още преди да имаме глава, мозък или ръце, трябва да има план, по който да бъде формирано самото тяло. Какво означава това? За да изградят всички телесни тъкани и структури, клетките трябва да знаят как да си сътрудничат, как да се съчетаят, за да дадат живот на една съвсем нова личност. За да вникнем в значението на всичко това, нека първо видим какво представлява самото тяло. След това ще разгледаме трите основни въпроса – кога, как и защо? Иначе казано – кога се полявяват телата, как са формирани те и което е най важното защо изобщо има тела? Хейбиас корпус – покажи ми тялото. Не всяко струпване на клетки заслужава честа да бъде наречено тяло. Бактериалните колонии и групите от кожни клетки се различават съществено от онази цялост, която бихме определили като отделен индивид. Това е същностна разлика и един мисловен експеримент би ни помогнал да вникнем в нея. Какво се случва, ако отстраните няколко бактерии от колонията? Отговорът гласи – получавате по-малка колония. А какво се получава, ако отстраните няколко клетки от човек или риба, да кажем от сърцето или мозъка? В този случай е възможно да получите мъртъв човек или риба, в зависимост от това, кои точно клетки са били отстранени. Нашият мисловен експеримент показва едно от същностните свойства на телата. Съставните им части работят синхрон, изграждайки едно цяло. От друга страна, не всички части на тялото са равноправни, само някои от тях са жизнено необходими. Освен това, в телата има разделение на труда между отделните части. Мозъкът, сърцето и стомахът имат различни функции. Това разделение се отнася и за по-малките им градивни елементи, включително клетките, гените и протеините. Телата на човека и червея си имат своя идентичност, за разлика от изграждащите ги части, органи, тъкани и клетки. Кожните ни клетки непрекъснато се делят, умират и биват заменяни с нови. Вие сте същата личност, каквато сте били преди 7 години. Въпреки, че практически всичките ви кожни клетки са били. Заменени, онези, които са покривали тялото ви преди, сега са мъртви и заместени с нови. Същото се отнася за практически всички клетки във вашето тяло. Също както реката се остава една и съща, макар да се променят течението, размерите и изграждащите я водни молекули, ние сме едни и същи, въпреки неспирната реорганизация на телата ни. Въпреки на спирните промени, всеки от органите ни знае какви трябва да бъдат неговите размери и разположение. Растем пропорционално, тъй като растежът на костите на ръцете ни е съгласуван с растежа на костите в пръстите и на черепа. Кожата ни е гладка, тъй като клетките комуникират, поддържайки своята свързаност и хомогенната си повърхност. Това е така, докато не се случи нещо необичайно, например да ни излезе брадавица. Клетките в нея не играят по правилата, те не знаят кога да спрат да растат. Когато прецизният баланс между различните части на тялото бъде разрушен, живото същество често умира. Раковите образования, например, се раждат, когато определено количество клетки спре да се съобразява с останалите. Делейки се непрекъснато или отказвайки да умрат, тези клетки могат да разрушат баланса, нужен за поддържане на живота на организма. Ракът престъпва правилата, които позволяват на клетките да съжителстват една с друга. Също като побойниците, които рушат високо организираните ни общества, туморите преследват единствено своя собствен интерес и така убиват общността, от която самите те са част човешкото тяло. Как става възможна тази комплексна организация? За да могат далечните ни предшественици от преди милиарди години да се превърнат от едноклетъчни организми в същества със сложно устроено тяло, клетките им е трябвало да освоят нови механизми за съвместно функциониране. Те е трябвало да започнат да комуникират една с друга, да се поддържат взаимно, да се научат да правят нови неща, например да синтезират специфичните за отделните органи молекули. Тези три неща, връзката между клетките, Способността им да комуникират и да произвеждат специфични молекули съставляват всичко необходимо за изграждането на различните тела, които виждаме около себе си. Появата на въпросните три неща е истинска революция. Преходът от едноклетъчни организми към сложно устроени. Живи същества разкрива цял нов свят. Появяват се създания с непознати до този момент способности. Те стават все по-големи, добиват способността да се придвижват и да възприемат света около себе си. Изравяне на тела Ето един повод за смирение за всички нас черви, риби и хора. По-голямата част от историята на живота е история на едноклетъчни. Почти всичко, за което стана дума до този момент животните с ръце, глави, сетивни органи и дори телесен строеж е съществувало в относително кратък период от историята на нашата планета. За да покажат колко кратък е той, преподавателите по палеонтология често използват метафората за земната година. Да вземем дългата 4,5 милиарда години история на Земята и да приравним на една година, като 1 януари съвпада с нейното формиране, а 31 декември в полунощ е настоящето. Някъде до камиуни единствените живи същества са едноклетъчни микроорганизми, водорасли, бактерии и амеби. Първото животно с глава излиза на сцената едва пред октомври. Първият човек се появява на 31 декември. Всички ние, животни растения, едва от скоро сме на купона. Мащабът на тази хронологическа скала става съвсем ясен, ако се вгледаме в камъните около нас. Тези на възраст над 600 милиона години обикновено не съдържат следи от животни растения. В тях откриваме само едноклетъчни и колонии водорасли. Някои от тези колонии представляват сплетени или обособени нишки, други имат формата на ключалка. При никакви условия обаче не трябва да приравняваме тези колонии на тела. Първите хора, видели следи от тела в камък, не са имали никаква представа какво виждат. Между 1920 и 1960 г. година в различни части на света започват да се появяват странни на вид в каменалости. През 20 и 30-ти години Мартин Горич, германски палеонтолог, работещ в днешна Намибия, открива различни повид вид отпечатъци, напомнящи за животински тела. Те имат формата на дискове или пластини и първоначално не привличат вниманието му, възможно е това да са примитивни водорасли или медузи, Обитавали древно море. През 1947 година австралийският минен геолог Реджиналд Сприк попада на местност, където намира камъни, долните части на които съдържат отпечатъци с формата на диск, лента или папратово листо. Работейки в изоставена мина в областта Едиакара-Хилс в Южна Австралия, Сприк открива множество такива усилие и ги описва грижливо. С времето сходни отпечатъци биват открити на всички континенти в света, с изключение на Антарктида. Откритите от Сприкс същества определено са странни, но малко хора се интересуват от тях. Причината за колективното пренебрежение от страна на палеонтолозите е в това, че за тези вкаменалости се счита, че са добити от относително млади скали от Камбрия период, към който се отнасят много други находки на животински вкаменалости. Така фосилите на Сприги Горич остават незабелязани, разглеждани са като сбирка от на особено вълнуващи, макар и странни останки от период, добре представен в музейните колекции по света. В средата на 16-те години Мартин Глеснер, харизматичен австрийски мигрант, живеещ в Австралия, променя и с основи всичко това. След като сравнява камъните с откритите в други части на света, той показва без следа от съмнение, че те са 15 или 20 милиона години по-стари, отколкото се смятало до тогава. Това не е просто скучна колекция от отпечатъци и горич, сприк и останалите изследователи като тях всъщност са откриватели на най-древните тела на Земята. Хронологична скала, представяща основните събития в историята на живота. Обърнете внимание на изключително дългия период, в който отсъстват сложно устроени организми, а има само едноклетъчни, живеещи отделно или в колонии. Тези в каменалости се отнасят към период, известен като предкамбрий, за който до тогава се е считало, че е лишен от живот. Така разбирането ни за древната история на живота е прообърнато и с основи. Палеонтологическите куриози се оказват безценни съкровища за науката. Предкамбрийските дискове, ленти и папрати със сигурност са най-старите организми, откривани до този момент. Както би могло да се очаква въз основа на опитани с други в от този тип, това са представители на най-примитивните животни растения, които познаваме днес – гъби и медузи. Други предкамбрийски фусили обаче не приличат на нищо, което сме виждали досега. Можем да кажем, че това са отпечатъци от нещо, което е имало тяло, но съставящите губучки, ивици и други форми не съвпадат с телесното устройство на никое живо същество на Земята. Едно поне е съвсем ясно. Многоклетъчни организми са населили моретата на планетата преди поне 600 милиона години. Те са имали добре оформени тела, а не са просто клетъчни колонии. Симетричното им устройство в някои случаи напомня за наблюдаваното при други живи същества. Що се отнася до онези, които не са сравними пряко с други познатини форми, различните им съставни части очевидно са специализирани. Това означава, че пред организми са имали ниво на биологична организация, което по това време е било съвсем ново в планетарен мащаб. Дани за тези промени могат да бъдат изведени не само от фусилните останки, а и от самите камъни. С първите тела се появяват и първите пътечки. Врязани в камъка откриваме знаци за това, че тези създания са пълзели и са се извивали в тинята. Първите пътеки, малки и лентовидни, Издълбани в древната калс показват, че някои от тези създания са били способни да извършват относително сложни движения. Те не само са имали тела с обособени части, а са ги използвали за да се придвижват по съвсем нов начин. Всичко това има дълбок смисъл. Виждаме първите тела, преди да сме се натъкнали на първите сложно устроени организми. Виждаме първите сложно устроени организми, преди да сме се натъкнали на същества с глава и тъна. Също като във въображаемата зоологическа градина, която посетихме в първа глава, съдържащите в усили скали имат ясна подредба. Както стана дума в началото? На този раздел търсим отговорите на въпросите кога, как и защо. Пред находки ни казват кога. За да разберем как, а също защо, трябва да поемем по друг път улики в нашето собствено тяло. Една снимка никога не би могла да покаже колко много от нашите тела може да бъде открито в тези предкамбрийски дискове, папрети и ленти. Какво общо бихме могли да имаме ние, хората, с цялата наша комплексност, с онези скални отпечатъци, изглеждащи като следи от изсушени медузи и намачкани филмови ленти? Отговорът е нетривиален и след като се запознаем с данните неизбежен. Веществото? което поддържа нашата цялост, което прави съществуването на телата ни възможно не се различава от онова, което е съставило телата на древните организми, открити от гори сприк. Всъщност материалът, изграждащ телата ни, има изненадващо древен происход, можем да го открием още при едноклетъчните. Какво придържа клетките заедно, когато те изграждат медуза или очна ябълка? При същества като нас, това биологично, Лепило е невероятно сложно, то не просто придържа клетките заедно, а им позволява да комуникират и до голяма степен формира телесната ни структура. Въпросното лепило не е хомогенно, а е съвкупност от различни молекули, които свързват нашите клетки и запълват пространствата между тях. Благодарение на него тъканите и органите в тялото ни имат свой отличителен облик и функция. Очната ябълка се различава от бедрената кост, независимо от това. Дали ги гледаме под микроскоп или с невооръжено око. Същност обаче до голяма степен разликата между тях се дължи на начина, по който клетките и градивните вещества са свързани вътре в тях. Всяка есен през последните няколко години докарвах до лудост голяма група студенти по медицина с тези мои твърдения. И без това изнервените първокурсници трябва да се научат да разпознават различните органи, като разглеждат таканни проби под микроскоп. Как да направят това? Задачата е същата като това да се опиташ да разбереш в коя държава се намираш, разглеждайки улична карта на малко село. Успехът е постижим, но са нужни съответните указания. При органите най-характерни са формата на клетките и начина, по който те се съединяват. Важно е също да можете да разпознаете. Веществото, което запълва пространствата между тях. В тъканите има много различни повид клетки които се свързват една с друга по различни начини, в едни региони има ивици или нишки, а в други клетките са хаотично разпръснати и хлабаво свързани една с друга. Областите, където клетките са хлабаво свързани, често са запълнени с вещества, които придават на тъканта нейните характерни свойства. Например, минералите, които запълват пространствата между костните клетки, придават на коста нейната твърдост, докато разредените протеини в бялата част на окото го правят по-еластично. Способността на студентите да различават органите чрез приготвени от тях микроскопски препарати изисква те да знаят как са подредени клетките и какво има между тях. За нас всичко това има и по-дълбок смисъл. Молекулите, които правят възможни тези клетъчни конфигурации, са тези молекули, които правят възможно съществуването на телата ни. Ако нямаше начин да скрепваме клетките една за друга, или ако между тях оставаха празни пространства, нямаше да има тела, а просто купчени от клетки. Това означава, че за да разберем как са се появили телата, трябва да разгледаме тези молекули, които придържат клетките заедно, позволяват им да комуникират едни с други и запълват пространствата между тях. За да разберем колко е важна тази молекулярна структура за нашите тела, нека фокусираме вниманието си върху част от тях нашия скелет. Скелетът е убедителен пример за това, че малките молекули могат да имат големи последици за структурата на телата ни. Той е също илюстрация на онези общи принципи, които въжат за всяка част от телата ни. Без скелет нямаше да сме нищо повече от безформено желе. Животът на земната повърхност нямаше да е лесен, или дори би бил невъзможен. Толкова голяма част от биологичните и поведенческите ни особености биха били невъзможни без нашия скелет, че често го приемаме като даденост. Всеки път, когато вървим, свирим на пяно, вдишваме въздух или дъвчем храна, трябва да благодарим за това на скелета си. Можем да оприличим скелета си на мост. Устойчивостта на моста зависи от размерите, формите и пропорционалните съотношения между изграждащите го подпорни гради и въжета. Важно е да отбележим също обаче, че здравината на моста зависи и от свойствата на материалите, от които той е направен. Молекулярната структура на стоманата определя колко е здрав моста и колко може да се огъне, преди да се щупи. По същия начин силата на скелета ни се основава на формата на костите но и на техните молекулярни свойства. За да разберем защо, нека си помислим какво се случва, докато тичаме. Мускулите се свиват, гърбът, ръцете и бедрата се движат, краката се отблъскват от земята и ни тласкат напред. Костите и ставите работят като огромна система от лостови и макари, които правят цялото това движение възможно. На своя ред самото движение се управлява от основните закони на физиката. Ето защо способността ни да тичаме е обусловена от размерите, формата и съотношенията между изграждащите скелета кости и конфигурацията на ставите. Погледнати на това ниво, изглеждаме като една голяма машина. Също като при машините, устройството ни е обусловено от специфичните за нас функции. Пропорциите между костите в тялото на един световен шампион по висок скок са различни от тези в тялото на първокласен сумист. Относителните размери на костите в краката на заека или жабата, които са специализирани с каченето, се различават от тези при коня. Нека сега да погледнем през микроскопа. Поставете парче от бедрена кост пред неговия обектив и ще видите какво придава на коста нейните характерни механични свойства. На места клетките в костите са прецизно подредени, например по външната им повърхност. Някои са разположени близко една до друга докато други са отделени от празни пространства. Между вторите има вещества, които придават на коста нейната твърдост. Една от тях е минерал или кристал, известен като хидроксиапатит, за който стана дума в четвърта глава. Свойствата на хидроксиапатита са сходни с тези на бетона. Той е твърд при натиск, но не чак толкова при усукване и огъване. Също като сградите, построени от бетони тухли, формата на костите е такава, че да максимизира техните компресивни функции и да минимизира огъването и усукването факт, който Галилей е констатирал през 17 век. Другата молекула, която може да бъде намерена между костните клетки, е най-често срещаният протеин в нашето тяло. Ако го разгледаме при увеличение 10 000 пъти с електронен. Микроскоп ще видим нещо като въже, съставено от сплетени снопчета. Въпросният протеин, колагенът, Притежава механичните свойства на въже, здрав е при опъване, но се смачква при натиск. Помислете какво би станало, ако два отбора, дърпащи въже в различни посоки, се затичат един към друг. Колагенът, също като въжето, е силен при опъване, но слаб при натиск, упражнен върху срещуположните му краища. Коста се състои от клетки, плуващи в море от хидроксиапатит, колаген и други, по-рядко срещани молекули. Някои клетки са закрепени една за друга, други се носят свободно и с този пълнеж. Здравината на костта се дължи на силата на колагия на опън и на хидроксиапатите при натиск. Хрущълът, другата тъкан в нашия скелет, има малко по-различно предназначение. По време на бягане хрущелите ставите осигуряват гладка повърхност, по която костите се плъзгат една спрямо друга. Хрущелите са по-еластични от костите. Те могат да се огъват и да формират при прилагане на сила върху тях. Гладкото функциониране на колянната става, както и на повечето други стави, които използваме по време на тичане, зависи от наличието на относително мек хруштъл. Когато здравият хруштъл бъде притиснат, той винаги се връща към изходната си форма, също като домакинските гъби в кухнята. По време на всяка стъпка при тичане цялата ни телесна маса се сблъсква със земята с определена скорост. Без такива защитни обвивки костите ни биха се смлели взаимно, твърда неприятна последица от артрита. Гъвкавостта на хрущела е следствие от неговата фина структура. Той е с малка плътност, тъй като между изграждащите го клетки има големи пространства. Както и при костите, свойствата на запълващите тези пространства вещества определят механичните свойства на хрущела. Голяма част от пространството между хрущелните клетки е запълнено с колаген, както и при други тъкани в талата ни. Това, което придава гъвкавост на хрущела са друг тип молекули, едни от най-необикновените в цялото ни тяло. Те се наричат протъугликани и придават здравина на хрущела при натиск. Имат формата на гигантска четка с дълъг ствол и множество малки разклонения и лесно се разпознават при наблюдение с микроскоп. Освен това, имат удивително свойство, пряко свързано с способността ни да се придвижваме, най-малките им разклонения и имат склонността да се свързват с вода. Поради това, молекулата на протогликана се раздува при досег с вода, докато не се превърне в гигантска желеобразна маса. Вземете парче желатин, увиете го с колагенови нишки и ще получите вещество, което е едновременно гъвкаво и устойчиво на натиск. По същество хрущялата е същото. Това е съвършената подложка за ставите ни. Ролята на хрущелните клетки е да секретират такива молекули по време на растежа на животното и да поддържат нивото им след това. Съотношението между различните вещества е отговорно за характерните механични свойства на костите, хрущелите и зъбите. Зъбите са много твърди и, както би могло да се очаква, в техния емайл има много хидроксиапатит и относително малко колаген. В костите има повече колаген по малко хидроксиапатит и при тях отсъства е майл. Ето защо те не са толкова твърди като зъбите. В хрущела има много колаген и никакъв хидроксиапатит, но за сметка на това той е пълен с протеугликани. Това е най-меката тъкан скелета ни. Една от основните причини, поради които скелетът ни изглежда и функционира по характерния за него начин е в това, че тези молекули се намират на правилното място и в правилното съотношение. Какво общо има всичко това с происхода на телата? Едно свойство е общо за всички животни, независимо от това дали имат скелет или не всички, включително най просто устроените, имат молекули, разположени между клетките им. Това са различен тип колагени и протеобликани. Колагенът изглежда е особено важен. Това е най-разпространеният протеин при животните и съставя над 90% от масата на протеините в човешкото тяло. Формирането на телата в далечното минало е станало възможно поради изобретяването на молекули като него. Още нещо е жизнено важно за тялото. Клетките в костите трябва да са скрепени една за друга и да могат да комуникират. Как костните клетки се свързват и как различните части на коста разбират, че трябва да се държат по различен начин? С отговорът на този въпрос до голяма степен е свързана възможността да съществуват тела. Костните клетки, също като всяка друга клетка в телата ни, са свързани чрез миниатюрни молекулярни нитчета, които съществуват в много разновидности. Някои свързват клетките по начина, по който лепило придържа подметките на обувките. Една молекула е здраво прикрепена към външната мембрана на една от клетките, а друга към външната мембрана на съседната клетка. По този начин, лепилото формира стабилна връзка между двете клетки. Други молекулярни нитчета са толкова специализирани, че се свързват само с нитчета от същия тип. Това е изключително важно, тъй като допринася съществено за организацията на телата ни. Въпросните специализирани свръзки позволяват на клетките да изграждат сложни структури и гарантират, че косните клетки се свързват само с косни клетки, кожните, с кожни и тъна. При това тази организация се осъществява в отсъствието на допълнителна информация. Ако поставим заедно някаква съкупност от клетки и създадем условия за растеж, клетките сами ще се организират. Някой ще оформят топки, други плоскости, благодарение на различния брой и вид на свързващите генитчета. Без съмнение, най-важната връзка между клетките е тази, която им позволява да обменят информация една с друга. Структурата на скелета и на цялото ни тяло става възможна благодарение на това, че клетките знаят какво трябва да правят. Те трябва да бъдат наясно кога да се делят, кога да произвеждат молекули и кога да умрат. Ако косните или кожните клетки правеха всичко това напълно произволно, то щяхме да сме или много грозни, или много умрели. Клетките комуникират една с друга, използвайки думи, записани чрез обменяни между тях молекули. Една клетка може да разговаря с със съседната, като двете обменят такива молекули. При един от относително елементарните типове комуникация едната клетка излъчва сигнал, в случая молекула. Тази молекула се прикрепя за външната обвивка или мембрана на клетката, получаваща сигнала. След това тази молекула активира верижна реакция, която в много от случаите достига чак до ядрото на клетката. Не забравяйте, че генетичната информация се съхранява вътре в ядрото. По този начин сигналната молекула може да включи или изключи определен ген резултатът от това е, че приемащата информацията клетка променя поведението си, умира, дали се или произвежда нови молекули в отговор на сигнала от първата клетка. На най-фундаментално ниво има три неща, които правят възможно съществуването на телата. Всички животни със сложно устроено тяло разполагат с комплексно структурирани молекули като колагените и протообликаните, с молекулни свръзки прикрепящи клетките една към друга и с молекули, позволяващи на клетките да комуникират помежду си. Сега вече разполагаме с указания какво трябва да търсим. За да разберем как са се появили талата, трябва да потърсим същите тези молекули в най-примитивно устроените тела, а след това и в унези същества, които си нямат тяло. Бодибиддинг за образни. Какво е общото между тялото на един професор и това на едно безформено създание? Нека потърсим отговор на този въпрос, като разгледаме някои от най-примитивните тела, които можем да открием днес на Земята. Една от тях се радва на съмнителната слава, никога да не откривано но извън обитаваната от човека среда. В края на 80-те години на 19-ти век то е намерено в пространството между двойните стъклени стени на един аквариум. За разлика от всички днешни организми, то не е нищо повече от купчина пихтия. Единственото същество, което можем да сравним с него, е извънземното от филма с Стив Маккуин – Петното. Припомнете си, че това е безформена маса, която след като попада на Земята от космоса поглъща своята плячка, кучета, хора и, в крайна сметка, малки ресторанчета в различни градчета в щата Пенсилвания. Действието на храносмилателната Система на това същество остава недостъпно за погледа. Чуват се само писъците на нещастниците, попаднали в нея. Свите това същество до нещо, съдържащо между 200 и 1000 клетки, с размер около 2 мм в диаметър, и ще имате пред себе си загадъчното създание, известно като плакозуа. Плакозоите имат само 4 типа клетки, тялото им е много малко и има формата на пластина. Това обаче е истинско тяло. Някои от клетките в долната му повърхност са предназначени за храносмилане, други имат флагели, които сударите си помагат за придвижването на съществото. Не знаем с какво се хранят плакозоите в природата, къде живеят или какви са предпочитаните им местообитания. Те обаче ни показват нещо изключително важно, макар и с малко наброй специализирани клетки, тези примитивни същества имат устройство, в което е на лице истинско разделение на труда. Много от нещата, които ни интересуват в едно тяло, присъстват и в телата на плакозуите. Те имат истински тела, макар и примитивно устроени. Анализирайки тяхната ДНК и проучвайки молекулите по повърхността на клетките им, установяваме, че голяма част от структурите, позволяващи изграждането на нашето тяло, вече са на лице при тях. Плакузоите разполагат, например, със свои собствени молекулни нитчета и комуникационни връзки между отделните клетки. Всичко това откриваме в същества, които са по-просто устроени от древните отпечатъци на Реджинал Сприг. Можем ли да стигнем още по-далеч, да открием още по-просто устроени тела? Част от отговора на този въпрос се съдържа в нещо, което можем да открием в почти всяка кухня сюнгерите. На пръв поглед в тях няма нищо особено. Водните гъби, наричани още сюнгери, имат тела, напълно лишени от живот, това е просто една от формите на силициевия двуокис, стъкловидна материя, или калциевия карбонат, твърд, черупкоподобен материал, запълнена с малко количество колаген. Само по себе си това ги прави интересни. Припомнете си, че колагенът запълва голяма част от междуклетъчните пространства в телата ни, придържайки клетките и тъканите заедно. Макар това да е трудно забележимо, сюнгерите притежават един от характерните белези на всички живи тела. В началото на 20 век Хенри Ван Питърс Уилсън показва колко удивително нещо са сюнгерите. Уилсън Е първият професор по биология, заел щатно място в университета в Северна Каролина през 1894 г. Там той подготвя много бъдещи американски биолози, оформили облика на генетиката и клетъчната биология в Северна Америка през следващите десетилетия. Като младеж Уилсън решава да фокусира изследванията си не върху друго, а тъкмо върху сюнгерите. Един от експериментите му разкрива наистина удивителните способности на тези привидно елементарни създания. Уилсън прекарва сюнгери през сито, раздробяващо ги до купчина от клетки. След това поставя тези разпръснати амебоподобни клетки в чинийка и започва да ги наблюдава. Първоначално те пълзят насам натам по повърхността на чинийката. След това обаче се случва нещо удивително – клетките се свързват. Първо се образуват червени топчета с неправилна форма. След това започва да се образува структура – клетките се подреждат в правилни форми. Накрая купчината клетки образуват нов сюнгер като всеки от различните типове клетки заема полагаемото си място. Пред очите на Уилсън е създадено съвсем ново тяло. Ако бяхме като сюнгирите, то героят на Стив Бушеми, който е накълцан в машина за раздробяване на дървесина в фарго на братята Коен, нямаше да пострада особено. Всъщност, вероятно би бил освежен от преживяното, а клетките му щяха да се обединят отново, създавайки множество негови умалени копия. Клетките във вътрешността на сюнгерите са това, което ги прави полезни за разбирането на произхода на телата. В повечето случаи тяхната вътрешност е празно пространство, разделено на няколко части, чието брой варира при различните видове. Водата протича през него, направлявана от специални клетки. Те имат формата на чашки, чиято в част е насочена към вътрешността на сюнгера. Малки реснички, разположени по ръба на чашката, се движат в различни посоки и улавят хранителните вещества във водата. В чашката е разположено и едно по-голямо камшиче. Съгласуваното действие на тези камшичета прокарва водата и хранителните вещества през порите на сюнгера. Други клетки са отговорни за обработката на храната. Трети са подредени отвън и могат да се свиват, променяйки формата на сюнгера, когато това е необходимо, например при промяна на циркулацията на водата около него. Сюнгерът е доста далеч от представата ни за истинско тяло, макар да притежава много от характерните му черти. При неговите клетки е на лице разделение на труда, те могат да комуникират една с друга, а всичките функционират съгласувано като един индивид. Сюнгерът е организирано цяло, с различен тип клетки в различните му части, които изпълняват различен тип функции. Той наистина е твърде далеч от човешкото тяло, с неговите трилиони прецизно подредени клетки, но все пак между него и нас има и общи неща. Най-важното е това, че клетките на Сюнгера разполагат със средства за свързване и комуникация, а също и за запълване на пространствата между тях. Следователно, Сюнгерите имат тела, макар и примитивни и лишени от сложна организация. Също като плакозоите и Сюнгерите, ние разполагаме с множество клетки. Също като тях, Частите на телата ни са специализирани. Целият набор от молекули, които поддържат целостта на телата, също е на лице, нитчетата, които прикрепват клетките една към друга, различните системи за комуникация и специфичните вещества, които запълват пространствата между клетките. Също като нас и всички останали животни плакозоите и сюнгерите разполагат дори с колаген. За разлика от нас, при тях всичко това е съвсем неразвито. Вместо с 21 типа колаген, сюнгерите разполагат с две, ние имаме на свое разположение стотици различни по вид молекулниничета, а сюнгерите притежават само малка част от тях. Сюнгерите са по просто устроени от нас и имат само няколко вида клетки, но всички от неща, които позволяват изграждането на живото тяло, са на лице и при тях. Плакозоите и сюнгерите са сред най просто устроените многоклетъчни, които познаваме днес. За да стигнем по-далеч, трябва да потърсим градивните единици на телата ни при такива същества, които въобще нямат тяло при едноклетъчните микроби. Как да сравним един микроб с многоклетъчно животно? Разполагат ли едноклетъчните с механизми, които им позволяват да си изградят тяло? Ако това е така, защо те не се възползват от тях? Най-лесният начин да отговорим на този въпрос е като разгледаме гените на микробите и потърсим прилики между тях и гените на животните. Първите такива сравнения разкриват един поразителен факт, при много едноклетъчни. Механизмите за прикрепване и взаимодействие между клетките отсъстват. Някои анализи дори подсказват, че над 800 типа молекули се срещат единствено при сложно устроените животни и отсъстват при едноклетъчните. Сякаш това потвърждава тезата, че гените, които помагат на клетките да формират тела, са се появили заедно с са самите тела. На пръв поглед това изглежда смислено. Средствата за производството на тела би трябвало да са непосредствено свързани с наличието на тела. Всичко обаче се преобръща наопаки, когато Никол Кинг от Калифорнийския университет в Бъркли изследва организми, наречени хуанофлагелати. Кинг не се спира случайно на тях. Изследвайки тяхната ДНК тя установява, че това вероятно са най-близките сродници на живи същества като плакозоите и сюнгерите. Така се появява и хипотезата, че в гените на хонофлагелатите са скрити примитивни версии на нашата собствена ДНК. Изследванията на Никол са подпомогнати от проекта за секвениране на човешкия геном, начинание, довело до успешното картографиране на всички гени в телата ни. След неговия успех същото беше направено и с други живи същества плахове – мухи, пчели. В момента дори се работи по проекти за секвениране на генома на сюнгери, плакозуи и различни микроби. Получените карти са истинска златна мина, тъй като ни позволяват да сравним гените, отговорни за изграждането на тялото при различни биологични видове. Те осигуряват на Никол генетичната информация, която е нужна за изследването на нейните хонофлагелати. Въпросните същества силно приличат на чешкоподобните клетки във вътрешността на сюнгерите. Същност, дълго време се смятало, че това са просто изродени сюнгери, загубили останалите си клетки. Ако това беше така, ДНК на хуонофлагелатите трябваше да бъде чудата версия на ДНК на сюнгер. Това обаче не е така. Когато части от ДНК на хуонофлагелати са сравнени с тези на микроби и сюнгери, Приликите им с микробите се оказват огромни. Хонофлагелатите са едноклетъчни организми. Основаните на генетиката разграничения между едноклетъчни и многоклетъчни са напълно разрушени в резултат от изследванията на Никол. Повечето от гените, които са активни при хонофлагелатите, са активни и при многоклетъчните животни. В действителност Много от тези гени са част от машината за изграждане на тела. Няколко от тях показват колко уместно е сравнението между едните и другите. Функции като скрепване и комуникация, дори част от молекулите, които запълват пространствата между клетките, или наборът от молекули, които предават сигнали от клетъчната мембрана към вътрешността на клетката, всичко това е на лице и при хуанофлагелатите. В тях има и колагени, както и молекулни нитчета, макар те да изпълняват малко по различни функции. Хонофлагелатите осигуряват на Никол и указания как да сравним механизмите, които изграждат и поддържат нашето тяло с тези при други едноклетъчни. Молекулярните структури, изграждащи колагени и протообликани, се срещат и при редица други микроби. Стрептококите, които живеят в устата ни, да се надяваме, че ги няма на други места, имат повършната си повърхност молекула, която силно прилича на колагена. Тя има същата молекулярна сигнатура, но за разлика от колагена не образува нишки и пластове. По същия начин полизахаридите, които са съставна част на протеугликанните молекули в могат да бъдат открити по клетъчните стени на различни бактерии. Функциите им при вирусите и бактериите не са особено приятни за нас. Тези полизахариди играят важна роля в механизмите, чрез които те инфектират клетките ни и увеличават тяхната вирулентност. Много от молекулите, които микробите използват, за да ни причинят различни неволи, са примитивни версии на молекулите, които правят възможно съществуването на телата ни. Това ни изправя пред една загадка. Според почерпените от фосилите данни през първите 3,5 милиарда години от историята на Земята е нямало нищо друго, освен микроби. След това изведнъж в продължение на едва 40 милиона години навсякъде да се появяват всякакви тела. На растения, гъби, животни. Изведнъж ще се оказват нагребена на еволюционната мода. От друга страна, ако приемем дословно резултатите на Никол, потенциалът за изграждане на тела е бил на лице далеч преди те да излязат на сцената. Защо телата изведнъж стават толкова необходими, след като преди това изобщо не ги е имало? Хонофлагелати – вляво и сюнгери – вдясно. Щастливо стечение на обстоятелствата. Времето е всичко. Най-добрите идеи, изобретения и понятия не винаги печелят първото място. Колко музиканти, изобретатели и художници са изпреварили времето си и са потънали в забрава, за да бъдат прооткрити по-късно? Типичен пример е горкият Херон от Александрия, който през първи век след Христа изобретява парната турбина. За нещастие, по негово време и е отсъдена ролята на играчка. Светът просто не бил готов за нея. В историята на живота е същото. За всичко си има точното време, дори за появата на телата. За да се убедим в това, първо трябва да разберем, защо изобщо са се появили те. Една от теориите предлага изключително елементарен отговор на въпроса. Вероятно телата са се появили тогава, когато микробите са открили нови начини да се изяждат едни други, или да избегнат това да бъдат изядени. Да имаш тяло, съставено от много клетки, означава да станеш голям, а това често е добър начин да избегнеш съдбата на жертва. Телата може да се се появили в качеството на защитен механизъм. Когато хищниците развият нови методи за лов, жертвите им развиват нови методи да избегнат тази съдба. Конкуренцията между тях може да е сред причините за появата на градивните елементи на телата ни. Много микроби се хранят, като се прикачват за други микроби или ги обкръжават. Молекулите, които правят възможно те да хващат жертвите си и да се закрепват за тях, са сходни с молекулните нитчета, които придържат клетките в талата ни. Някои микроби комуникират едни с други, като секретират съединения, които оказват влияние върху останалите. Взаимодействията между хищник и плячка при едноклетъчните често са свързани с изпращане на молекулни кодове които отблъскват потенциалните нападатели или примамват плячката да се приближи. Вероятно сигнали от този тип са предшественици на онези, които нашите собствени клетки използват, за да обменят информация, позволяваща запазването на целостта на собственото ни тяло. Можем дълго да разсъждаваме по този въпрос, но далеч по-вълнуващи са нагледните експериментални данни, които показват как хищничеството може да доведе до появата на тела. Такива данни осигуряват Мартин Борас и неговите колеги. Те използват водорасли, които по принцип са едноклетъчни и отглеждат в лабораторни условия хиляда поколения от тях. След това въвеждат системата Хищник едноклетъчно създание, снабдено къмшиче, което обгръща други микроорганизми и ги поглъща. След помалко от 200 поколения водораслите реагират, като формират туфи, съставени от стотици клетки. С времето количеството на клетките в тях намалява до едва 8. Осем се оказва оптималният брой, тъй като така тофите са достатъчно големи, за да не могат да бъдат погълнати, но и достатъчно малки, така че всяка клетка да има достъп до светлина и да може да оцелее. Най-странното случай е това, че когато хищниците биват изведени от средата, водораслите продължават да се възпроизвеждат в същия вид. Накратко казано, появил се е просто устроен многоклетъчен организъм. Ако в рамките на няколко години при експериментални условия можем да получим многоклетъчно от едноклетъчен организъм, то представете си какво би могло да стане в продължение на милиарди години. Така въпросът се свежда до това не как са се появили телата, а защо не са се. Появили по порано. Неговият отговор вероятно е свързан със средата, в която се появяват първите тела, преди това светът просто не е бил готов за тях. Тялото е нещо голямо. Има очевидни предимства от това да си същество седро тяло, освен да избягват хищниците, снабдените стела същества могат да поглъщат други, по-малки от тях, или да изминават целенасочено големи разстояния. Тези две способности осигуряват допълнителен контрол на животните върху обитаваната от тях среда. И двете обаче са свързани с голям разход на енергия. Колкото по-голямо става едно тяло, толкова повече енергия му е нужна. Особено ако в състава му е включен колаген. Неговите молекули изискват за синтезирането си относително голямо количество кислород, което води до увеличаване на консумацията на този важен метаболитен елемент при нашите преки предшественици. Проблемът е в това, че нивото на кислорода в древната планета Земя е било много ниско. В продължение на милиарди години то дори не се доближава до днешното. Преди около милиард години обаче изведнъж рязко нараства и от тогава се поддържа относително високо. Откъде знаем това? От химичния анализ на скалите. При тези от преди милиард години виждаме ясни белези, че формирането им е протекло в присъствието на нарастващо количество кислород. Може ли нарастването на концентрацията на кислород в атмосферата да е свързано с появата на телата? За да се появят тела е било нужно едновременното наличие на много различни фактори. В продължение на милиарди години микробите са развивали нови начини за взаимодействие с заобикалящата ги среда и едни с други. По този начин били синтезирани различни молекули и механизми, които могат да се използват за изграждане на тела, макар преди да са били използвани с друга цел. Друг фактор също бил на лице. Преди милиард години микробите вече се били научили да се изяждат едни други. Вече имало причини за появата на тела, а средствата за това също били на лице. Нещо обаче липсвало кислород. Когато нивото му се повишило, тела започнали да се появяват навсякъде. Животът повече никога нямало да бъде същия. Осма глава Миризми и обоняние в началото на 80-те години молекулярните биолози и учените, занимаващи се с комплексно устроени организми еколози. Анатоми и палеонтолози се изправят едни срещу други. Анатомите, например, са разглеждани като представители на една анахронична дисциплина, която отдавна е изживела времето си. Молекулярната биология предизвика революция в разбирането ни за анатомията и биологията на развитието, поради което класически дисциплини като палеонтологията започнаха да изглеждат като задънена улица в историята на биологията. Струваше ми се, че любовта ми към вкаменалостите ще стане причина рано или късно да бъда заместен от един от онези автоматични ДНК-секвенатори, които са толкова модерни в последно време. 20 години покъсно все още се ровя в пръста и чупя камъни. От друга страна, колекционирам също и ДНК, Анализирайки нейната роля в еволюцията на организмите. Конфликтите винаги се появяват с привидността на непреодолимо противоречие, но по-късно противопоставянето отстъпва на по реалистични подходи. В каменалостите и данните на геологията остават важен източник на сведения за миналото. Нищо друго не ни показва действителната среда и преходните структури в историята на живота. Както вече видяхме, ДНК също ни позволява да надникнем в тази история разкривайки как се формират органите и съставените от тях тела. Нейната роля е особено важна там, където фосилните данни са оскъдни или отсъстват напълно. Големи части от тялото, например меките тъкани, рядко биват запазени скалите. По отношение на тях ДНК е единственото, с което можем да разполагаме. Извличането на ДНК е изключително лесно, можете да го направите дори в кухнята си. Вземете малко тъкан от растение или животно, грах, пържола или пилешки дроп. Добавете сол и вода и смелете всичко в блендер. След това добавете почистващ препарат. Сапунът разрушава мембраните, обгръщащи клетките в тъканта, които са прекалено малки, за да бъдат засегнати от режещите остриета на блендера. След това използвайте добавка, за да стане месото по-крехко от тя ще разгради част от протеините, които се свързват с ДНК. Сега разполагате противна на вид супа с ДНК в нея. Накрая добавете малко спирт, тогава ще се оформят два слоя пенеста каша на дъното и бистра алкохолна сме отгоре. ДНК изпитва силно привличане към алкохола и за това ще премина в него. Ако в горния. Слой забележите малко бяло топче от слоз, значи всичко е както трябва, получили сте пречистена ДНК. Можете да използвате получената субстанция, за да вникнете във взаимовръзките между нас и останалите живи същества. Съответната процедура, в която е вложено невообразимо количество пари и време, се свежда до това да сравните структурата и функциите на ДНК при различните организми. В нея има нещо трудно за проумяване, извличайки ДНК от тъканите на различни биологични видове, например от черния дроб, можете да декодирате историята на коя да е част от собственото ни тяло, Например, на обонятелните ни органи. В ДНК, независимо дали е извлечена от черен дроп, кръв или мускулна тъкан, се крие тайната на нашето обоняние. Припомнете си, че всичките ни клетки съдържат една и съща ДНК, а разликите между тях се дължат на това, коя част от нея е активирана. Гените, които отговарят за обонянието, са на лице във всяка от клетките ни, макар те да са активни само в областта на носа. Както всички знаем, Миризмите предизвикват импулси в мозъка, които се отразяват съществено върху начина, по който възприемаме външния свят. Лекият дъх на някаква миризма може да ни върне към училищната стая от детството или към уютния таван в къщата на баба и дядо, при което съзнанието ни ще изплуват отдавна забравени усещания. Преди всичко обаче, миризмите ни помагат да оцелеем. Оханието на вкусна храна ни кара да огладнем, а от нечистоти ни се повдига. Разполагаме също сграден механизъм, който ни кара да избягваме разваления яйца. Искате да продадете дома си? Тогава, докато очаквате евентуалните купувачи, по-добре сложете във фурната да се пече хляб, вместо да оставите на печката да какри тенджера са зеле. Всички ние инвестираме огромни суми в нашето обоняние. През 2005 година парфюмерийната индустрия е регистрирала оборот от 24 милиарда долара само в Съединените щати. Всичко това показва колко дълбоко в нас е вложено обонянието. Освен всичко станало, това сетиво е изключително древно. Молекули, увеличени многократно, се носят във въздуха около цвете. Те се прикрепят към рецептори в обвивката на носната кухина, след което се си изпраща сигнал към мозъка. Всеки обонятелен стимул се състои от много различни молекули, свързващи се с различни. Рецептори Мозъкът ни обединява всички тези сигнали в една единствена миризма. Обонянието ни позволява да различаваме между 5 и 10 хиляди миризми. Някои хора могат да доловят ароматните молекули на зеления пипер в концентрация под едно на трилион. Това е все едно да разпознаеш едно зранце пясък на дълъг километър и половина плаж. Как успяваме да направим това? Това, което мозъкът ни възприема като миризма, съответства на коктейл от молекули, които се носят във въздуха. Онези от тях, които регистрира обонянието ни, са малки, достатъчно леки, за да се носят свободно във въздуха. Когато поемаме въздух или подушваме, засмукваме тези молекули в ноздрите си. Оттам те попадат в област, разположена зад носни, където биват уловени от слузастото покритие на носните пътища. Там има зони, съдържащи милиони нервни клетки, Всяко, от които разполага с израстъци, проникващи в лигавицата. Когато молекулите от въздуха се свържат с нервните клетки, се изпращат сигнали към мозъка ни. Тогава той интерпретира тези сигнали като миризма. На молекулно ниво този механизъм работи на принципа на ключа и ключалката. Ключът е ароматната молекула, а ключалката – рецепторът на нервната клетка. Молекулата, уловена от носната лигавица, Взаимодейства с рецептора на нервната клетка, само когато тя се прикрепи към него се изпраща сигнал към мозъка. Всеки рецептор е настроен за различен тип молекула, но конкретна миризма може да е свързана с много наброй молекули и при възприемането и да се активират различни рецептори. Най-добрата аналогия за този процес е с акордите в музиката. Акордът се състои от няколко ноти, които звучат едновременно. По същия начин, миризмата е продукт на сигнали от много рецептори, регистриращи различни молекули. Мозъкът ни обаче възприема всички тях като една единствена миризма. Също както при рибите, земноводните, влечугите, бозайниците и птиците, седалището на обонянието ни е вътре в черепа. Както и другите животни, разполагаме с няколко отвора, през които в него прониква въздух, а също са специализирани тъкани, в които химическите вещества от въздуха взаимодействат с невроните. Можем да проследим структурата на тези отвори, кухини и мембрани от рибата до човека и така ще открием обща зависимост. Най-примитивните живи същества с череп, безчелюсни риби като миногите и миксините имат само една ноздра, която отвежда до турбичка, разположена във вътрешността на черепа. Водата навлиза свободно в нея и там се осъществява регистрирането на обонятелните стимули. Основната разлика е в това, че при рибите миризмите се извличат от водата, а не от въздуха. Най-близките ни сродници имат конструкция, сходна с нашата. При тях водата навлиза в ноздрата и достига до кухина, която е свързана с устата. Двойно дишащите риби и имат два типа ноздри – външна и вътрешна. По това те също приличат на нас. Затворете устата си и дишайте. Така въздухът навлиза през ноздрите и преминава през носните кухини, достигайки задната част на гърлото през вътрешни проходи. Нашите предшественици сред рибите също са имали вътрешни и външни ноздри, едва ли някой би се изненадал от това, че става дума за същите риби, които имат лъкът на кост и други анатомични особености, които споделят с нас. Обонянието ни носи следи от дългата ни предистория като риби, земноводни и бозайници. Голям пробив в разбирането ни за нея настъпва през 1991 година, когато Линда Бък и Ричард Ексъл откриват съвкупността от гени, които ни осигуряват обоняние. Бък и Ексъл планират експеримента си, изхождайки от три основни допускания. Първо, формулират мотивирана хипотеза относно това, как би трябвало да изглеждат гените, отговарящи за рецепторите за миризма, изхождайки от изследвания, Проведени в различни лаборатории по света. Те показват, че въпросните рецептори имат характерна циклична структура, позволяваща им да предават информация през клетката. Това е важна следа, защото така Бък и Ексел могат да претърсят генома на мишката и да локализират всеки ген, който отговаря за синтезирането на такива структури. Второ, те допускат, че гените, отговарящи за тези рецептори, трябва да имат специфична активност да са активни само в тъканите, които участват във възприемането на миризми. Това изглежда съвсем правдоподобно. Ако нещо е свързано с обонянието, то трябва да се открива само там, където се осъществява този процес. Третото допускане е най-съществено Excel и бък допускат, че в случая не става въпрос за един или няколко, а за много гени. Тази хипотеза се Основава на факта, че различните химически вещества предизвикват различно усещане за миризма. Ако има взаимно еднозначно съответствие между тип химическо съединение и рецепторен ген, който е специализиран в откриването му, то гените трябва да бъдат наистина много. Имайки предвид данните, с които са разполагали, това допускане би могло и да се окаже погрешно. Носни отвори и циркулация на ароматните молекули от безчелюстните риби до човека Трите допускания на Бък и Ексъл са подбрани много добре. Изхождайки от тях, те успяват да открият гени с характерната структура на рецепторите, които търсят. Остановяват също, че тези гени са активни единствено в обонятелните органи, по-конкретно в обонятелните епителни клетки. Освен това успяват да открият много такива гени. Иначе казано, ударили са в десятката. След това обаче Бък и Ексъл откриват нещо наистина удивително – цели 3% от генома ни съдържа гени, свързани с обонянието. Всеки от тях е отговорен за изграждането на конкретен рецептор, регистриращ определен тип молекули. За своята работа Бък и Ексъл си поделят Нобелова награда през 2004 година. След техния успех започва търсене на обонятелни гени при други видове. Оказва се... Чете се живата памет за големите революции в историята на живота. Да вземем, например, прехода от живот във водата към живот на сушата, настъпил преди 365 милиона години. Има два вида обонятелни гени, едни за улавяне на миризми във водата и други, отговарящи за обонянието на сушата. Химическата реакция между ароматната молекула и рецептора е различна във водна и във въздушна среда, за това са нужни два вида рецептори. Както може да се очаква, в обонятелните си неврони рибите имат рецептори само от единия вид, а бозайниците и влечугите само от другия. Това откритие ни помага да разберем едни от най-примитивните риби, които все още живеят сред нас безчелюстни риби като миногите и миксините. Оказва се, че тези същества, за разлика от поразвитите риби от бозайниците, нямат гени нито от единия, нито от другия тип. По-скоро рецепторите им са съчетание от двата типа. Ясно е какво означава това, тези примитивни риби са се появили преди обонятелните гени да се разделят на два вида. Безчелюстните риби имат и друга важна особеност – броят на обонятелните им гени е много малък. Костните риби имат повече такива гени, а още повече могат да бъдат открити при земноводните и влечугите. Броят на обонятелните гени нараства с времето, от относително малко при примитивни създания като безчелюстните риби, до огромното количество, което откриваме при бозайниците. Ние, бозайниците, с повече от хиляда такива гени, сме посветили голяма част от своя генетичен апарат на Душенето Можем да приемем, че колкото повече такива гени има дадено животно, толкова по-голяма е способността му да различава миризми. При това положение големият брой обонятелни гени е оправдан, бозайниците са силно специализирани животни, чието съществуване зависи от обонянието. Помислете си само колко добрии в проследяването са кучетата. Откъде обаче са се взели допълнителните ни обонятелни гени? Да не биде да са паднали от небето? Отговорът на този въпрос ще стане очевиден, ако се вгледаме в структурата им. Ако сравните обонятелните гени на Бозайник с шепата гени на безчелюстна риба, то... Допълнителните гени на бозайника ще бъдат вариации на една и съща тема, те изглеждат като Модифицирани копия на гените на рибата Това означава, че големият брой обонятелни гени са се появили чрез копиране на обонятелните гени, налични при примитивните животински видове. Това ни изправя пред парадокс. Човекът е отделил около 3% от гените си за целите на обонянието, също като останалите бозайници. Но когато генетиците разглеждат повнимателно човешките гени, те се натъкват на изненадващо откритие. Цели 300 от тези гени са станали напълно нефункционални поради мутации, безнадежно увредили тяхната структура. Други бозайници използват тези гени. Защо имаме толкова много такива гени, ако голяма част от тях са напълно безполезни? Дълфините и китовете ни дават отговор на този въпрос. Също като бозайниците, те имат косми, гърдии и столящо са от три костици вътрешно ухо. Наследството им на бозайници е отразено и в обонятелните им гени. В отсъствието на функциониращите във водна среда рибешки гени, представителите на семейство подобни разполагат само с въздушно обоняние. Миналото им е записано в ДНК механизмите на техния обонятелен апарат. Това е интересна загадка. Явно дълфините и китовете не използват носните си канали за целите на обонянието. Тогава каква работа вършат съответните гени? Старите носни канали са модифицирани, те се използват за изхвърляне на водата при дишане. Това е имало забележителни последици за обонятелните гени, те все още са на лице, но не функционират. Това, което се случило с обонятелните гени на дълфините и китовете е станало и при много други видове. Поколение след поколение в генома се натрупват мутации. Ако в резултат бъде засегната функцията на даден ген, резултатът може да бъде опасен, та дори смъртоносен. Какво става обаче, когато мутацията засяга функцията на ген, който не прави нищо? Има редица математически теории, които ни казват очевидното. Подобни мутации тихомълком се предават от поколение на поколение. Изглежда при дълфините е станало такмо това. Обонятелните им гени вече не били нужни, затова мутациите им се натрупвали с времето. Гените били безполезни, но се запазвали в ДНК като мълчаливо свидетелство за хода на еволюцията. Хората обаче имат обоняние. За какво са им тогава толкова много нефункционални обонятелни гени? Йоав. Гилът и колегите му отговориха на този въпрос, като сравниха набора от гени при различните примати. Те установиха, че у нези примати, които развиват цветно зрение, често имат голям брой нефункциониращи обонятелни гени. Заключението е ясно. Ние, хората, сме част от еволюционно разклонение, при което обонянието е постепенно изместено от зрението. Разчитаме на зрението си повече, отколкото на обонянието и това намира израз в нашия геном. При настъпилата размяна обонянието е загубило значението си и много от свързаните с него гени са станали нефункционални. В носовете си носим доста багаж, поточно в онази част от нашата ДНК, която контролира обонянието. Стотиците ни безполезни обонятелни гени са наследство от нашите предшественици и бозайниците, които използвали миризмите в битката си за оцеляване. Всъщност сравнението може да бъде продължено. Също както ксерокопията стават все по неясни при всяко следващо копиране, така и нашите обонятелни гени стават все по-несходни с тези на нашите примитивни предшественици. Гените ни приличат на тези на приматите, по-малко на тези на останалите бозайници, още по-малко на влечугите, земноводните, рибите и тъна. Всичко това е мълчаливо свидетелство за нашето минало, в носовете ни се крие истинско дърво на живота. Девета глава Зрение Само веднъж в цялата си кариера съм откривал око в каменалост. Това не стана на терен по време на изследване, а в задната стайчка на магазин за минерали в малко градче в северо Китай. Колегата ми Гао Кацин и аз изследвахме най-старите познати саламандри и прекрасни фусили, открити в скали в Китай от преди 160 милиона години. Тък му бяхме приключили обиколката на някой от находищата, познати на Гао. Местата им бяха тайна, тъй като тези в каменалости докарват добри пари на замедълците, които обикновено ги откриват. Това, което ги прави толкова ценни, са ясните отпечатъци от меки тъкани като хриле, черва или хорда. Частните колекционери плащат големи суми за тях, тъй като находки с такова високо качество са изключително редки. По времето, в което се оказахме в магазина, Гау и аз вече се бяхме здобили с много наистина красиви древни саламандри. Продавачът обаче разполагаше с някои от най-добрите в каменалости на саламандри в света. Гау искаше да ги видим и прекарахме по-голямата част от деня в опити да се спазарим за цената. Цялата тази работа беше съвсем незаконна. Гал прекара няколко часа в компанията на господина, пошейки цигари, бабрейки и жестикулирайки по типично китайски маниер. Ясно беше, че е предложена размяна, но тъй като не знаех езика, нямах представа каква е офертата. След доста кимане, последвано от продължително ръкостискане, ми беше разрешено да отида в задната стая и да погледна в камена лоста, която се мъдреше на масата в нея. Гледката беше удивителна, виждаше се тялото на ларвовиден саламандър, неподълъг от 7-8 см. Виждаха се отпечатъци от всички органи. Дори от черупките на миниатюрните организми, които животното бе погълнало при последното си хранене. Тогава за пръв и последен път погледът ми се срещна с този на древно изкопаемо. Очите рядко оставят отпечатъци в каменалостите, които откриваме. Както стана дума, най-добре се запазват твърдите части на тялото кости, зъби и люспи. Ако искаме да разберем историята на очите... То трябва да се възползваме от едно важно обстоятелство, огромно разнообразието на органите и тъканите, които животните използват, за да улавят светлина от простите фоторецептори на безгръбначните до сложно устроените очи на различните насекоми и собствените ни очи, прилични на фотоапарати. Как да се възползваме от това разнообразие, за да разберем как се е развивала във времето способността ни да виждаме? Историята на окото напомня за историята на автомобила. Да вземем, например, модела Chevrolet Корвет. Можем да проследим историята му като цяло, хронологията на този конкретен модел или да видим как са се променяли влаганите в него части. Историята му започва през 1953 г. и преминава през различни модификации през годините. Гумите на корвета също си имат история, както и материалът, използван за направата им. Случващото с телата и органите е аналогично. Очите ни имат своя история в качеството на орган, но същото се отнася и за съставните им части, и клетки и тъкани, както и за гените, отговорни за формирането на всяка от тях. След като разграничим отделните ни в историята на нашите органи, ще разберем, че не сме нищо повече от мозайка от различни части, всяка от. Които може да бъде открита почти навсякъде по планетата. Окото започва да фокусира. От простите улавящи светлината органи на безгръбначните до подобно на фотоапарат окослещи. С еволюцията на очите остротата на зрението се увеличава. Голяма част от обработката на образите, които виждаме, се осъществява в мозъка. Ролята на окото е да улови светлината, за да може носената от нея информация да достигне до мозъка и да бъде представена като образ. Очите ни, също като тези на останалите същества с череп и скелет, са като малки фотоапарати. След като външната светлина проникне в тях, тя се фокусира върху екран, разположен в дъното на очната ябълка. По пътя си до него светлината преминава през няколко слоя. Първа е корнаята, тънък слой от прозрачна тъкън, покриващ тлещите. Количеството светлина, която навлиза в окото, се контролира от мембрана, наречена ирис, която се свива и разпуска от действието на мускули, които не подлежат на волеви контрол. Светлината преминава през лещите, които също като при фотоапарата имат функцията да фокусират образите. Малки мускулчета обгръщат лещата при свиването им тя променя формата си и така образите на обектите, намиращи се близо или надалеч, стават по-контрастни. Здравата леща е прозрачна и е изградена от специални протеини, които и придават специална форма и оптични свойства. Тези протеини Известни като кристалини, имат много дълго време на живот и позволяват на лещите да продължават да функционират с напредването на възрастта. Екранът, върху който се проектира светлинния образ, наречен ретина, е натъпкан с кръвоносни съдове и рецептори на светлина. Тези рецептори изпращат сигнали към мозъка, който ги интерпретира като образи. Ретината поглъща светлината чрез специални светочувствителни клетки. Има два типа такива клетки. Едните са много чувствителни към светлина, а другите не чак толкова. Първите ни позволяват да различаваме само черно и бяло, а вторите ни осигуряват цветно зрение. Ако погледнем животинския свят, лесно можем да разберем кога е активен даден негов представител по това какво е съотношението между двата типа светочувствителни клетки. При хората тези клетки съставят около 70% от всички рецептори в тялото ни. Това ясно показва колко е важно. Зрението за нас. Такива подобни на фотоапарат очи имат всички същества с череп от рибите до бозайниците. При други групи животни откриваме различни зрителни органи от прости струпвания на фоточувствителни клетки до очи със съставен оптичен механизъм, както при мухите или примитивни версии на собствените ни очи. Ключът към вникването в историята на окото е разбирането на връзката между структурите. Изграждащи учитени ни и онези, които се срещат при други животни. За тази цел ще разгледаме молекулите, предназначени да улавят светлината, тъканите, които участват в процеса на виждане и гените, които отговарят за целия този процес. Светоулавящи молекули Истински важната работа в светочувствителните клетки се извършва в тяхната вътрешност от молекула, която улавя светлината. В резултат от това тя променя формата си и се разделя на две части. Едната от тях е производна на витамин А, а другата е протеин, наричан опсин. Когато опсинът се разгради, започва верижна реакция, в резултат от която неврон изпраща импулс към мозъка ни. Използваме различен вид опсин, за да виждаме черно-бяло и цветно. Също както мастилените принтери използват три или 4 вида мастило, за да печатат цветни изображения, така и ние използваме три светочувствителни молекули, за да виждаме в цветове. За чернобялото зрение използваме само една. Тези улавещи светлината молекули променят формата си при осветяване, след това се презареждат на тъмно и така си връщат нормалното състояние. Целият този процес отнема няколко минути. Всички знаем това от личен опит. Влезте от ярко осветена в тъмна стая и ще установите че е почти невъзможно да видите бледите очертания на предметите в нея. Причината за това е, че улавящите светлината молекули имат нужда от време за презареждане. След няколко минути ще започнете да виждате по-добре в тъмното. Въпреки поразителното многообразие от фоторецепторни органи, за тази цел всяко животно използва един и същ вид молекули. Насекомите, хората и различните видове миди разчитат за това на обсина. Не само можем да проследим историята на очите чрез разликите в структурата на обсина при всеки от тези видове, а разполагаме с данни, че за молекулите от този тип трябва да благодарим на Една бактерия По Същество обсината е молекула, която предава информация отвън към вътрешността на клетката. За да постигне това е нужно определено химично съединение да бъде транспортирано през обграждащата клетката мембрана. Обсинът разчита за това на специфичен «проводник», които се усуква и се вие по пъти си отвън навътре. Усуканият път на рецепторите през клетъчната мембрана не е произволен, а има специфична структура. Къде друга да се среща такова усукване? Той е идентично с това причастие от определени молекули в бактериите. Точните съответствия на молекулярно ниво подсказват, че е на лице свойство, което всички животни споделят с бактериите. В известен смисъл можем да кажем, че модифицирани части от древни бактерии се намират в нашата ретина и ни помагат да виждаме. Анализирайки опсина при различните животни, можем дори да проследим основните събития в историята на окото. Да вземем, например, една от повратните точки в развитието на приматите – появата на цветното зрение. Хората и най-близките ни сродници и човекоподобните маймуни от стария свят имат сложно функциониращо цветно зрение, което се осъществява чрез три различни типа рецептори за светлина. Всеки от тях е специализиран за различен тип светлина. Повечето от останалите бозайници имат само два такива рецептора, затова не могат да различават толкова много цветове като нас. Оказва се, че можем да открием как се е появило нашето цветно зрение, като анализираме гените, които отговарят за тези рецептори. Двата типа рецептори на останалите бозайници се формират благодарение на два типа гени. Аналогично два от нашите три рецептора се формират от гени, които са изключително сходни с тези при бозайниците. Това подсказва, че началото на цветното ни зрение е поставено, когато един от гените се е отвоил и копието му постепенно се е специализирало за различен тип светлина. Както си спомняте, нещо сходно се е случило с гените, отговорни за обонянието. Тези промени могат да бъдат съотнесени с измененията в флората на Земята преди милиони години. Би било полезно да разгледаме въпроса за какво е било нужно цветното зрение, когато то се появило за пръв път. Без съмнение, от него са се възползвали маймуните, живеещи по дърветата, тъй като им е позволило да различават по-добре различните видове плодове и листа, подбирайки тези от тях с най-висока хранителна стойност. Изучавайки останалите примати, снабдени с цветно зрение, можем да оценим времето на появата му на 55 милиона години преди настоящето. От това време са запазени в каменалусти, документиращи промени в състава на древните гори. Преди това се срещат предимно палми и различни видове фикуси, чието плодове са вкусни, но цветени общо взето еднакво. По късно в горите се наблюдава по голямо разнообразие, а вероятно и повече цветове. Можем да предположим, че преходът към цветно зрение е свързан с прехода от едноцветните древни гори към богата палитра от цветове, която познаваме днес. Тъкани Очите на животните биват два вида, единят се среща при безгръбначните, а другия при гръбначни като рибите и хората. По същество има два начина за увеличаване на площта на зрителния орган. Безгръбначните, например, мухите и червиите постигат това чрез множеството гънки в съответната тъкън, а нашите предшественици чрез малки влакънца по външната и повърхност. Редица други разлики са следствие от спецификите на тези два типа решения на изходния проблем. Тъй като липсват фусилни находки, изглежда никога няма да можем да свържем нашите собствени очи с тези на безгръбначните. Всички си мислеха така до 2001 година когато детлев Аренд изследва очите на един много примитивен мъничък червей. Многочетинестите червеи, полихети, са сред най-примитивните червеи, които познаваме днес. Те имат просто устроено сегментирано тяло и два вида светочувствителни органи, око изкрита под кожата част от нервната им система, предназначена да регистрира наличието на светлина. Аренд открива, че зрителната система на тези червеи се състои от две части, както в телесно, така и в генетично отношение. Познавайки гените, отговарящи за синтезирането на опсин и структурата на нашите собствени зрителни неврони, той разполага всичко необходимо, за да проумее зрителния апарат на полихетите. Така открива, че тези черви разполагат и с двата типа фоторецептори. Окото на червея е съставено от неврони и опсини като очите на безгръбначните. Малките подкожни фоторецептори обаче са съвсем различни. Те имат типични за гръбначните обсини и същата влакнеста структура на клетъчно ниво, макар и твърде недоразвита. Иначе казано, Арент е открил живо свързващо звено животно, снабдено с два типа очи, единият от които нашия е твърде примитивен. Така проучването на примитивните безгръбначни показва, че различните типове животински очи имат общи части. Гени. Откритието на Арент поставя още един въпрос. Едно е различните видове очи да имат общи части, но как е възможно зрителни органи, които са наглед толкова различни тези при червиите, мухите и мишките да са тясно свързани? За да отговорим на този въпрос, нека разгледаме генетичната рецепта, по която се приготвят очи. В началото на 20 век Емилдред худж описва различните мутации при плодните мухи, когато открива муха, която изобщо няма очи. Този Мутант не е изолиран случай и Ходжо успява да отгледа няколко поколения такива без мухи. По-късно сходна мутация е открита при мишките. Някой от засегнатите индивиди имали много малки очи, при други липсвали цели части от главата или нейната лицева част, включително очите. Сходно състояние при хората се нарича аниридия, при него липсват големи части от очите. При всички тези различни видове мухи... Мишки и хора, генетиците наблюдават сходна мутация. Пробив в нейното разбиране настъпва в началото на 90-те години, когато в лабораториите навлизат нови техники за молекулярен анализ, чрез които разбираме резултат от какво могат да бъдат уврежданията на очите. В резултат от картографирането на човешките гени можем да определим коя част от ДНК е отговорна за тези мутации. След нейното секвениране е установено, че гените при тези три вида които предизвиквата ниридия имат еднакви структури и секвенции. Може дори да се каже, че в случая става дума за един и същ ген какво научаваме от всичко това. Учените са открили отделен ген, чието мутации водят до смаляване или пълно отсъствие на очи. Това означава, че нормалната версия на този ген отключва формирането на очите. Следователно може да бъде проведен експеримент, отговарящ на един съвсем нов въпрос. Какво се случва, когато се намесим във функционирането на този ген и го активираме не там, където трябва? Мухите са идеални за подобен тип изследвания. През 80-те години, чрез работата с тях, са разработени изключително мощни генетични методи. Ако познавате даден ген или ДНК секвенция, можете да създадете муха без този ген или обратно муха, при която този ген е активиран не там, където трябва. Използвайки такива методи, Валтер Геринг започва да експериментира с гена, отговорен за безочието при мухите. Екипът му успява да активира този сегмент от ДНК практически навсякъде по антените, краката или крилата. Тогава се случва нещо удивително, когато въпросният ген бъде активиран в антената, там се появява око. Ако бъде активиран в друга част на тялото, там се случва същото навсякъде могат да бъдат поставени нови очи. На всичко отгоре, Часто тези нови очи демонстрират наченки на способност да реагират на светлина. Това показва, че Геринг е открил лонзи. Механизъм, който отключва формирането на зрителни органи при мухите. Той обаче не спира дотук, а започва да разменя гени между различни биологични видове. Колегите му извличат емишия еквивалент на безокия ген, ръх 6, и го активират в муха. В резултат се появява ново око, но не око на мишка, а на муха. Оказва се, че ген на мишка може да бъде използван за формиране на око на муха навсякъде по нейното тяло, по гърба, по крилата, около устата. Иначе казано, Геринг е установил основният механизъм, отговорен за формирането на очи, който съвпада при мухите и мишките. Въпросният ген, РАХ-6, активира сложна верижна реакция на генно ниво в резултат от която се появява ново око. Вече знаем, че ръх 6 контролира този процес при всички живи същества, които имат очи. Те може да изглеждат различно, някои имат лещи, а други не, някои са съставни, а някои не са, но генният механизъм винаги е един и същ. Когато гледате очите на човека срещу вас, забравете романтиката, историята за сътворението и метафората за прозореца на душата. С техните молекули, гени и тъкани, които сме наследили от миниатюрни микроби, медузи, черви и мухи, не виждате нищо друго, освен една истинска менажерия. Десета глава. Уши. Когато за пръв път надникнете във вътрешността на ухото, ще изпитате разочарование. Всичко интересно е скрито дълбоко в черепа, обвито с стена от кост. Ако отворите черепа и отстраните мозъка ще трябва да използвате длето, за да пробиете тази стена. Ако сте доста добър с длетото или пък имате голям късмет, ще пробиете точно където трябва и тогава пред очите ви ще се разкрие вътрешното ухо. То прилича на миниатюрна черупка на ухлюв, също като онези, които често намирате на моравата пред дома си. Това може и да не изглежда особено впечатляващо, но в случай става дума за наистина хитроумно приспособление. Когато слушаме, Звуковите вълни биват насочвани от външната част на слуховия апарат. Те нахлуват в ухото и тапанчето започва да вибрира. На свой ред то е свързано с три малки костици, които вибрират заедно с него. Една от тези костици е свързана с спираловидната структура, за която стана дума по-горе, чрез нещо като бутало. Вибрациите на костиците в ухото карат буталото да се движи напред-назад. В резултат течността в нея също започва да се движи. В резултат се прегават израстъците на сензорните клетки, които генерират импулс, достигаш до мозъка, който го интерпретира като звук. Следващият път, като отидете на концерт, представете си всичко, което се случва в главата ви. Можем да разграничим три части на слуховия апарат – външна, средна и вътрешна. Външното ухо е видимата и част средното съдържа трите малки костици. Накрая, вътрешното се състои от сетивни клетки, течност и обгръщаща всичко това тъкан. Наличието на тези три дяла означава, че е най-лесно да разделим обсъждането на слуха по съответния начин. От трите части на ухото ни външна, средна и вътрешна, вътрешното ухо е най-древната, то контролира нервните сигнали, изпратени към мозъка. Частта от ухото, която можем да видим и зад която прикрепяме очилата си, е относително нова еволюционна добавка към нашето тяло. Можете да потвърдите това при следващото си посещение в аквариум или зоологическа градина. Колко акули, скелетни риби, земноводни влечуги имат външно ухо? Отговорът е нито една, тъй като ушна мида се среща само при бузейниците. Някои земноводни влечуги имат видимо външно ухо, но не и ушна мида. Често това е просто малка мембрана напомняща за горната част на барабан. Колко е важно сравнението с акулите и косните риби се вижда, когато надникнем вътре в ушите си. Охото на пръв поглед не е нещо, по което приличаме на кулите, най-вече защото акулите изобщо нямат уши. Но връзка все пак има. За начало да разгледаме костиците на охото. Средно ухо – слухови костици. Бозейниците са много специални. Разполагаме с козина и млечни жлези, по които се отличаваме от останалите животни. Затова за мнозина е изненада, че някои от най-характерните ни черти са скрити. Вътре в ушите Костиците на средното ухо при бозайниците са различни от тези при другите животни. Бозайниците имат три, а в лечугите и земноводните – само една. Рибите пък си нямат изобщо. Откъде тогава са се взели и слуховите ни костици? Кратък урок по анатомия. Припомнете си, че костиците се наричат съответно чукче, наковалня и стреме. Както видяхме, всяка от тях е производна на хрилните дъги, стремето на втората, чукчето и наковалнята на първата. Так му с тях започва нашия разказ. През 1837 година германският Анатом Карл Рейхерт разглежда ембриони на бозайници в лечуги, за да разбере как се формира техния череп. Той проследява трансформациите на хрилните дъги при различни видове, за да определи мястото, което те заемат черепите на различни животни. Повтаряйки това отново и отново, открива нещо задачаващо. Две от слуховите костици на бозайниците съответстват на части от челюста на влечугите. Рейхерд не може да повярва на очите си, а описанието на изследванията му свидетелства за изпитаното от него вълнение. По повод на съпоставката между челюста и ухото, повествованието му се отклонява от типичния за 19-ти век суховът стил и изразяв изненада, дори озадача от това неочаквано откритие. Заключението е неизбежно, една и съща хрилна дъга се трансформира в част от челюста при влечугите и в слухови кости при бузайниците. Рейхерд стига до идея, която самият той не може да приеме, че части от ушите на бузайниците съвпадат с части от челюстите на влечугите. Всичко става още по-проблематично, като съобразим, че Райхерт предлага тази теория няколко десетилетия преди Дарвин да формулира идеята за генеалогичното дърво на живота. Как можем да определим структурни особености на два различни вида като «еднакви», ако не разполагаме със самото понятие за еволюция? Много по-късно, между 1910 и 1912 година, германският анатом Ернст Гауп, изхождайки от изследванията на Рейхерт, публикува изчерпателен ембриологичен анализ на ушите на бозайниците. Описанието на Гауп е подетайлно и общо взето, интерпретира работата на Райхерт в духа на теорията на еволюцията. Неговият извод е следния. Трите костици средното ухо разкриват еволюционната връзка между влечугите и бозайниците. Единствената кост в средното ухо на влечугите е същата като стремето при бозайниците и двете са производни на втората хрилна дъга. Скандалното разкритие е другаде, че чукчето и наковалнята са еволюирали от костици в задната част на челюста на влечугите. Ако това наистина е така, то фусилните находки трябва да ни покажат как при полявата на първите бозайници тези костици са се изместили от челюстта към ушите. Проблемът е в това, че Гао следва само съществуващи видове и не оценява значението на вкаменалостите по отношение на неговата теория. След 40-те години на 19 век в Южна Африка и Русия започват да се появяват находки на вкаменелости, срещащи ни с непознати създания от миналото. Често те са прекрасно запазени това са скелети на животни с размерите на куче. След откриването им много от тях са опаковани и изпратени на Ричард Оуен, който ги анализира и класифицира. Оуен е поразен от тези създания, които представляват смесица от различни черти. Части от скелета напомнят за влечугите, други части преди всичко зъбите приличат на тези на бозайниците. При това в случая не става дума за изолирани находки. Оказва се, че влечуги с черти на бозайници са най-често откриваните фусилни находки в редица находища. Те не просто са често срещани, а имат и много разновидности. Покъсно късно такива влечуги, напомнящи за бозайници, са открити и в други части на света. При това те са живели в различни периоди от историята на Земята. Така е попълнена прекрасна поредица от фусилни находки, отнасящи се към преходни форми, заемащи пространството между влечугите и бозайниците. Можем да проследим еволюцията на костите от хрилните да до охото, първо при прехода от риби към земноводни, вдясно, а след това при прехода от влечуги към бозайници, вляво. До 1913 г. ембриолозите и палеонтолозите работят в пълна изолация, едни от други. По това време, американският палеонтолог Уилям Кинг Грегори, работещ в Американския музей за естествен история, открива важно съответствие между ембрионите на гауп и африканските вкаменалусти. Най-близките до влечугите сред тези преходни форми имат само една костица в средното си ухо, също като останалите влечуги, те имат челюст, съставена от множество кости. Нещо забележително излиза наяве, когато Грегъри преминава през все по-подобни на бозайници преходни форми нещо, което би смаяло Рейхерт, ако бе дожил да го види, непрекъсната поредица, показваща отвъд всякакво съмнение, че с времето костите от задната част на челюста на влечугите са ставали все по-малки и по-малки, докато накрая са се оказали в средното охо на бозайниците. Чукчето и на ковалнята наистина са еволюирали от челюстни кости. Тайната на онова, което Рейхерт и Гауп са наблюдавали при развитието на ембрионите, през цялото време е била скрита в древни вкаменалусти, чакащи да бъдат открити. За какво име на бозайниците вътрешно ухо с цели три слухови костици? Този миниатюрен механизъм им позволява да чуват звукове с по висока частота от животните, които имат само една такава костица. Появата на бозайниците е свързана не само с нови техники за дъвчене, както видяхме в четвърта глава, а също и с нови методи за чуване. В действителност това е постигнато не с помощта на нови кости, а чрез промяна на предназначението на вече наличните. Кости, които влечугите използват за дъвчене, бозайниците използват, за да могат да чуват по-добре. Толкова по въпроса за чукчето и наковалнята. А откъде се е взело стремето? Ако ви бях показал скелетите на възрастен човек и акула, никога нямаше да познаете, че тази малка костица във вътрешността на човешкото ухо е същата като огромния пръд, разположен в горната челюст на рибата. Въпреки това, от гледна точка на биологията на развитието, тези две кости са едно и също нещо. Стремето е костица, формирана от втората хрилна дъга, също като съответната кост при акулите и рибите, наречена хюмандибула. Хилмандибулата обаче не е костица по простата причина, че рибите и акулите нямат уши. При нашите живеещи във водата. Братовчети тази кост е доста масивна и свързва горната челюст с черепната котия. Въпреки очевидните разлики във функцията и формата на тези кости, приликите между хилмандибулата и стремето се отнасят дори към нервите, които отговарят за тях. Нервът който отговаря за функционирането им, е един от лицевите нерви. Значи е на лице ситуация, при която имаме две различни навидкости, които имат еднакъв произход и еднакъв метод на инервация. Има ли обяснение за това? Нека отново се върнем към вкаменелостите. Проследявайки трансформациите на хилмандибулата от акулите до същества като ТГ и земноводните, можем да видим как тя става все по-малка и по-малка докато накрая се измества от горната челюст към ухото. С това се променя и нейното име. Когато е голяма и поддържа челюста, е наричаме хюман когато е малка и е част от слуховия апарат, е наричаме стреме. Преходът от едната към другата настъпва по времето, когато наследниците на рибите започват да живеят на сушата. Да можеш да чуваш във вода е различно от това да можеш да чуваш на сушата, а малкият размер и разположението на стремето го правят идеално за улавяне на вибрациите във въздушна среда. Всичко това става възможно благодарение на промените в устройството на горната челюст при рибите. Средното ни неуход документира два от големите преходи в историята на живота. Формирането на стремето и неговото преобразуване от поддържаща челюстта кост в слухова костица започва тогава, когато рибите започват да ходят по сушата. Другото голямо събитие е свързано с произхода на бозайниците, когато две от костите в задната част на челюста на влечугите се превръщат в чукче и на ковалня. Нека сега навлезем понавътре във вътрешното ухо. Вътрешно ухо с луз и власинки. Да тръгнем от външното ухо, навлизайки постепенно навътре, през стъпанчето и слуховите костици. Така ще стигнем във вътрешността на черепа където се намира вътрешното ухо плетеница от каналчета и пълни с пихтиеста течност турбички. При хората и останалите бозайници тези тръбички имат формата на черупка на ухлюв, както ясно се вижда в лабораториите на анатомите. Вътрешното ухо има различни части, всяко от които си има своя функция. Една отговаря за чуването, друга ни казва дали главата. Ни е наклонена, а трета отчита ускорение. При осъществяването на всяка от тези функции, вътрешното ухо работи по общо взето един и същ начин. Отделните части на вътрешното ухо са запълнени с подвижна течност. Специализирани клетки с подобни на косъмчета изръстъци обвиват стените им. Когато течността се движи, власинките по краищата на тези клетки се прегъват. Тогава нервните окончания изпращат електрически сигнал към мозъка, където той се интерпретира като звук положение или ускорение. За да разберем как определяме положението на главата си в пространството, нека си представим кристална топка с умалено копие на статуята на свободата. Топката е направена от пластмаса и запълнена с гъста течност. Когато я е разтърсите, течността се раздвижва и върху миниатюрната статуя започва да вали сняг. Сега си представете, че самата топка е направена от еластична мембрана. Ако е наклоните на страни и тя ще се деформира, разплисквайки течността в нея. По сходен начин функционират ушите ни. Когато наклоним глава, съответната част от вътрешното ни ухо се сплесква и изпълващата течност се разплисква, в резултат от което власинките на нервните клетки се прегъват, изпращайки електрически импулси към мозъка. Цялата тази система при нас е още почувствителна благодарение на миниатюрни – камъчета разпръснати по повърхността на мембраната. Наклоним ли глава, те усилват деформацията и, разплисквайки течността още по-силно. Така ефектът се усилва и в резултат можем да възприемем минимални отклонения в позицията на главата си. Помнете, всеки път, щом наклоните глава, малки камъчета започват да се търкалят и с нея. Сега вече можете да си представите колко труден е животът в космоса. Сетивата ни са устроени така, че да функционират в гравитационното поле на Земята, а не в космически кораб, обикалящо нея. Докато се носите насам на там в отсъствието на гравитация, очите ви казват кое е горе и кое е долу, но вътрешното ви ухо е напълно дезориентирано, поради което лесно може да ви прилушее. Ето защо космическата болест е наистина голям проблем. Възприятието за ускорение е дело на друга част от вътрешното ухо, която е свързана с предишните две. В ухото ни има три пълни стечност малки тръбички. Всеки път, щом се. Ускоряваме или спрем ряско, течността в тях се задвижва, карайки окончанията на нервните клетки да се прегъват, изпращайки сигнали към мозъка. Всеки път, когато наклоните глава, миниатюрни частици, плуващи в изпълненото стечност вътрешно ухо, започват да се движат. При това те прегават окончанията на нервните клетки. Разположени от вътрешната му страна, в резултат от което към мозъка се изпраща сигнал, главата е наклонена. Цялата тази система за отчитане на положение и ускорение е свързана с очните мускули чрез нервни дъги, достигащи мозъка. Движенията на очите ни се контролират от шест малки мускулчета, закрепени за външните стени навсяка от очните ябълки. Когато те се свиват, окото се движи нагоре, надолу, наляво или надясно. Можем да движим очите си по своя воля, да променяме сами посоката, в която гледаме, но най-забележителното свойство на тези мускули е свързано с тяхното неволево действие. Те непрекъснато движат очите ни, без дори да го съзнаваме. За да оцените чувствителността на тази връзка между очите и отговорните за движението и мускули, започнете да движите напред назад главата си, фокусирайки погледа си върху точно на тази страница. Опитайте се същевременно да задържите очите си неподвижни. Всеки път, когато тялото ни се ускори в определена посока, течността във вътрешното ухо се разплисква. Нейното раздвижване се преобразува в нервен сигнал, изпратен към мозъка. Какво се случи? Очите ви бяха фиксирани в една точка, а главата ви се движеше. Това се случва толкова често, че не му обръщаме внимание макар да става дума за изключително сложен процес. Всяко мускулче в очите ни реагира спрямо движенията на главата. Сензорите в главата ни, които са описани подолу, отчитат посоката и скоростта на нейното движение. Те изпращат сигнал към мозъка, който на своя ред се разпорежда очните мускули да се активират. Помислете си за това следващия път, когато гледате нещо, докато главата ви се движи. Цялата тази сложна система обаче може да се обърка, което пък има голямо значение за това, как се чувстваме. Добър начин да вникнем във връзката между уши и очи е като се намесим в нея. Един от начините за това е като пийнем повечко алкохол. Приемат на голямо количество етилов спирт ни кара да правим. Глупави неща, защото тогава ни падат задръжките. Ако пием прекалено много обаче, започва да ни се вие свят. Това често предвещава ужасна сутрин на другия ден, махмурлук, още световъртеж, гадене и главоболие. Когато прекалим спиенето, голямо количество етилов спирт нахлува в кръвта ни. От друга страна, течността в ушите ни поначало съдържа минимално количество етанол. С течение на времето обаче алкологът в кръвта ни се смесва с въпросната течност. Алкохолът е по-лек от нея, поради което общата и плътност намалява. Тъкмо това е причината за много от бедите, които понасят нези от нас, които пият без мярка влакънцата във вътрешното им ухо са подложени на интензивно стимулиране и мозъкът ни си мисли, че се движим насам натам. Това обаче не е така, свлекли сме се в някой ъгъл или висим прегърбени на столче до бара. Мозъкът ни е бил подведен. Проблемът засяга също и очите. Ако мозъкът ни си мисли, че се въртим в кръг, той изпраща съответните сигнали към очните мускули. По тази причина очите се отклоняват на една страна, обикновено вдясно, както правим, когато се опитваме да проследим с поглед движението на предмет, преминаващ по край нас. Ако задържите отворени очите на някой, който е мъртво пиян, можете да забележите това характерно потрепване на очите, което се нарича с стагъм. Полицаите добре знаят това и често проверяват за наличието му шофьори криволичащи от единия към другия край на улицата. Тежкият махмурлук има друга причина. В деня след запоя черният видроп е свършил чудесна работа с стремежа си да отстрани алкохола от вашето кръвообращение. Всъщност бил е прекалено ефективен, но във вътрешното ни ухо все още има доста от него. Той се просмуква обратно в кръвообращението, което е причина за ново раздвижване на течността, пак започва да не се вие свят. Да вземем същото пиенде, чието очи са се извивали в дясно предишната вечер, когато го застигне махмурлука, очите му вероятно пак ще се изместват, но този път в обратната посока. За това можем да благодарим на наследството, което споделяме с рибите и акулите. Ако някога сте опитвали да хванете пастърва, то вероятно сте се сблъскали с действието на орган, който е предшественик на нашето вътрешно ухо. Както знае всеки рибар, пастървите плуват самов. Определени части от течението, където могат едновременно да се хранят и да се пазят от хищници. Често това са сенчести места или малки въртопи, за това чудесно място да откриете едри екземпляри са водите зад големи камъни или паднали данери. Пастървата, също като останалите риби, разполага с механизъм, който й позволява да усеща течението и движението на водата около нея, също както нашето осъзание ни позволява да усещаме предметите, които докосваме. В кожата и костите на рибите, подредени в линия, която преминава по протежение на цялото тяло, има малки рецептори. Тези рецептори са разположени на снопчета в близост допълни с лосторбички, наречени невромасти, в които проникват техните малки власинки. Нека се върнем към кълбото със статуята на свободата. Невромастите са умалени негови копия, в чиято вътрешност проникват нервните окончания. Когато водата тече по край тялото на рибата, тя деформира турбичката им, стимулирайки нервните окончания в нея. Също като сложната система, разположена във вътрешността на ушите ни, те изпращат сигнали към мозъка, които казват на рибата какво се случва във водата около нея. Акулите и рибите могат да усетят посоката на течението, а някои акули могат дори да доловят незначителните смущения, предизвикани от плуващите наоколо риби. Използвахме разновидност на тази система, за да задържим погледа си в една точка въпреки движението на главата си. Нарушение във функционирането на същата тази система констатирахме, когато надникнахме в очите на замаяние от алкохола индивид малко по-горе. Ако нашият общ предшественик с рибите и акулите използваше друг тип течност във вътрешното си ухо, например такава, чиято консистенция не се променя при смесване с алкохол, то нямаше да ни се вие свят всеки път, щом прекалим спиенето. Ако погледнем на вътрешното си ухо и невромастите на рибите като версии на един и същ орган, няма да бъдем далеч от истината. По време на ембрионалното развитие те се формират от един и същ тип тъкън, а освен това имат сходна структура. Кое обаче се е полявило първо – невромастите или вътрешното ухо? Свидетелствата, с които разполагаме до момента, са доста скъдни ако погледнем някои от най-старите в на животни с глава, създания, живели преди. Около 500 милиона години ще открием малки отвори във външната им защитна обвивка, които подсказват наличието на невромасни органи. За нещастие, не знаем почти нищо за вътрешното ухо на тези създания, тъй като липсват запазени образци от тази част от главата. Докато не бъдат открити нови находки, ще бъдем изправени пред избор между следните две хипотези: или вътрешното ухо е развитие на невромасните органи, или обратното. И в двата случая ще си имаме работа с принцип, действащ при формирането и на други части от нашето тяло. Даден орган може първоначално да изпълнява една функция, а след това да бъде пренасочен към други схода на времето. Нашето собствено вътрешно ухо е преминало през съществено развитие. У нас и част от него, която играе роля по отношение на слуха, е огромна и сложно устроена, както и при останалите бозайници. По-примитивни създания, например земноводните и влечугите, имат просто устроено вътрешно ухо, което не е завито като черупка на охлюв. И ясно е, че предшествениците ни сред бозайниците в определен момент са се здобили снов, по-добър слух. Същото се отнася до структурата, отговорна за отчитането на ускорение. За тази цел ние разполагаме с три каналчета, тъй като възприемаме пространството в три измерения. Най-древните познати ни риби с такива каналчета, безчелюстни риби от рода на миксините, имат само едно. При други примитивни риби откриваме две каналчета. Повечето съвременни риби, както и останалите гръбначни, имат по три също като нас. Видяхме, че вътрешното ни ухо има своя история която може да бъде проследена до най-древните риби. За наша изненада невроните, покриващи вътрешната му страна, имат още по-древен происход. Тези неврони, наричани още власинкови клетки, имат особеност, която ги отличава от всички останали неврони. Със своите нежни израстъци, състоящи се от една голяма и няколко по-малки власинки, те имат точно определено разположение както в нашето вътрешно хо, така и в невромастите на рибите. Напоследък учените започнаха да търсят такива клетки и при други животни, откривайки ги не само при животни с сетивни органи като нашите, а дори при създания, които дори нямат глава. Можем да ги наблюдаваме, например, при МПЧ, с който се срещнахме в пета глава, той няма уши, очи, глава или череп. Следователно при него власинковите клетки са имали друга функция. Те са съществували далеч преди да се появят сетивни органи. Разбира се, всичко това е записано в нашите гени. Ако човек или мишка бъдат засегнати от мутация на ген, известен като РАХ-2, вътрешното им ухо няма да се формира успешно. Този ген се активира в околността на ухото и изглежда поставя началото на верижна реакция, отключвайки редица генни механизми, отговорни за развитието на вътрешното ухо. Ако потърсим този ген при по-примитивни животни, ще го открием активен в областта на главата и хоп. Появяват се невромасти. от пияница и рибата във водата имат еднакви гени, които са свидетелство за общата им история. Примитивен аналог на вътрешното ни ухо може да бъде открит в кожата на рибите. Малки турбички, наричани невромасти, са разпределени по дължината на тялото им. Деформациите им предоставят на рибата информация за това, как се променя течението на водата около нея. Медузите и происходът на очите и ушите Също като ръх 6, който споменахме във връзка с очите, ръх 2 е важен ген, който определя правилното развитие на ушите. Важно е да отбележим, че връзката между тези два гена подсказва, че ушите и очите може би имат общ история. Тук на сцената излиза кубомедузата. Тя е добре позната на пловците в Австралия. Тъй като има изключително силна отрова и се различава от останалите медузи по това, че има очи, при това повече от 20 на брой. Повечето от тях са. Просто петънца, пръснати по нейния епидермис. Други обаче много приличат на нашите собствени, имат корнея, лещи и сходна неврологична структура. Медузите си нямат нито ръх 6 нито ръх 2 полявили са се преди някой от тези гени да излезе на сцената. В генома на кубомедузата обаче има нещо наистина забележително генът, който отговаря за формирането на очите не 6 както бихме могли да очакваме, а смесица от Р6 и Р2. Иначе казано, този ген е нещо като примитивен предшественик на двата различни гена, които откриваме при животните. Основните гени, които отговарят за функционирането на очите и ушите ни, съответстват на само един ген при по-примитивни създания, като медузите. Вероятно в тази връзка се питате, и какво от това? Общият им происход в далечното минало може да ни помогне да разберем неща, които се случват с днешните болници. Редица в увреждания засягат едновременно очите и вътрешното ухо. Това е още един израз на тясната връзка между нас и примитивни създания, като жилещите кубомедузи. Едина глава. Смисълът на всичко това. Зоопаркът във всеки от нас. Стъпването ми в редиците на професионалните учени беше осъществено в началото на 80-те години, още по време на следването ми, когато работех като доброволец в Американския музей за естествена история в Нью-Йорк. Освен вълнението от задколисния ми досек с музейните колекции, сред най дърките ми спомени достойно място заемат посещенията на шумните седмични семинари. Всяка седмица имаше доклад на разбираемо само за тесните специалисти естествено-историческо изследване. След често скучното му представяне, обикновено слушателите безмилостно разгроняваха изказаните тези една по една. Понякога всичко изглеждаше като канибалски ритуал, при който нещастният докладчик играеше ролята на опечено на бавен огън основно ястие. Често се стигаше до размяна на викове, с типичната за немите филми на пантомима и няма ярост, придружени от размахване на имруци във въздуха и тропане с крака. В свещената семинарна зала. Където се случваше истинската наука, седях и аз, слушайки пренията на таксономите. Вероятно сте чували за таксономията, науката за това, как да именуваме различните видове и да ги локализираме в класификационните схеми. Които всички заучаваме в уводните курсове по биология. Трудно ми е да си представя тема. Която е по-далече от интересите на ежедневието и е по-малко вероятно да накара уважавани и попрестарили учени да изпаднат в апоплектичен припадък, губейки голяма част от достоинството си. Предписанието Я си намери посмислено занимание едва ли може да бъде използвано по-уместно другаде. Иронията е в това, че сега разбирам защо се паляха толкова. По онова време, обаче, не осъзнавах, че предмет на спора е едно от най-важните за биологията понятия. Макар да няма вид нещо особено важно, той е в основата на начина, по който сравняваме отделните живи същества човека и рибата, или рибата и червея. Благодарение на него са разработени техники, които ни позволяват да проследим семейното си дърво, да откриваме престъпници чрез оставените от тях генетични следи, да разберем защо вирусът на спин е толкова опасен и дори да проследим разпространението на поредната грипна епидемия. Понятието за което става въпрос, е в основата на голяма част от настоящата книга. Схванем ли го добре, ще разберем защо са толкова важни рибите, червиите и бактериите, които се крият в нашето собствено тяло. Формулирането на една наистина велика идея или основен природен закон изхожда от предпоставки, в чиято очевидна истинност се убеждаваме ежедневно. След това ограничената валидност на съответната идея постепенно се разширява, достигайки до истински важното, например, движението на звездите в небето или на уловимия ход на времето. По същия начин мога да споделя с вас един закон, в чиято валидност всеки сам може да се убеди. Този закон е толкова фундаментален, че рядко го забелязваме. Въпреки това, той е в основата на всичко, което се случва в науки като палеонтологията биологията на развитието или генетиката. Този биологичен, основен закон гласи, че всичко живо на Земята си има родители. Всеки, когато познавате, има биологични родители, същото въжи за птиците, саламандрите и акулите. Технологията може да промени това благодарение на клонирането или някакъв друг метод, който предстои да бъде измислен, но към момента той все още е в сила. Поточно казано, Всяко живо същество е създадено въз основа на генетичната информация, завещана му от неговите предшественици. Тази формулировка на закона препраща към действителния биологичен механизъм на наследствеността и е приложима към същества като бактериите, които не се възпроизвеждат по същия начин като нас. На това възхитително разширение на закона се дължи неговата сила. Всички ние сме модифицирани потомци на своите родители, на генетичната информация. Наследена от нашите предшественици. Аз съм дете на своите баща и майка, но не съм тъждествен на тях. Моите родители на свой ред са модифицирани потомци на своите родители и тъна. Този тип наследяване чрез видоизменение определя облика на семейното ни дърво. При това механизмът на наследяването е така ефективен, че можем да реконструираме семейното си дърво единствено възоснова на кръвни проби от отделни негови членове. Представете си, че се намирате в стая, пълна с непознати. Поставена ви е проста задача да откриете колко тясно е свързан всеки от присъстващите с вас самия. Как да отличите далечните братовчеди от още подалечните, или от прапръчичовците си, от които ви делят 75 разклонения на семейното ви дърво? За да отговорим на този въпрос, трябва да открием биологичен механизъм, който да направлява разсъжденията ни и да ни позволи да проверяваме достоверността на хипотезите ни относно родословното ни дърво. Този механизъм е свързан с разгледания по-горе биологичен закон. Знайки как работи наследяването чрез видоизменение, можем да разрешим загадките на биологичното си наследство, тъй като така получаваме характерни белези, чието наличие можем да установим. Да си представим една хипотетична, скучновата семейна двойка, която не се отличава с нищо особено. Един от синовете на тази двойка е роден с генетична мутация, благодарение на която се се селастичен червен нос, издаващ пискливи звуци при допир. Този син пораства и изключва брак, предавайки своя мутирал нос на потомството си. Сега да допуснем, че едно от децата му получава мутация, която му осигурява огромни стъпала. Когато тя се предаде на следващото поколение, всички деца ще са като него с червен нос и големи крака. Понататък, да разгледаме следващото поколение, един от правноците на първоначалната двойка получава нова мутация – оранжева косас. Гъсти кадрици Когато и тази мутация се предаде на следващото поколение, всички негови представители ще имат оранжеви кадрици, еластичен писокъщ, нос и гигантски стъпала. Запитате ли се, що за клоун пък е този? Може би имате предвид Бозо един от праправноците на нещастната двойка. Този пример илюстрира изключително важна зависимост. Наследяването чрез видоизменение генерира семейни дървета, които можем да разпознаем по определени белези. Става въпрос за признаци, които обикновено идентифицираме безпроблемно. Също като познатите ни матрюшки, хипотетичните потомци на двойката съставляват група в рамките на друга, по-голяма група, Отличаваща се с характерни за нея черти. Групата на същинските клони е поколението на индивид, който е имал само червен нос и големи крака. Той принадлежи към групата на протоклоните, произлизащи от индивид, който се отличавал само с червен нос. На свой ред, този предпротоклон е потомък на първоначалната двойка, която няма нищо клонско в себе си. Клонско родословно дърво. Този тип произхождане има свойството, че лесно можем да го реконструираме в отсъствието на допълнителна информация. Ако се окажете в стая, пълна с различни поколения, принадлежащи към горното родословно дърво, то ще видите, че всички сродници на Бозо имат характерен нос, който издава звуци при допир. Част от тях разполагат с добавка с оранжева коса и големи стъпала. Това са унези, които определяме като същински клони. Ключът е в това, че различните свойства оранжева коса, писклив нос и големи стъпала ви позволяват да идентифицирате различните разклонения на семейното дърво. Те са свидетелство за наличието на обособени групи, които в случая съответстват на различните поколения. Сега да преминем от въображаемия семейен цирк към реални особености, генетични мутации и обусловените от тях изменения в телесната структура. Тогава отново ще разполагаме с родословно дърво, което може да бъде построено възоснова на биологични свойства. Ако произхождането чрез видоизменение функционира по начина, който разгледахме, то ще получим структура с ясно разпознаваеми белези. Тази простичка истина е толкова важна, тъй като ни позволява да реконструираме родословните дървета. На различните организми единствено възоснова на генетична информация както показват редици следвания, които към момента са в процес на разработване. Очевидно е, че реалният свят е далеч посложен от нашия въображаем пример. Реконструкцията на семейно дърво може да бъде затруднена, ако дадена черта се появява повече отведнъж в неговата история, ако връзката между дадена характерна черта и обославящите гени не е пряка, или ако определено свойство няма генетична основа, а е следствие от промени в начина на хранене или други фактори в околната среда. Добрата новина е, че въпреки тези трудности характерната структура на наследяването чрез модификация може да бъде разпозната в наличните данни, също както даден радиосигнал може да бъде доловен въпреки смущенията. Докъде стига едно родословно дърво? До скучната семейна двойка на неговите препредядо и баба ли трябва да проследим родословието на клоуна Бозо? Къде свършва моята собствена семейна история? При първия шубин. Не виждам основания за това решение. При предшествениците ми сред евреите в Украина и италианците в Северна Италия? Или при първите хора? А може би тя продължава до безформената субстанция от преди 3,8 милиарда години, от която се е зародил живота, или дори преди това? Ясно е, че происходът ни е в миналото, въпросът е в това колко далеч трябва да бъде търсен. Ако трябва да се върнем към безименната слуз в малките водни басейни, от която се е зародил живота и освен това се придържаме към законите на биологията, то при към началото ще натрупаме множество данни и ще бъдем в състояние да правим определени предсказания. Вместо да ни изглежда като случайен набор от различни създания, животът на Земята ще демонстрира същите структурни особености, които видяхме в семейството на Бозо. Освен това... Находките в геоложките пластове също трябва да демонстрират подобна структура. Поновите биологични форми трябва да се срещат в по-млади скали. Също както аз съм по-скорошен член на семейството ми в сравнение с моя дядо, така и някои биологични видове трябва да са съществували пократко от други. За да разберем как биолозите реконструират връзките между нас и другите живи същества, трябва да напуснем цирка и да се върнем в зоологическата. Градина която посетихме в първата глава на тази книга. Отново в зоопарка. Както видяхме, телата ни не са сглобени по случайен принцип. В случай използвам понятието «случаем» в конкретен смисъл и имам предвид това, че структурата на телата ни е свързана с тази на останалите животни, които ходят, лекят, плуват или пълзят наоколо. Някои животни споделят част от структурата на нашето тяло, а други не. Това. Кое е общо за нас и кое ни отличава едни от други съвсем не случайно? Имаме две уши, две очи, една глава, две ръце и два крака. Никой няма седем крака или две глави. Нито пък има създания, които се придвижват на колела. Разходката в зоопарка веднага показва общото между нас и останалите животни. Всъщност тя ни тласка към извода, че можем да групираме голяма част от тях по същия начин като роднините на Бозо. Да вземем, например, полярните мечки. Можем да съставим дълъг списък от особености, които споделяме с тях – косми, млечни жлези, четири крайника, врат, две очи и още много други неща. Ако изготвим същия списък за костенурките, ще видим, че той е малко по-къс. Също като тях, ние имаме четири крайника, врат и две очи, както и много други общи неща. За разлика от нас и полярните мечки обаче, костенурките нямат козина или млечни жлези. Що се отнася до черупката, тя изглежда специфична за костенурката, каквато е бялата козина за полярната мечка. Сега да посетим изложението на африкански риби. Те също приличат на нас, но списъка с общите ни черти е дори покъс от този за костенурката. Също като нас, Рибите имат две очи. Те имат и четири крайника, които обаче са не ръце и крака, а плавници. Наред с много други неща, които споделяме с полярните мечки, рибите нямат козина или млечни жлези. Всичко това вероятно ви напомня за метрушките същата съвкупност от групи, подгрупи, подподгрупи и тъна, която срещнахме при пример разбозо. Риби, костенурки, полярни мечки и хора споделят редица особености глава. Две очи, две уши и тънък остенурките, мечките и хората имат всичко това, но освен това разполагат с вратове, крайници и другите лесни особености, които няма да видим при рибите. Полярните мечки и хората принадлежат към още по-малочислена група, чието членове имат наред всичко това окусмяване и млечни жлези. Примерът с Бозо ни позволява да осмислим разходката си в зоопарка. В него отношенията между различните групи са изразно отношения по време. Две от децата на Бозо имат по-близък общ прародител в сравнение с този, който те споделят с други деца, които се отличават само с пискливо носле. Това е съвсем очевидно. Родителят на децата с пискливо носле е препредядо на Бозо. Прилагайки същия подход към групите, които срещнахме в зоопарка, можем да стигнем до извода, мечките и хората имат по-близък общ предшественик в сравнение с онзи, който е общ за тях и костенурките. Това предсказание е вярно. Първите бозайници се появяват много по-късно от Първите влечуги Основният въпрос е в това, как да декодираме семейното дърво на различните видове, как да вникнем в начина, по който те се отнасят един към друг. Тъкмо отношения от този тип ни позволяват да разглеждаме в каменалусти като Теххая в светлината на разходката си в зоопарка. Теххая е междинно звено, свързващо рибите с техните сухоземни потомци. Той обаче е твърде малко вероятно да е наш пряк предшественик. В случая може би става дума за някой негов братовчет. Никой палеонтолог, който е всичкия си, не би твърдял сериозно, че открил нашия праотец. Да погледнем на това последния начин, каква е вероятността, разхождайки се изпроизволно гробище на планетата да попаднете на гроб на своя роднина? Пренебрежимо малка. От друга страна, всеки от хората, погребани във въпросното гробище, без значение дали то се намира в Китай, Ботсвана или Италия е свързан с мен в една или друга степен. Можем да се убедим в това благодарение на различните методи за анализ на ДНК, прилагани в днешните криминологични лаборатории. Така ще стане ясно, че едни от обитателите на гробището са далечно свързани с мен, а други са мои поблизки роднини. Полученото семейно дърво ще ми осигури нов поглед към миналото и към семейната ми история. То ще има и практическо значение, тъй като мога да го използвам, за да предскажа податливостта си на определени заболявания или други свои характерни черти. Същото се отнася за случая, в който се интересувам от отношенията между различни биологични видове. Истинският смисъл от изготвянето на такива семейни дървета е в предсказанията, които те ни позволяват да правим. Основната част от тях е свързана с това, че всяко ново свойство, което идентифицираме, се вписва в общия план. Иначе казано, характеризирайки клетките, ДНК и останалите структури, тъкани и молекули в талата на животните, преотвърждаваме групиранията, които изготвихме при разходката в зоопарка. Обратно, можем да поставим под съмнение дадено групиране, откривайки черти, които не се съгласуват с него. Например, ако са на лице много черти, които са общи за рибите и хората, но не се наблюдават при полярните мечки, можем да направим извода, че сме сгрешили и трябва да преразгледаме или отхвърлим определени групирания. В случаите Когато данните са нееднозначни, можем да приложим статистически методи, показващи относителната степен на увереност, с която можем да се придържаме към отделните групирания в рамките на родословното ни дърво. В такива случаи генеалогиите се разглеждат като работни хипотези, прияти до момента, когато ще се здобием с категорични данни, позволяващи ни да ги потвърдим или отхвърлим. Някои групирания са толкова устойчиви, че нямаме друг избор, освен да ги приемем за факт. Въпросът за относителната близост между рибите, костенурките, полярните мечки и хората е решен възоснова на изследвания на стотици гени и подробни данни от анатомията, физиологията и клетъчната биология. Отношението между хората и рибите е толкова добре изучено, че не изпитваме необходимост да търсим повече сведения по въпроса, в противен случай бихме се озовали в позицията на човек, който хвърля топка по 50 пъти, за да провери теорията за гравитацията. Същото е при нашия пример от биологията. Вероятността на 51-я път топката да полети нагоре, вместо да падне надолу, е същата като тази да откриете находка, която опровергава теориите ни по въпроса. Сега можем да се върнем към основното предизвикателство, формулирано в началото на тази книга. Как можем да установим отношението между отдавна измрели животни телата и гените на унези, които живеят днес? Търсим характерните белези на происхода чрез модификация, добавяме нови характеристики към разглеждането, оценяваме качеството на данните и преценяваме степента, в която съответната група е представена в фосилните находки. Удивително е, че сега разполагаме със средства да проучим цялата тази иерархия, използвайки компютри и големи лаборатории за секвениране на ДНК, с чиято помощ осъществяваме анализите, за които стана дума по време на нашата разходка. Сега имаме достъп до нови находища на вкаменалости навсякъде по света. Ето защо разбираме мястото на телата ни света по-добре, отколкото в миналото. В главите от първа до десета показахме колко дълбока е приликата между създанията, които живеят днес и унези, които отдавна са изчезнали древни черви, гъби и риби. Сега, разполагайки съзнание за происхода чрез модификация, можем да започнем да вникваме в цялостната картина. Край забавленията в зоопарка и цирка Време е да се заемем сериозно за работа. Видяхме, че посредством телата си сме свързани с много други създания. Части от тях напомнят за тялото на медузата, други – за червиите и рибите. Тук не става дума за повърхност на прилика. Части от тялото ни могат да бъдат открити при всяко друго животно, а други са специфични за нас. В класифицирането на всички тези отличителни белези има нещо наистина прекрасно. Стотици фрагменти от ДНК, безброя анатомични и еволюционни особености, всичко това следва същата логика като семейното дърво на Бозо, което разгледахме по-горе. Нека сега разгледаме някои от особеностите, за които вече стана дума в настоящата книга, за да видим как се съотнасят те една с друга. Също като всяко друго животно на планетата ние имаме тяло изградено от много клетки. Групата, която се отличава с тази особеност, наричаме многоклетъчни. Споделяме наистина всички, от гъбите и плакозоите до медозите и шимпанзетата. Част от многоклетъчните животни имат също като нас телесно устройство. Можем да различаваме предна и задна, горна и долна, лява и дясна половина на тялото им. Таксономите наричат тази група билатерии, или Двустранно симетрични животни. Тя включва всички членове на животинското царство от насекомите до хората. Част от многоклетъчните стелесно устройство, сходно с нашето, имат също гръбнак и череп. Тях наричаме гръбначни. Част от многоклетъчните стелесно устройство, сходно с нашето, които освен това имат череп, разполагат също с ръце и крака. Тези гръбначни наричаме тетраподи или Животни с четири крайника Част от многоклетъчните стелесно устройство, сходно с нашето, които имат череп, ръце и крака, имат освен това средно ухо, съставено от три костици. Тезите трапудии наричаме бозайници. Част от многоклетъчните стелесно устройство, сходно с нашето, които имат череп, ръце и крака, а освен това средно ухо, съставено от три костици, в добавка разполагат с огромен мозък и се придвижват на два крака. Тези бозайници наричаме хора. Значението на групиранията на следващата фигура е свързано с данните, на които се основават. Стотици генетични, ембриологични и анатомични особености ги потвърждават. Всичко това ни. Позволява да погледнем самите себе си по съвсем нов начин. Цялото упражнение напомня забеленето на глава Лук. Историята се разкрива пред нас пласт след пласт. Първо виждаме отличителни белези, които споделяме с всички други бозайници. След това, когато се вгледаме понадълбоко, откриваме особености, които споделяме с рибите. Още по-дълбоко заровени са у нези наши черти, които споделяме с червиите и тъна. Ако си припомним наученото от примера с Бозо, това означава, че в телата ни е запечатана структурата на происхода чрез модификация. Същата структура разкриват геоложките пластове. Най-старите многоклетъчни в са на възраст над 600 милиона години. Най-старите в каменалости с средно ухо, със толещо от три костици, са на по малко от 200 милиона години. Най-старите в каменалости на животни, придвижвали се на два крака, са на около 4 милиона години. Дали всичко това е просто съвпадение или пък отразява биологичен закон? от който наблюдаваме ежеминутно около себе си. Семейно дърво на човека, простиращо се назад до медузите. Той има същата структура, като семейното дърво на клоуна Бозо. Известна е фразата на Карл Сейган, според която да гледаме към звездите е като да гледаме назад във времето. Светлината от тях е започнала пътешествието си към очите ни преди много време, далеч преди да се полявил нашия свят. Бих добавил че да гледаш човешкото тяло е същото, като да гледаш звездите. Ако знаеш какво да гледаш, ще видиш тялото си като архив, разказващ за ключовите моменти в историята на нашата планета, за древни океани, потоци и гори. Промените в атмосферата на нашата планета в миналото намират израз в молекулите, които позволяват на клетките ни да си сътрудничат, да изграждат тела. Древните потоци, които са обитавали нашите предшественици, са оформили основните анатомични особености на крайниците ни. Цветното зрение и обонянието си дължим на живота в отколешните гори и равнини. Списъкът може да бъде продължен. Той представя нашето биологично наследство, което оказва влияние върху живота ни днес и ще продължава да го прави и в бъдеще. Как миналото ни разболява. Коляното ми се беше подолу като голям грейпфрут а един от колегите ми хирурзи го сгъваше и извиваше в различни посоки, за. Да разбере дали само съм го навяхнал, или пък има разкъсано сухожилие или увреждане на хрущалната обвивка на коста. Тази процедура, както и ядрено магнитният резонанс, показаха, че е скъсан менискус. Това беше резултатът от моето обикаляне по скали и сипеи с тежка раница на гърба в продължение на 25 години. Ако на раните коляното си, почти сигурно ще увредите поне едно от следните е – емедиален менискус, емедиален колатерален лигамент и предна кръсна връзка. Толкова често се срещат уврежданията на изброените три елемента на колянната става, че сред лекарите те се известни под името «злощастната тройка». Това е един от примерите за проблемите, които поражда факта, че в себе си имаме риба. Както е известно, рибите не ходят на два крака. Това да бъдем хора си има цена. За изключителното съчетание от неща, които можем да правим да говорим, мислим, хващаме и ходим, трябва да си платим прескъпо. Това е неизбежна последица от логиката на дървото на живота, към което принадлежим. Представете си, че се опитвате да приспособите известния модел на Volkswagen, наричан Бръмбар, да се движи с 240 км/ч. В, в тази връзка е важно да си припомним, че през 1933 г. Адолф Хитлер възлага на доктор Фердинанд Порше да разработи ефтина кола, която да харчи под 6 литра гориво на 100 км и да представлява надежно превозно средство за средното германско семейство. В резултат от това се появява познатият Бръмбър. Цялата тази история и плановете на Хитлер поставят ограничения върху начина, по който днес можем да модифицираме този модел. Насилим ли прекалено нещата? Ще възникнат непреодолими трудности, които показват, че тя и достигнала границите на своите възможности. В много отношения ние, хората, сме рибният еквивалент на тунингован бръмбар. Вземете рибата с нейното телесно устройство, направете от нея бозайник, а след това продължете в същия дух, докато не накарате горкото създание да ходи на два крака, да говори и мисли, да упражнява прецизен контрол върху пръстите на ръцете си и така ще си навлечете на главата големи неприятности. Не можете да направите всичко това с една риба, без да се наложи да платите висока цена. Затова само в един съвършен свят, свят без история, няма да ни се налага да страдаме от неща. Като хемороиди и рак. Нашата история е изобразена нагледно от безбройните разклонения, извивки и завой, които описват артериите, нервите и вените ни. Проследете някой нерв и ще видите, че той се усъква по странен начин около различни органи, на пръв поглед поема в определена посока, а след това изведнъж прави рязък за вой, достигайки до неочаквана дестинация. Тези отклонения са продукт на нашето минало и, както ще видим, често създават различни проблеми, от хълца недохерния. И това е само един от начините, по които миналото успява да ни турмози. По-голямата част от историята си сме прекарали в древни океани, малки поточета и обширни сеавани, а не в офис гради, скиписти и тени кортове. Не сме създадени да живеем по 80 години и повече, да прекарваме седнали по десетина часа на ден, да се тъпчем с бисквити или да ритаме топка. Тази бездна между миналото и настоящето ни означава, че телата ни ще се разпадат по съвсем предвидим начин. Практически всяко заболяване което може да ни засегне, си има исторически компонент. Примерите, приведени подолу, показват как различните разклонения на дървото на живота от древните хора през земноводните и рибите до най-малките микробии се завръщат от миналото, за да ни турмозят. Всеки от тях свидетелства за това, че не сме създадени съгласия с някакъв план, а сме продукт на обърка на последователност от взаимно несвързани събития. Миналото ни на ловци-събирачи Напълняване Сърдечни заболявания и хемороиди В миналото си на риби сме били активни хищници, плуващи в древните реки и океани. В по поблизкото си минало на земноводни, влечуги и бозайници сме ловували активно, препитавали сме с всичко, което успеем да уловим, от влечуги до насекоми. Покъсно приматите водят активен живот по дърветата и се препитават с плодове и листа. На своя ред първите хора са активни ловци-събирачи и най-накрая – земеделци. Забелязахте ли нишката, която преминава през всички тези фази? Тя е свързана с домичката «Активен». Лошата новина е, че повечето от нас прекарват голяма част от деня си състояние, което не бихме могли да опишем като активно. В този момент седя и пише книгата, която вие на своя ред седите и четете, разбира се ако не сте от онези изключителни хора, които четат в фитнес-залата. Историята ни от древните риби до първите хора не ни е подготвила за такъв дневен режим. Противоречието между миналото и настоящето ни е причина за много от заболяванията, свързани са съвременния ни начин на живот. Какви са основните причини за смърт при хората? Четири от първите десет сред тях сърдечни заболявания, диабет, наднормено тегло и инсулт, имат своя генетична, съответно историческа основа. Почти сигурно всичките ни неблагополучия се дължат на това, че имаме тялото на активно животно и начина на животна. Картов. През 1962 година антропологът Джеймс Нил разглежда този въпрос от гледна точка на начина ни на хранене. Формулирайки хипотезата за пестеливия генотип, той приема, че нашите предшественици са били адаптирани към живот съпътстван от възходи и падения. В качеството си на ловци събирачи древните хора са преминавали през на изобилие, когато плячката е била многобройна, а ловът успешен. Тези периоди били прекъсвани от времена на ускъдица, когато храната не достигала. Ниел изказва хипотезата, че този цикъл на глад и прияждане на мира израз както в гените, така и в болестите ни. По същество той приема Четелата на предшествениците ни им позволявали да натрупват ресурси във времената на изобилие, които да бъдат използвани тогава, когато ги споходи глада. При такива условия натрупването на мазнини е добро решение. Енергията в храната, която поглъщаме, се разпределя на две, така че едната част поддържа. Настоящите ни дейности, а другата се съхранява във вид на телесни мазнини, които могат да бъдат използвани по-късно. Този механизъм работи добре при начин на живот като описания по-горе, но се проваля с гръм и трясък среда, при която висококалорична храна е достъпна в огромни количества 24 часа в денонощието. Напълняването и свързаните с него телесни страдания, възрастов диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания стават норма. Хипотезата за пестеливия генотип може да обясни също защо толкова обичаме мазни храни. Те са много ценни от гледна точка на енергията, която съдържат и за това са били предпочитани от нашите далечни предшественици. Осъдналостта ни се отразява и по други начини, тъй като кръвоносната ни система първоначално е предназначена да служи на създания, водещи активен начин на живот. Сърцето ни изпомпва кръв, която достига до органите по артериите и се връща обратно по вените. Тъй като артериите са поблизо до сърцето, Кръвното налягане в тях е много по-високо, отколкото във вените. Това създава проблеми, особено що се отнася до кръвта, която трябва да се върне до сърцето от краката. За целта тя трябва да се изкачи по вените на краката до градния кош. Ако кръвното налягане не е достатъчно високо, тя няма да успее да стигне до сърцето. Ето защо има две неща, които й помагат по пътя нагоре. Първото са малки клапи които я пропускат по пътя нагоре, но я възпрепятстват да се връща назад. Второто са мускулите на краката. Когато се движим, те се свиват и по този начин изтласкват кръвта от вените в краката. Благодарение на това кръвта успява да измине целия път нагоре до градния кош. Тази система функционира чудесно при едно активно животно, което използва краката си за да ходи, тича и скача. Не така стоят нещата при създания, които водят оседнал начин на живот. Ако краката не се използват достатъчно, мускулите няма да изпомпват кръвта нагоре по вените. Нейното задържане в тях поражда проблеми, тъй като в резултат могат да бъдат увредени клапите. Тъкмо това се случва при варикозните вени. Когато клапите се увредят, кръвта продължава да се натрупва, а вените стават все по-големи и по-големи, раздуват се и криволичат под кожата на краката. Излишно е да добавяме, че устройството на вените може да ни докара не по-малко болка. Отзад. Шофьорите на камиони и други хора, които прекарват дълго време седнали, са изключително предрасположени към появата на хемороиди, друга част от цената, която плащаме за уседналия си начин на живот. По време на дългите часове, които прекарват седнали, кръвта се натрупва във вените им около ректума. В резултат се появяват хемороиди, неприятно напомняне за това, че не сме родени да седим дълго, особено на меки повърхности. Маймонско минало, какво ни струва говоренето? Способността да говорим има голяма цена, задавянето и сънната апнея са в челото на класацията на проблемите, които ни носи тя. Произнасяме различни звуци, като контролираме движенията на езика, ларинкса и задната част на гърлото. Това става възможно чрез относително малки модификации в устройството на тялото на един бозайник или влечуго. Както видяхме в пета глава, човешкият ларинг се е изграден основно от хрущел, съответстващ на хрущела в хрилете на рибите и акулите. Задната част на гърлото, простираща се от последния кътник до гласовата котия, има еластични стени, които могат да се отварят и затварят. Ние издаваме звуци като движим езика си, променяме формата на устата и свиваме мускулите, които определят напрежението в стените на гърлото. Сънната апнея е потенциално опасна последица от появата на способността да говорим. По време на сън мускулите на гърлото се отпускат. При повечето хора това не създава проблеми, но при някои води до прекъсване на притока на въздух, в резултат от което се получават относително дълги периоди, в които те не дишат. Разбира се, това може да бъде много опасно, особено при хора, които имат сърдечни заболявания. Гъвкавостта на гърлото, която е толкова полезна при издаването на звуци, ни прави податливи на онази форма на сън на апнея, която е резултат от блокирането на въздушните пътища. Друга такава последица е задавянето. Остата ни води както към трахеята, през която дишаме, така и към хранопровода. Така, че използваме един и същ проход, за да гълтаме, дишаме и говорим. Тези три функции понякога влизат в конфликт, например, когато парче храна заседне в трахията. Наследство от рибите и поповите лъжички – хълцане. Досадните преживявания, които свързваме с хълцането, имат. Своя корен в онази част от нашето минало, която споделяме с рибите и поповите лъжички. За своя утешение можем да отбележим, че хълцането се среща при много други бозайници. Котките могат да бъдат накарани да хълцат чрез електрическа стимулация на малък фрагмент от мозъчния им ствол. За тази област се счита, че контролира сложният рефлекс, който наричаме хълцане. Това е стереотипна поредица от движения, в която участват много мускули в корема, диафрагмата, врата и гърлото. Спазъм на един или два от основните нерви, които контролират дишането, води до свиването на тези мускули. В резултат се стига до рязко поемане на въздух. Около 35 милисекунди по късно своеобразно капаче, наречено глотис или гласна цепка, затваря горния отвор на въздушните пътища. Характерният звук се получава тъкмо от рязкото поемане на въздух, последвано от краткотрайното прекъсване на неговия приток. Проблемът е в това, че хълцането рядко е еднократно. Ако успеете да го спрете между първите 5 и 10 пъти, имате добри шансове да се отървате само с това. Ако пропуснете да го направите обаче, броят на хълцанията лесно може да достигне 60. Вдишването на въглероден диоксид, например чрез дишане в обикновен хартиен плик и разтягането на коремната стена, например като си поемем дълбоко въздух и го задържим може да помогне на някой от нас да спрът да хълцат. Това обаче не действа при всички. При някои патологични случаи хълцането може да бъде изключително продължително. Най-дългото непрекъснато хълцане, което е документирано до момента, е продължило от 1922 до 1990 година склоността ни да хълцаме е друго наследство от миналото. Отношение към случая имат два различни аспекта. Първият е свързан с това, което причинява нервния спазъм и отключва процеса. Вторият се отнася до механизма, който контролира отделните хълцания, редуването на рязко вдишване и затваряне на глотиса. Нервният спазъм е свързан с рибешкото ни минало, а механизмат на отделните хълцания препраща към общото ни наследство с животни отрода на поповите лъжички. Да започнем с рибите. Мозъкът ни контролира дишането без никакво съзнателно усилие от наша страна. Основната заслуга за това е на мозъчния ствол, намиращ се на границата между главния и гръбначния мозък. Музъчният Ствол изпраща нервни импулси към основните мускули, контролиращи дишането. От своя страна, той е прецизно структуриран процес. Мускулите на градния кош... Диафрагмата и гърлото се свиват в точно определена последователност. Разглежданият регион на мозъчния ствол активира ритмично определени нервни влакна, което води до ритмична мускулна активация. Различни зони в мозъка ни отговарят за контролирането на други ритмични процеси от същия тип, например преглъщането и ходенето. Проблемът е в това, че мозъчният ствол първоначално е контролирал дишането на рибите, а в последствие е приспособен да служи на бозайници като нас. Всички акули и костни риби разполагат с конкретен дял на мозъчния ствол, който контролира ритмичните контракции на мускулите в гърлото и около хрилете, а нервите, които отговарят за съответните области, изхождат от тъкмо тази част на мозъчния ствол. При някои от вкаменалостите на примитивни риби можем дори да наблюдаваме наредбата на нервните влакна. Запазени са, например, отпечатъци от мозъка и краниалните нервни влакна на древни остракодерми, открити скали на възраст над 400 милиона години. Също като днешните риби, нервите, които са контролирали тяхното дишане, водят началото си от мозъчния ствол. При рибите това работи добре, но случаят при бозейниците не е такъв. Нервите, които контролират дишането на рибите, не се отдалечават особено много от мозъчния ствол. В общия случай хрилете и гърлото са в непосредствена близост до тази част на мозъка им. При нас, бозайниците, възниква проблем. Дишането ни се контролира от мускули, опасващи гръдния кош и от диафрагмата, мускулът, който отделя гръдния кош от коремната кухина. Свиването на диафрагмата е свързано с вдишването. Нервните влакна, които я контролират, изхождат от мозъка ни също като при рибите а началото им е в мозъчния ствол, близо до врата. Това са вагусът и френичният нерв, които се простират от основата на черепа, през гръдната кухина до диафрагмата и другите части на гърдите, които отговарят за контрола върху дишането. Осуканата им траектория създава проблеми. Ако бяхме устроени в съгласие с рационален план, тези нерви нямаше да тръгват от врата, а от зона на гръбначния стълб, която е поблизо до диафрагмата. За Нещастие, в нашата ситуация е възможно да се въздейства върху тези нерви, така че функционирането им да бъде блокирано или да се стигне до спазъм. Ако преплетените пътища на нервните ни влакна са продукт на миналото ни като риби, самото хълцане вероятно е наследено от земноводните. Хълцането се отличава сред останалите дихателни процеси по това, че при него има рязко поемане на въздух, последвано от рязко затваряне на глотиса. Той изглежда също се контролира от областта в мозъчния ствол, която отговаря за ритмичните процеси. Стимулирайте тази зона с електрически импулс и ще получите хълцане. Във всичко това има смисъл, тъй като също като останалите ритмични процеси и то протича като точно определена последователност от събития. Оказва се, че при нас тази зона е на практика идентична с аналогичния дял на мозъчния ствол при земноводните. При това не при земноводните изобщо а при поповите лъжички, които дишат едновременно с бели дробове и хриле. При поповите лъжички тази зона се активира тогава, когато те използват хрилете си. В този случай трябва да изтласкат определено количество вода в устата и гърлото си, за да достигне тя до хрилете, като същевременно не прониква в белия дроб. За да стане това, те затварят глотиса си, който препречва входа на дихателната тръба. Процесът се контролира от зоната на мозъчния ствол, която отговаря за ритмичните процеси и по този начин след поемането на въздух непосредствено настъпва затваряне на глотиса. Иначе казано, поповите лъжички дишат с хрилете си, използвайки модифицирана форма на нашето хълцане. Паралелите между хълцането и начина, по който поповите лъжички използват хрилете си под водата, са толкова много, че мнозина приемат, че по същество става дума за един и същ феномен. Въглеродният диоксид блокира употребата на хрилете при поповите лъжички, също както и нашето хълцане. Освен това, и двата процеса могат да бъдат прекратени чрез разтягане на коремната стена, затова опитваме да спрем хълцането си, като поемаме дълбоко въздух и задържаме дъх. Вероятно дори бихме могли да накараме попова лъжичка да спре да диша с хрилете си, като я принудим да погълне наведнъж голямо количество вода. Акулско минало, херния. Податливостта ни към херния, особено в. Областта на слабините е друг резултат от опита тялото на риба да бъде модифицирано в тяло на бозайник. Рибите имат полови жлези, които се простират през градния им кош и достигат в непосредствена близост до сърцето. При бозайниците разположението на половите органи е различно, което поражда нови проблеми, макар в крайна сметка да не е чак толкова лошо, ако приличахме на рибите, полагането наклетва за вярност. Съпроводено с поставяне на ръка на сърцето би имало съвсем друг смисъл. Освен това, ако половите ни органи бяха поставени дълбоко в гръдния кош, нямаше да можем да се възпроизвеждаме. Да разрежем корема на акула от устата до опашката. Първото, което ще видите, е огромният черен дроп. Според някои зоолози именно на него те дължат своята издържливост. Отстранете го и ще видите половите жлези, достигащи в близост до сърцето, в гръдната област. Това тяхно разположение е типично за повечето риби. При тях половите жлези се намират в предната част на тялото. При нас, както и при повечето бозайници, подобно разполагане на половите органи би било истинска катастрофа. Мъжете произвеждат сперма през целия си живот. Сперматозоидите са дребнички клетки. Които имат нужда от точно определена температура, за да се развият правилно в краткия си жизнен път, обхващащ едва 3 месеца. Ако е твърде горещо се получава израждане, ако е твърде студено се стига до смърт. Мъжките бозайници имат чудесно малко приспособление за контролиране на температурата при производството на семенна течност скротума. Както всички знаем, мъжките полови жлези са разположени в турбичка. В обвиващата ги кожа има мускули, които се свиват и разпускат зависимост от температурата. Мускули има и в семенните канали. На тях се дължи това, което се случва, щом си вземем студен душ, скрутумът се прилекя до тялото, когато стане студено. Иначе казано, целият пакет се качва и слиза успоредно с температурата. Целта е да се оптимизира производството на качествена сперма. Клатушкащият се Скротум служи като подкана за секс при много бозайници. Иначе казано, освен физиологическите предимства от това половите жлези да са разположени извън тялото, наличието на Скротум е имало допълнителните ползи за нашите предшественици сред бозайниците от гледна точка на привличането на партньори. Проблемът, който възниква в резултат от всичко това е, че пътят, по който спермата достига до пениса, е доста заобиколен. Тя се движи от тестисите с крутума по семенната тръба, която напуска скротума, поема нагоре по посока към кръста и прави рязък за в таза, след това поема отново надолу към пениса, а накрая извън него. По своя път спермата се обогатява със семенна течност от различни жлези, които са свързани със семенната тръба. Разпорете корема на акула и първото, което ще видите, е огромният и черен дроб, долу. От дроба и ще видите половите жлези, разположени относително близо до сърцето, както е и при други примитивни създания. Снимките са направени от доктор Стивън Кампана от канадската лаборатория за изследване на кулите. Причината за този абсурдно удължен път е свързан с еволюционната ни история. Половите ни жлези започват развитието си на същото място като тези на акулата до черния дроб. Докато Нарастват по време на ембрионалното развитие, те се спускат надолу. При жените яйчниците се спускат от средната част на тялото до матката и фалопиевите тръби. Това гарантира, че яйцеклетката не трябва да пътува дълго до мястото, където ще бъде оплодена. При мъжете движението надолу не спира дотъм. Спускане на тестисите по време на вътреотробното развитие тестисите се спускат надолу под първоначалното положение на половите жлези в горната част на тялото. В крайна сметка те се озовават скротума, който е външно разширение на телесната стена. Това е причина за нейната слабост при мъжете. Придвижването на половите жлези надолу, особено при мъжете, създава слабо място в коремната стена. За да си представите какво се случва, когато се оформя скрутумът, за да приюти тестисите и семенната тръба, притиснете балон с пръста си. В случая пръста ви отговаря на тестисите, а ръката е семенната тръба. Проблемът е в това, че така отслабвате съответното място на повърхността на балона. Там, където преди това е имало равна повърхност, сега е отворено ново пространство, в което могат да изпадат разни неща. Точно това се случва при различните ингвинални хернии при мъжете. Част от тях са вродени и получават се, когато част от червата съпроводят тестисите по техния път надолу. Друг тип ингвинални хернии са придобити. Когато свием коремните си мускули, червата ни се притискат към коремната стена. Наличието на слабо място в нея означава, че червата могат да напуснат коремната кухина и да бъдат притиснати в съседство с семенната тръба. Жените са много по-жилави от мъжете, особено в тази част от тялото си. Тъй като те нямат голяма тръба, преминаваща през коремната им стена, тя е доста поздрава. Това е добре, ако си помислим за огромното напрежение, на което е подложено женското тяло по време на бременността и раждането. Затова е недопустимо целостта на коремната им стена да бъде нарушена по някакъв начин. От друга страна, податливостта на мъжете към херни е следствие от отношението между миналото ни на риби и настоящето ни на бозайници. Микробно минало, митохондриални заболявания. Митохондриите са във всяка от клетките на телата ни и отговарят за удивителен брой дейности. Най-пряката им функция е да превръщат. Кислорода и захарите фонзи вид енергия, чрез която функционира нашето тяло. Сред другите им функции са метаболизирането на токсините и регулацията на различни процеси в клетката. Съществуването на митохондриите ни става забележимо само когато нещата се объркат. За нещастие списъкът от заболяванията, причинени от увреждане на функциите на митохондриите, е доста дълъг. Ако възникне проблем при химичните реакции, свързани с освояването на кислорода, производството на енергия започва да страда. Проблемът може да се ограничава до отделни тъкани, например в очите, или да засяга тялото като цяло. В зависимост от мястото и сериозността му последиците могат да варират от обикновена телесна слабост до смърт. Много от физиологичните процеси, които съпътстват живота ни, са отражения на историята на нашите митохондрии. Верижните химични реакции, които превръщат захарите и кислорода в полезна енергия и въглероден диоксид, са се полявили преди милиарди години, част от тях все още могат да се наблюдават при различни микроорганизми. Митохондриите са съхранили своето бактериално минало, цялата им генетична и клетъчна микроструктура напомня за бактериите. Ето защо се счита, че първоначално това са били самостоятелно съществуващи микроорганизми, живели преди милиарди години. Иначе казано, цялата машинария за производство на енергия, побрана в нашите митохондрии, е възникнала при вид бактерии, живели в далечното минало. Бактериалното им минало може да бъде използвано от нас при изучаването на засягащите ги заболявания, в действителност най-добрите експериментални модели за този тип заболявания са бактерии. Ползата в случая е свързана с това, че с бактерии можем да правим различни експерименти, които не са възможни с човешки клетки. Един от най-провокативните сред тях е проведен от екип учени от Италия и Германия. Заболяването, от което те се интересуват, неизбежно лишава от живот децата, които се раждат с него. Нарича се кардиоенцефаломиопатия и е следствие от генетични промени, които прекъсват нормалната метаболитна функция на митохондриите. Изследвайки пациенти с това заболяване, европейските учени откриват подозрителни промени в тяхната ДНК. Познавайки историята на живота, те насочват вниманието си към микроорганизъм. Известен като пиезъс за станет референс, често определен като свободно живеещ митохондрион, тъй като гените и химичните реакции, поддържащи живота му, са сходни с тези на митохондриите. Така е установено колко голяма е всъщност приликата между тях. Гените на бактерията са променени по същия начин, като при пациенти с заболяването. Случилото се в последствие е разбираемо единствено светлината на нашата история. Учените успяват да симулират аспекти на митохондриално заболяване на човека при бактерия, получавайки по същество идентични метаболитни промени. По този начин можем да накараме дългата милиарди години история на живота да работи в наша полза. Горното не е просто изолиран пример. Съдейки по Нобеловите награди, присъдени за медицина и физиология през последните 13 години, тази книга би могла да бъде наречена «Мухата в мен», Червеят в мен или дрождите в мен. Новаторски изследвания, използващи мухи, донесоха Нобелова награда по медицина за 1995 година, присъдена за откриването на съвкупността от гени, отговорни за изграждането на телата при хората и други животни. Наградите за 2002 и 2006 година бяха присъдени на хора, допринесли за напредъка на генетиката и медицината, изследвайки наглед незначителен малък червей – Селагенс. През 2001 година задълбочени анализи на дрожди, включително съдържащи се в Готварската мая, и морските ралежи бяха удостоени с Нобелова награда за медицина, тъй като задълбочиха разбирането ни за биологията на клетките. Това не са езотерични открития, отнасящи се до неизвестни и незначителни същества. Вниквайки в устройството на дрождите, мухите, червиите и рибите, можем да разберем как функционират собствените ни тела, да проумеем причините за много от заболяванията, от които страдаме и да разработим методи, позволяващи ни да живеем по-дълго и да бъдем по-здрави. Епилог Като родител на две малки деца, напоследък прекарвам доста време в зоопаркове, музеи и аквариуми. Да бъда там като обикновен посетител е странно преживяване, тъй като от десетилетия съм професионално свързан с тези места, работил съм с музейни колекции и дори се случвало да участвам в подготовката на отделни експонати. По време на семейните обиколки по тези места осъзнах, в каква степен работата ми. Ме направила сляп за красотата и извъмерната сложност на нашия свят и телата ни. Пиша и преподавам за времето преди милиони години, разказвам за странни древни светове и обикновено гледам на тях отстранено, като учен. Сега преживявам науката заедно с моите деца при това на онези места, където за пръв път се влюбих в нея. Изключително преживяване ме с походи наскоро, когато заедно с сина ми посетихме Чикагския музей за наука и технологии. През последните три години редовно ходим там, тъй като той е влюбен във влаковете, а в самия център на експозицията е разположен огромен макет на железопътна мрежа. Прекарал съм безкрайни часове, проследявайки миниатюрните локомотиви по техния дълъг път от Чикаго до Сятел. След няколко ежеседмични посещения в този храм на любителите на влакове на и аз надникнахме и в други части на музея, пропуснати при предишните ни посещения, когато бяхме обсебени преди всичко от влаковете, но също и от трактори и самолети в реален размер. В задната част на музея, в космическия център Хенри Краун, от тавана висят модели на планети, а зад витрините има костюми на космонавти и други експонати. Представящи космическата програма от 60 и 70-те години. Мислех си, че в това забутано ъгълче в задната част на музея ще има само скучни неща, които не са били счетени за достойни да бъдат изложени в големите зали отпред. Сред тях беше очукана космическа капсула, която можеш да огледаш от всички страни и дори да надникнеш във вътрешността. И нямаше видно нещо значимо. Беше малка и имаше видно на приспособление, направено с подръчни средства. Надписът отпред беше странно суховат и трябваше да го прочета няколко пъти. Преди да осъзная пред какво съм изправен, това беше истинският команден модул на Аполо 8, онзи летателен апарат, който е пренесъл Джеймс Довел, Франк Бурман и Уилям Андерс при първото пътуване до Луната и обратно в историята на човечеството. Това беше космическият кораб, чийто път следях по време на коледната вакансия в трети клас, а 38 години по-късно столях пред него със своя син. Разбира се, бях поразен. Можех да видя с очите си белезите от неговото пътуване из космоса и от завръщането му на земята. Натаниел не проявяваше никакъв интерес, затова го сграбчих и се. Опитах да му обясня какво е това нещо. От устата ми обаче не излизаше звук, гласът ми бе заглушен от емоцията и не можех да произнеса нито дума. След няколко минути успях да си върна самообладанието и му разказах историята на първото пътуване на човек до Луната. Това, което няма да мога да му обясня преди да порасне, е защо бях толкова развълнуван, че изгубих ума и дума. Истината е, че Аполло 8 е символичен израз на способността на науката да обяснява, да прави света познаваем. Хората могат да спорят безкрай за това дали целите на космическата програма са били научни или политически. Но основното е така ясно днес, както е било и през 1968 година, Аполу 8 е продукт на онзи неизкорен оптимизъм, който е в основата на най-големите научни открития. Той показва, че непознатото не трябва да бъде извор на подозрение и страх или храна за различни суеверия, а мотив да продължаваме да си поставяме въпроси и да търсим техните отговори. Също както космическата програма промени начина, по който гледаме на Луната, палеонтологията и генетиката промениха начина, по който гледаме на самите себе си. Когато научаваме повече, онова, което е изглеждало далечно и непостижимо, постепенно става понятно и управляемо. Живеем в епохата на велики открития, във време, когато науката разкрива онова, което се случва в телата на различни живи същества, медузи, черви и мишки. Пред очите ни започва да се мържелее решението на една от най-големите загадки в науката въпросът за генетичните отлики между човека и останалите живи създания. Съчетавайки тези дълбоки нови прозрения с факта, че някои от най-важните открития в палеонтологията, нови вкамености и нови методи за тяхното изследване са направени през последните две десетилетия, разбираме защо вникваме все по-добре в историята на нашия вид. Ако обърнем поглед назад към процеси, траещи милиарди години, всичко в историята на живота, което преди ни се е струвало ново и неповторимо, започва да ни изглежда като нещо старо, което е било рециклирано, размесено и преустроено или пренасочено към друга цел. Такава е историята на всяка част от нас, на всичко в тялото ни, от сетивните органи до главите ни. Какво значение имат милиардите години наша история за живота ни днес? Отговорите на Фундаменталните въпроси Отнасящи се до функционирането на органите ни и мястото ни в природата, ще бъдат открити едва когато разберем как телата и умовете ни са възникнали от компоненти, които са на лице и при други живи организми. Трудно ми е да си представя нещо по-красиво и по-дълбоко в интелектуално отношение от откриването на онова, което ни прави хора, налег за болестите, които ни измъчват в някои от най-назначителните наглед създания, живели на нашата планета после слов към настоящето издание. Наивно вярвах, че далечният север, където няма телефони, имейли и други трофила на съвременната цивилизация, ще ми осигури тихо обежище, в което спокойно да обмисля случилото се след излизането на тази книга. За нещастие, това място има способността да те откаже само за миг от всички предварителни планове. Това лято се върнахме в Юженелисмир, при находищата, където открихме Тик надявайки се да разберем повече за това същество и за обитавания от него свят. Тед, Фариш и аз се готвехме да разработим находищата на вкаменалусти, които вече бяхме открили, а също да търсим нови в близкия фьорд. За тази цел изчислихме запасите си от храна до последното шоколадче, както и количеството гориво, което е нужно за цялото лято, планирахме и кога точно трябва да местим лагера си от едно място на друго, за да свършим цялата работа както трябва. Сега обаче пише това, докато около мен бушува истинска снежна буря. Денят е 19 юли. Палатката се сплескала под тежестта на мокрия сняг, който острият арктически вятър блъска в нейлоновите стени. Снегът ни е блокирал напълно, тъй като заради него е практически невъзможно да намерим дори една вкаменелост. Още по-лошо е това, че може да се наложи да отменим предстоящото преместване на нашия бивък в близост до обещаващо находище на вкаменалусти, което бяхме планирали да проучим още през 2004 година, но всеки сезон до сега все не стигахме до него поради различни причини. Това ми напомни за една от любимите фрази на учителя на сина ми от детската градина, която е еднакво приложима при разпределяне на лакомства между нетърпеливи деца и по повод неволите на застаряващи учени, работещи в далечния север. Взимаш каквото ти се дава и няма какво да те притеснява. Долината, където открихме етикета вляво, е доста обширна, но пък действителното находище е доста пренаселено, вдясно. Фотографиите са на автора. Тук, в далечния север, можем да надникнем света от преди 375 милиона години през дубка в земята, широка 9 и дълбока 3,5 метра. С годините постепенно извадихме от нея почти един кубичен метър камъни, предимно на ръка, опитвайки се да разкрием много особен слой, пълен с каменелости. Без съмнение, това е смешна гледка. Около нас е ширнала огромна пустош, лишена от видими следи от живот по повърхността. От друга страна, ако надникнете в нашия изкуп, ще видите шест души, заврени в малка дупка, така, че главите, раменете и краката им се удрят постоянно едни в други. Прекарваме дълги часове седнали, с четчица в едната ръка и малко шило в другата, с лице на сантиметри от скалната повърхност. Очите ни трябва непрекъснато да бъдат близо до разкопаваната повърхност, тъй като разликата между костите и ограждащите ги седименти са трудно забележими. Понякога тя се свежда до от блясък или на уловими разлики в консистенцията. Всяка малка бълчица пръст или кал може да крие важна находка. Един от най-добре запазените екземпляри от вида Тикля първоначално изглеждаше като малко парче кост, стърчещо от скалите около него. Подобно нещо е твърде лесно да бъде пропуснато, ужасявам се при мисълта колко важни находки може да са. Останали на открити заради влажната повърхност на камъка, вятъра или оскъдната светлина по време на работа. Откакто описахме за пръв път Тикля през 2006 година, използвахме полевите разкопки, за да научим повече за това същество. В лабораторията също не си губехме времето. Фред Малисън и Бопе Мазък, за които може би си спомняте, че са нашите специалисти по обработка на вкаменалусти, опитваха да разкрият долната страна на черепа на тик за да направят видими непцето и обгръщащите мозъка кости. Спомняте ли си също Джейсън Даунс, младият студент, който се присъедини към нас през 2000-та година и откри основното находище на Ticket LA. Сега той е доктор Джейсън Дунс и изследва точно тази част от находката. С долната страна на черепа на Ticket LA е свързано най-голямото ни откритие след публикуването на книгата. Както беше обявено с писание Nature през 2008 година, след като Фред и тази част от него, ние вече разполагахме с указания за това как Тикелея се е придвижвал, дишал и хранал. За първи път можем да видим в това създание морско животно, специализирало се в дишането на въздух и живота на сушата. Това е свързано с редица съществени наблюдения, например с това, че за разлика от всички останали косни риби, Е не разполага с една изключително важна костна пластинка, наричана Оперкулум. Въпросната кост представлява капаче, покриващо хрилете при косните риби. Вероятно сте наблюдавали функционирането на тази пластинка при риба, извадена от водата. Когато тя се опитва да диша, въпросното капаче се отваря и затваря. Обикновено оперкулумът е предназначен да помага на рибите да прокарват вода през хрилете си. При повечето от тях това се постига чрез ритмичните движения на въпросната костна пластинка. Първо водата навлиза в устата и гърлото, след което гърлото се затваря, а оперкулума се отваря, водата бива изтласкана от гърлото и прекарана през хрилета благодарение на това двойно действие. Очевидно начинът, по който дишат рибите, се различава от това, което наблюдаваме при животните, които живеят на сушата, водата или въздуха достига до дихателните органи, хриле или дробове, единствено чрез засмукване през устата или промени във формата на гръдната кухина. Жабите, например, вкарват и изкарват въздуха от дробовете си. Единствено с помощта на устата. От своя страна, теката е риба, разполагаща с плавници, хрили и дробове, която е загубила своя опер тя разчита основно на устата си, за да диша също като са ухоземните животни. Дори да не ви се вярва, загубата на оперкулума се отразява също и върху начина на придвижване. Той е една от костите които свързват главата с тялото на рибата. Този техен начин на свързване означава, че когато една риба иска да извърне главата си, тя трябва да придвижи и цялото си тяло заедно с нея. При Тиката това вече не е така. В отсъствието на оперкулума и другите кости, които при рибите съставляват непрекъсната връзка между главата и тялото, Тикъев се здобил сврат. Това означава, че той е бил в състояние да движи главата си независимо от тялото, също както всички останали животни, развили способността да се придвижват по сушата. Рибите плуват и се хранят в тримерно пространство и лесно могат да ориентират цялото си тяло така, че устата им да бъде насочена към жертвата. От своя страна, вратът носи предимства тогава, когато животното е стъпило на твърда земя, например в плитки вирове или направо на сушата. За да си представите колко важен е той, опитайте се да се огледате наоколо, докато правите лицеви опори, едва ли щеше да ви е лесно да направите това, ако нямахте врат. Долната страна на черепа показва и други аспекти, в които тик може да се разглежда като преходна форма. На ковалнята, костицата в средното ни ухо, с чиято помощ можем да чуваме, при рибите е част от хрилната дъга. Знаем това благодарение на сравнителната анатомия и генетиката. За да настъпи еволюционно изменение от този мащаб е било нужно съществено намаляване на размерите, при което масивна кост, поддържаща черепа при акулите и костните риби, да се превърне в малка костица във вътрешността на ухото. За пръв път можем да наблюдаваме на ковалния при древни земноводни като ефент Ако погледнем сродните им ръкоперки, ще видим, че коста все още е доста голяма и има формата на бумеранг. Една от най-известните сред тези риби. Ефринопторън разполага с голяма кост с множество съчленения, които показват, че тя играе свързваща роля по отношение на различните черепни кости. Сега знаем как е изглеждала съответната кост на Тейкетелеки. Фред и Боб успяха да я. Отстранят и познайте. Тейкетелеки има кост, която е по-малко от тази неустиченопитурън, но по-голяма, отколкото при сенте чувствите без съмнение тя заема междинна позиция. Хрилна кост, наречена хилмандибула, която постепенно се смалява в течение на милиони години, за да се превърне в миниатюрна костица в средното ни ухо. Притека е размерът и е между този при ръкоперките и първите земноводни. Рисунка калиопи и Защо обаче да се ограничим душите? Главата на рибите ръкоперки има странно съчленение в средата на черепа. Благодарение, на което предната му страна може да се прегъва по отношение на задната. Черепът на сухоземни като е се нечусти да обаче не може да се прегъва. При тях съчленението е изчезнало и костите са здраво закрепени една за друга. Какво е положението при теките Съчленението е на лице, също като при остечен оптърън, то обаче позволява твърдо ограничено движение в сравнение с това, което се наблюдава при него. Останалите части на черепа са си съвсем рибешки, например формата на задната му страна или сходни с тези на земноводните, например по отношение на формата на непцето. Откакто рибата в мен бе публикувана през януари 2008 година, трябваше да отговарям на редица въпроси, свързани с нашето далечно минало, както и с начина, по който палеонтолозите го реконструират. Най-често срещаният сред тях се отнасяше до глобалното затоплене. Дали затоплянето на арктическите зони и отдръпването на ледниците ни осигурява повече терен за изследвания, според мен отговорът на този въпрос е отрицателен. Скалите, с които работим, са оголени днес в същата степен, както когато Ащан Ембри ги обхожда по време на своите картографски експедиции през 70-те години. Има обаче редица други промени. Със сигурност най-голямата сред тях е свързана с обема на изследванията, провеждани днес в далечния север. С нарастването на цените на нефта, газа и полезните изкопаеми неговото проучване протича с ускоряващ се ритъм. В това отношение настоящият ни бивък ни дава ценен урок. Завръщайки се при находището, което бяхме посетили през 2000-та година направихме едно шокиращо откритие, следите от стъпките ни от преди 8 години бяха идеално запазени в арктическата тундра. Можех да направя релефен отпечатък от следите, които обувките ми бяха оставили при една от. Разходките ми през месец юли 2000-та година. Това означава, че трябва да пристъпваме внимателно в пределите на тази толкова специална и крехка екосистема. Хората питаха също как Тиките е успявал да оцелява в условията на далечния север. Ако разгледате околоността около находището, в което открихме костите му, известно под официалното кодово название MV2K17, ще видите типичен северен пейзаж. Реки извират от огромните ледници на 6 км от нас, полярни лисици, вълци и москусни бикове живеят в близката долина, а дори в средата на лятото тук там се вижда сняг. Студено е! Въпреки това светът, който аз и колегите ми следваме, е тропически стоплолюбиви риби и растения. Тропически в на сред арктическите скали могат да означават само две неща – глобални промени в климата или континентален дрейф. В случая на лице си двете, днешният климат се различава от този преди 375 милиона години, а скалите, които днес се намират на остров Елисмир, някога са били доста близо до екватора. Друг въпрос, който често ми задават, е дали Ектрер е липсващото свързващо звено. Палеонтолозите срещат огромни трудности с този термин. Една от тях е в това, че в случая става дума за свързващо звено, което е било намерено. Трудността обаче е по-дълбока. За да разберем защо, да разгледаме свързващите звена във веригата между рибите ръкоперки и сухоземните животни. Разполагаме с образци от ДНК, които ясно показват, че в генетично отношение ръкоперките са близки сродници на земноводните. Познаваме също поне отчасти функциите на част от генетичната информация, отговорни за оформянето на тялото им. Оказва се, че голяма част от рецептата, по която се създават перки, съвпада с тази, благодарение на която сме се здобили с нашите крайници. по можем да сравняваме в различни аспекти съществуващите по-настоящем риби и земноводните. Отдални представители на класа на ръкоперките, например двойно риби, са толкова близки до земноводните, че често ги бъркат с саламандри. Освен това има цяла камари с чието имена срещнахме в настоящата книга Есич Руптъран, Ендерсефечес, Гендечес а също такива, открити след нейното публикуване, например Додонесус и Вентестиди. Всички тези същества са близки роднини, по-скоро братовчеди, отколкото. Предшественици или потомци едни на други. Цялата поредица показва преходни форми по отношение на главата, крайниците, раменните и бедрените кости и други телесни структури. Иначе казано, кега е не липсващото свързващо звено, а по-скоро част от веригата на откритите свързващи звена в еволюцията на живота. Това е и причината да поема отново на север, а също да се връщам там отново и отново. 19 юли 2008 година, Фьордът Бърт Снимката е на автора. Колкото и налудничаво да звучи, ще ми бъде тъжно, когато след няколко дни се наложи да се сбогувам с тази долина и дупката, в която прекарвах голяма част от дните си. Тед, Фариш, Джейсън, Фред и аз работихме почти десетилетие, за да открием и проучим костите от това миниатюрно находище. Входа на търсенето си разкопавахме пласт след пласт. Затова в скалите е отпечатана и част от личната ми история, усилният труд, радостите и уроците, които освоихме през тези години. Ние обаче се движим напред, към още по-древни скали и вероятно, ако имаме късмет, към откриването на Ек-кай-двнула, г е и тъна. С всяка нова находка откриваме отговорите на стари въпроси и сме принудени да поставим нови, още по-трудни. Тъкмо в това е тръпката на лува. Юли 2008 година, Фьорда Бърт, Южен Елисмир. Благодарности Всички иллюстрации, с изключение на онези, при които е посочено друго, са дело на Калиопи Муноюс, www.калопмуноюс.com. Къпи прочете настоящата книга в ръкопис и не само допринесе за подобряването на текста, а създаде картини, които му пасват идеално. За мен беше истинско щастие да работя с човек с толкова много таланти. Скот Рулинс, Аркадия Юниверсити, щедро ми даде разрешение да използвам елегантното изображение на Саптърс Са във втора глава. Тед Дешлър, Академия за природни науки във Филаделфия, ми предостави превъзходните си фотографии на големия екземпляр на Тикет Алей, означен с буквата С. Държа благодарност на Филип Дунаха, Беристолски университет. И Марк Пърнел, университет Флейчестър, за разрешението да използвам тяхната реконструкция на зъбите на конодонтите, на издателство Макгрохилади за разрешението да използвам онова изображение от учебник, което постави началото на лова за тикеталаи, а също на Стивен Кампана от Канадската лаборатория за изследване на кулите за фотографиите на вътрешни. Органи на кула Един от най-големите дългове на анатомите е към хора, които даряват талата си, така, че да можем да се учим от тях. Възможността да изследваш истинско тяло е истинска привилегия. Прекарвайки дълги часове в лабораторията, човек усеща дълбока връзка с донорите, които правят възможни научните изследвания. Докато пишех тази книга, се върнах към тези отдавнашни преживявания. Изследванията, които са представени тук, водят началото си от научната и преподавателската ми работа. Колеги и студенти, които са прекадено много, за да бъдат споменати по именно първокурсници, студенти по медицина и специализанти и имат пряка връзка с мислите, изложени на тези страници. Задължен съм и на колегите, с които съм работил през годините. Тед Дешлър, Фариш Дженкинс-младши, Фред Малисън, Пол Олсън, Уилям Амарал, Джейсон Донс и Чък Шаф до един са част от разказаната тук история. Без тях не бих разполагал с опит на който да се опра по пътя си, със сигурност и самото му изминаване нямаше да бъде толкова забавно. Членовете на моя лабораторен екип в Чикагския университет Рандъл Дан, Маркъс Дейвис, Адам Франсен, Андрю Джилис, Кристиан Камерер, Калиопи Монуиус и Беки Шърман оказаха влияние върху идеите ми и успешно продължиха работата сами, докато пишех тази книга. Сред колегите, отделили от времето си, за да осигурят нужните сведения или коментари върху ръкописа, Съкамла Лувалия, Шон Керол, Майкъл Куц, Рандалдан, Дан, Маркус Дейвис, Ана Диренцо, Андрю Джилис, Ланс Гранди, Елизабет Гроф, Николас Хацуполус, Робърт Хо, Бетика Кацарус, Майкл Лабарбера, Крис Лоу, Даниел Емарголеш, Калиопи Мунаюс, Джонатан Причарт, Вики Принс, Клиф Ръксдейл, Нино Рамирес, Калам Рос, Ави Стопър, Клиф Табин и Джон Зелър. Хайта Мабузайт ми помагаше в решаването на редица административни проблеми. Собствените ми учители по анатомия от програмата на Харвард и Мате и по науки за здравето и технологии, Фарис Дженкинс младши или Герке породиха в мен интерес, запазил се повече от 20 години. Ключови напътствия при първоначалното формулиране на проекта и вдъхновение по време на работата върху него получих от Шон Керъл и Карл Зимър. Обществената библиотека в Елфлит е ми осигури удобен дом, истинско убежище, в което написах голяма част от настоящата книга. Кратка командировка в Американската академия в Берлин ме постави в нова среда, позволила ми да завърша работата по ръкописа. Двамата ми шефове, доктор Джеймс Мадера, завеждащ медицинския център към Чикагския университет и негов заместник ректор по медицинските въпроси, заслужил професор в Центъра по биологически науки към училището по медицина, Прицкър и Джон Макъртър младши завеждащ музея, Филд, подкрепиха както този проект, така и свързаните с него изследвания. Беше истинско удоволствие да работя с такива прозорливи и щедри ръководители. Имах привилегията да преподавам в Чикагския университет и да общувам с ръководството на медицинското училище, Прицкър. Деканите му, Холи Хъмфри и Халина Брукнер, благосклонно приеха един палеонтолог в екипа си. Общувайки с тях, осъзнах трудностите, които съпътстват образованието по медицина, както и неговата изключителна важност. Беше истинско удоволствие да бъда свързан с музея Филд в Чикаго, където имах възможността да работя с изключителна група от хора, посветили живота си на научните открития, развитието на науката и неговите многобройни приложения. Сред тях са Елизабет Бабкок, Джозеф Беренан, Шила Кули, Джим Крофт, Ланс Гранди. Мелиса Хилтън, Еда Хорнър, Дебра, Московиц, Лора Садлър, Шон Вандирцил и Даян Уайт. Благодарен съм също за подкрепата, наставленията и насърчението, които получих от ръководителите на Комитета за наука към борда на настоятелите на музея Джеймс Александър и Едел Симънс. Задължен съм също на литературния ми агент Катинка Емейтсън, която ми помогна да превърна една смътна идея в конкретен план за написването на книга, като ме направляваше входа на този процес. За мен беше привилегия да работя с редактора ми, Марти Ашер. Като търпелив учител, той ми осигури така нужното съчетание от съвет и време, насърчавайки ме сам да открия своя път. Закари Огман подпомогна това начинание по безброй начини, той винаги беше на мое разположение, осигурявайки вещ толку на редактор и добър съвет. Дан Франк направи прозорливи бележки. Които ме накараха да погледна това, което исках да разкажа по съвсем нов начин. Йоланта Бенел се погрижи за авторските права и подобри неизмеримо начина, по който беше представен текста. Изключително благодарен съм на Елън Фелдман, Кристен Бейърс и останалите от печатния отдел на издателството за здравата работа при съкратени срокове. Родителите ми, Глория и Сеймур Моршубин, винаги са знаели, че един ден ще напиша книга. Дори преди на мен да ми хрумне такава идея. Без тяхната вяра в мен едва ли бих написал и дума. Съпругата ми, Мишел Зайдл, и нашите деца, Натанил и Хана, живяха с риби и тиклели и останалите, за които става дума в тази книга през по-голямата част от последните две години. Мишел прочете и обсъди с мен всеки от вариантите на този текст, а освен това трябваше да се справя сама по време на дългите ми отсъствия през уикендите, посветени на писането. Нейното търпение и любов направиха всичко това възможно. Търсете. Езиковият инстинкт синтезира новите научни открития в лингвистиката, експерименталната психология, еволюционната биология и невронауката, за да обясни езика. Концепцията, че езикът е вродена способност на ума и сработена в хода на еволюцията, е грандиозно предизвикателство срещу релативизма, Владеещ социалните и хуманитарните науки през двадесетив, 20... езиковият инстинкт е написан с чувство за хумор и завидното умение да се предадат и най-сложните теории по достъпен и увлекателен начин. А. Книгата изобилства с примери от литературата и ежедневната реч, помагащи ни да осъзнаем какво чудо е езикът във всички свои прояви. Пинкър разбива митовете с замах, разсича възлите на специализирания жаргон и от време на време разказва вицове. Той прави за езика това, което Дейвид Татън направи за животните, като обяснява сложни научни понятия и теории с такава лекота, че читателят не усеща тежест дори за миг. Това е разтърсваща предразсъдъците. весела, забавна и изключително прецизна книга. Направете си този подарък, прочетете я. Съндей Таймс Все повече научаваме за происхода на египетската цивилизация както и за държавите в Южна и Югоизточна Азия. През последните години археологическите изследвания, посветени на цивилизацията на майте, получиха силен тласък, свързан с дешифрирането на надписите върху древните барелефи и новите открития, разкриващи бурната политическа история на техните държави. Еволюционният път на нашето биологично и цивилизационно съзряване е дълъг, разнообразен и изпълнен с неочаквани и безпощадни незгоди. Но крайният резултат е един повече от впечатляващ планетарен феномен, феноменът е самият човешки вид, който може би е най-удивителното, но и противоречиво явление в млечния път. Както ще научим от изумителния енциклопедичен труд, хората от земята на Брайан Фейган. Книгата е обемна и изчерпателна, иллюстрирана многоцветно и изпълнена с безброй факти. Тя е от онези съкровища, които обогатяват всеки любител на знанието и всеки любопитен ум. Нил Шубин Рибата в мен Пътуване през дългата 3,5 милиарда години история на човешкото тяло Превод от английски Росен Люцканов Ина Димитрова Нял Шубин Ор Арфиш. Ейджен Интуд 3,5 билиен и архистрия в Дахил Менбади Капирайт Символ за авторско право 2008-2009 Бай Нял Шубин Символ за авторско право Росен Люцканов, Ина Димитрова, Превод, 2013. Символ за авторско право издателство, Изток-Запад, 2013. HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта 4.MI. Предпечат и печат, Изток-Запад. Централен офис и редакция, София 1000 Ул, Стара планина 5. Тел. 02 наклонена черта 946 35 21 и за туки точка